Аудиокниги на български език, генерирани за вас с висококачествен глас от Google Text към реч. За сайта книги.ми Морган Хаузел Психология на забогатяването На моите родители, които ме учиха Гретхен, която ме води Майлс и Рис, които ме вдъхновяват Геният е човек, който може да направи нещо просто, докато всички останали около него са си загубили ума Наполеон Светът е пълен с очевидни неща, които никой никога не забелязва. Шерлок Холмс, анотация, парите са навсякъде, те са неизменима част от ежедневието ни. За някои са начин за оцеляване, за други цел в живота. Независимо от индивидуалното ни отношение към тях, никой не остава безразличен. Тази тема вълнува и често обърква всеки от нас. Богатството не се подчинява на строго определени закони, то зависи изцяло от нашето поведение. Като използва дългогодишния си опит, авторът ни дава универсални уроци, които други са пропуснали да споделят. С тях на помощ преобразуваме представите си за смисъла на успеха, парите и благополучието. Най-важното е да предвидим, че не всичко върви по план. Стремежа си да имаме още и още, всъщност губим повече отколкото получаваме. С по-малко, но постоянни усилия можем да постигнем по високи и трайни резултати. Не се доверявай сяпо на чуждия опит, хората са различни. Подхождай е умно към рисковете и провалите. Не харчи пари, само за да покажеш, че ги имаш. Свободата да избираме какво да правим с времето си е най-високият дивиденд, който ни носят парите. Морган Хаузел е финансов консултант и двократен финалист за наградата Джералд Лоби. Психология на забогатяването е първата му книга. В нея хаузъл споделя универсални уроци за смисъла на успеха, парите и благополучието. Много скоро след издаването и, тя следкавично набира популярност на световния пазар. Въведение – най-великото шоу на земята. През студентските си години работах като пиколо в един хубав хотел в Лос-Анджелис. Сред най-честите ни гости беше изпълнителен директор на технологична фирма, Гени, проектирали патентовал патентувал ключов компонент от Wi-Fi-ротерите още на 20 и няколко години. После основал и продал няколко компании, постигнал изключителни успехи в професията си. В същото време бих описал неговото отношение към парите като съчетание от неувереност и детинска глупост. Човекът носеше у себе си пачка 100 доларови банкноти, дебела няколко сантиметра. Показваше я на всеки, който поискаше да я види, а и на мнозина, които не бяха поискали. Често докато беше пиян, хваляше се грамогласно с богатството си и винаги без повод. Един ден, той връчи на мой колега няколко хиляди долара в брой и му каза, иди до съседния бижутериен магазин и ми купи няколко златни монети от 1000 долара. Час по-късно, стиснали златните монети в ръка, изпълнителният директор и приятелите му се събраха на пристана с изглед към Тихия океан. Започнаха да хвърлят монетите във водата, така че да подскачат като че ли са плоски камъчета, кикотеха, се изпореха, чия е стигнала най-далеч. Просто така, за забавление. Няколко дни по-късно той счупи лампа в ресторанта на хотела. Менеджерът му каза, че тази лампа струва 500 долара и той ще трябва да я плати. Искаш 500 долара, попита недоверчиво изпълнителният директор, докато вадеше бала пари от джоба си и я подаваше на управителя. Ето ти 5000 долара. Сега се махай от очите ми. И никога повече не ме обиждай така. Навярно ще се попитате колко би могло да продължи такова поведение и отговорът е, не много дълго. Години по-късно научих, че се е разорил. Идеята на тази моя книга е, че да се справиш добре с парите, няма много общо с това колко си умен, но има много общо с това как се държиш. А поведението е нещо трудно за усвояване, дори и от доказано умни хора. Гени, който губи контрол над емоциите си, може да стигне до финансова катастрофа. Вярно е и обратното. Обикновените хора без специално финансово образование могат да станат богати, ако притежават чепа поведенчески умения които нямат нищо общо с официалните критерии за интелигентност. Моята любима статия в Уикипедия започва така, Роналд Джеймс Риит е американски филантроп, инвеститор, чистър и служител на бензиностанция. Роналд Риит е роден в провинциален Върмонт. Той е първият човек в семейството, завършил гимназия, нещо още повпечатляващо поради факта, че всеки ден пътувал на автостоп до кампуса. Онези, които познавали Роналд Риит, Нямат какво друго особено да добавят. Животът му бил толкова скромен, колкото и техният. Рийт обслужва коли на бензиностанция в продължение на 25 години и ми е пода в универсалния магазин GC Penny в продължение на 17 години. Купува къща с две спални за 12 000 долара на 38 годишна възраст и живее в нея до края на живота си. Останал вдовец на 50 годишна възраст и не се оженил повторно. Негов приятел си спомня, че основното му хоби било отцепене на дърва за огрев. Рийто мира през 2014 на 92 години. И тогава скромният провинциален чистач влиза във водещите заглавия на световните медии. 2 милиона и 503 американци са починали през 2014. По-малко от 4000 от тях оставят на 8 милиона долара нето при смъртта си. Роналд Риит е един от тях. В завещанието си бившият чистач оставя 2 милиона долара на доведените си деца и над 6 милиона долара на местната болница и библиотека. Онези, които познавали Ри, останали смаяни. Откъде е взел тези пари? Оказва се, че загадка няма. Нито пък печалба от лотария или наследство. Риит спестявал малкото, което можел, и го инвестирал в акции на сини чипове. После чака от десетилетия, докато древните му спестявания се увеличили на повече от 8 милиона долара. Това е от чистач до филантроп. Няколко месеца преди смъртта на Роналд 3 друг човек влиза в новините. Ричард Фусконе е всичко онова, което Роналд Рийд не е. Той получи образование в Харвард с магистърска степен по бизнес администрация. Фусконе прави толкова успешна кариера в финансите, че се пенсионира на 40 и няколко години, за да стане филантроп. Бившият главен изпълнителен директор на Мерил Линч, Дейвид Комански хвали, бизнес и интелигентността, лидерските умения, здравата преценка и личната почтеност на Фусконе, две бизнес списанието, Крейнс го включва веднъж в списъка на преуспели бизнесмени 40 под 40-3. Но тогава също както при онзи изпълнителен директор, хвърлящ златни монети, с когото започна книгата, всичко се разпада. В средата на първото десетилетие на 21 век Фуско не взема големи заеми, за да разшири своя дом в Гринвич, Канектикът, на 80 000 квадратни метра. Има 11 бани, 2 асансьора, 2 басейна, 7 гаража, а поддръжката струва над 90 000 долара месечно. После идва финансовата криза от 2008 кризата, знаем, засегна почти всички финанси. Очевидно е превърнала и средствата на Фуску не в прах. Поради големия дълг и неликвидните си активи, изпада в несъстоятелност. В момента нямам доходи, твърди той съдия по фалитите през 2008 най-напред отнета къщата му в Паун Бич. През 2014-ти идва ред и най в Гринвич. Пет месеца преди Роналд Рид. Чистъчът филантроп, да остави богатството си за благотворителност, думът на Ричард Фускуне, не за който гостите си спомнят. Тръпката от храненето и танците върху прозрачното покритие и на закрития плувен басейн на дома, е продаден на търк заради задълженията му. И то за 75% по-малко, отколкото била цената според застрахователната компания. Четвърти. Роналд Риг бил търпелив, Ричард Фуску не бил аучен. Само това е достатъчно, за да проличи огромната разлика в образованието и опита между двамата. По не е да приличаш повече на Роналд и по малко на Ричард, макар че и това не е лош съвет. Завладяващото в тези истории е колко уникални са те за света на финансите. В коя друга индустрия някой без висше образование, без обучение, без основа, без официален опит и без връзки, може да превъзхожда категорично друг с най-добро образование. С най-добро обучение и с най-добри връзки. Не мога да се сетя за такъв случай. Невъзможно е дори да си представим как Роналд Риит извършва сърдечна трансплантация по добре от хирург, обучен в Харвард. Или проектиране бустъргач, като превъзхожда най-добре образованите архитекти. Никога не би имало история за чистъч, надминал най-добрите световни ядрени инженери. Но такива истории се случват в света на инвестициите. Фактът? че Ронал може да съществува по едно и също време с Ричард Фусконе, има две обяснения. Първото е, че финансовите резултати се определят от късмета, независимо от интелигентността и усилията. Но това е вярно до известна степен и в тази книга ще го обсъдим по-подробно. И второто, и мисля, по-разпространеното, че финансовият успех не е трудна наука. Това е меко, деликатно умение, при което как се държиш е по от онова, което знаеш. Наричам това меко умение «Психология на парите». Целта на тази книга е да разкаже кратки истории, за да ви убеди, че меките умения са поважни от чисто техническата стойност на парите. Ще направя това по начин, който да помогне на всички отри до фусконе и онези между тях да вземат подобри финансови решения. Както сам аз успях да осъзная, тези меки умения са силно недооценени. Финансите днес се преподават предимно като област, базирана на математиката, където въвеждаш данни във формула, а формулата посочва какво да правиш и се предполага, че просто отиваш и го правиш. Например, в личните финанси за тях ти казват да си създадеш 6-месечен фонд за спешни случаи и да спестяваш 10% от заплатата си. Същото е и при инвестирането, където знаем точните исторически корелации между ихвения процент и оценката. Това е вярно и за корпоративните финанси, при които финансовите директори могат да измерват точната цена на капитала. Не че някое от тези неща намирам за лошо или погрешно. Но знанието какво да правиш не ти казва нищо за онова, което се случва в мозъка ти, когато се опиташ да го направиш. Две теми засягат всички хора, независимо дали се интересуват от тях или не здравето и парите. Здравната индустрия е триумф на съвременната наука, очакваната продължителност на живота нараства по целия свят. Научните открития заменят досегашните идеи за това как работи човешкото тяло и поради това на практика всички са поздрави. Индустрията на парите инвестиции, лични финанси, бизнес планиране е друга история. През последните две десетилетия финансите инкорпорират най-будните умове от най-престижните университети. Преди едно десетилетие финансовият инженеринг беше най-популярната специалност във факултета за инженерни науки в Принстън. Има ли доказателства, че това ни е направило по добри инвеститори? Не съм виждал такива. Чрез колективните проби и грешки през годините се научихме как да станем по-добри фермери, умели водопроводчици и квалифицирани химици. Но научиха ли ни опитите и грешките как да управляваме по-добре личните си финанси? По-малко вероятно ли е да затанем в дългове? Повероятно ли е да спестим за черни дни? Да се подготвим за пенсиониране? Имаме ли реалистични възгледи за това какво могат и какво не могат да направят парите за нашето щастие? Не съм виждал убедителни доказателства. Основните причини според мен са, че ние мислим за парите и ни учат за парите по начин, който повече прилича на физиката, са правила и закони, а не достатъчно на психологията. Са емоции и нюанси. И това за мен е също толкова завладяващо, колкото е и важно. Парите са навсякъде, те засягат всички нас и объркват повечето от нас, всеки мисли за тях различно. Парите предлагат уроци за неща, които въжат и за други области от живота, като риск, увереност и щастие. Малко са темите, предлагащи помощна лупа, за да се обясни защо хората се отнасят към парите именно така. Те са едно от най-великите шоу на Земята. Моята собствена оценка за психологията на парите е оформена в течение на повече от десетилетия писане по темата. Започнах да пиша за финанси в началото на 2008 беше в зората на финансовата криза и най-тежката рецесия от 80 години насам. За да пиша за случващото се обаче, исках да разбера какво всъщност се случва. И първото нещо, което научих след финансовата криза, беше че никой не може да обясни точно какво се е случило или защо, камо ли какво следва да се направи. Срещу всяко добро обяснение се изправяше също толкова убедително опровержение. Инженерите могат да определят защо се е срутил мост, тъй като се знае, че ако се приложи определена сила към определена зона, в тази зона ще се получи счупване. Физиката също не е противоречива, тя е подвластна на ясни правила. При финансите е различно. Те се ръководят от поведението на хората. А това как се държа, може да има смисъл за мен, но на теб да ти се струва откачено. Колкото повече изучавах и пише за финансовата криза, толкова повече разбирах, че тя може да се обясни по-добре през обектива на психологията и историята, а не на финансите. За да схванеш защо хората затъват в дългове, не е нужно да проучваш лифейните проценти, трябва да изучиш историята на очността, несигурността и оптимизма. За да проумеш защо инвеститори продават на дъното, на меч и пазар, не е нужно да изучаваш математиката на очакваната бъдеща възвръщаемост. Трябва да помислиш за агонията, да гледаш семейството си и да се чудиш дали инвестициите не застрашават неговото бъдеще. Харесвам наблюдението на Волтер, че историята никога не се повтаря, повтарят се само хората. То се отнася съвсем точно и за нашето поведение спрямо парите. През 2018 написал доклад, който отчертах 20 от най-важните недостатъци, пристрастия и причини за лошо поведение, които съм виждал у хората при работата с пари. Наричаше се Психологията на парите и беше прочетен от над един милион души. Тази книга е по-задълбочено потапяне в темата. Някои кратки пасажи от доклада обаче присъстват непроменени и тук. Пред вас са 20 глави, всяка от които описва нова, което смятам за най-важни и често неловими интуитивно характеристики на психологията на парите. Главите се въртят около една обща тема, но могат да се четат и самостоятелно. Това не е дебела книга. Моля да не ми благодарите. Повечето читатели не довършват книгите, които са започнали, тъй като повечето отделни теми изискват обяснения от 300 страници. Предпочитам да предложа 20 кратки точки, които ще довършите, отколкото една дълга, от която ще се откажете. Да започваме. Първи, никой не е лут. Твоят личен опит с парите съставлява навярно 0,000001% от случващото се в света и може би 80% от начина, по който си мислиш, че светът работи. Нека да ви кажа какъв е проблемът. Така може да се почувствате по-добре заради онова, което правите с парите си, и да осъждате по-малко онова, което правят другите хора със своите. Хората вършат някои луди неща с парите си, но никой не е луд. Ето за какво става дума, хората от различни поколения, отраснали в различни семейства, получаващи различни доходи и изповядващи различни ценности, хората в различни части на света, родени в различни економики, участници в различни пазари на труда и с различни стимули и различна степен на късмет, научават различни уроци. Всеки човек има свой уникален опит за това как работи светът, а преживяното от самия теб е пообедително от онова което научаваш от втора ръка. Затова всеки от нас ти, аз, всички други живее, като се придържа към набор от възгледи за това как работят парите, а те, както казахме, се различават силно при отделните хора. Онова, което на вас ли се струва откачено, може да има смисъл за мен. Човекът, израснал в бедност, мисли за риска и за наградата по начин, който детето на богат банкер не може да разбере, дори и да се опитва. Човекът, израснал, когато инфлацията е била висока, е изпитал нещо, което човекът, израснал във време на стабилни цени, никога не е изпитвал. Брокерът, изгубил всичко по време на голямата депресия, е преживял нещо, което техническият работник, къпещ се в слава в края на 90-те години на XX век, не може дори да си представи. Австралиецът, който не е застигнат от рецесия от 30 години, е преживял нещо, което американец никога не е изпитвал. И още, и още, списъкът с преживявания е безкраен. Вие знаете за парите неща, които аз не знам, и обратното. Преминавате през живота с различни убеждения, цели и прогнози от моите. Така е не защото единият от нас е по или има по добра информация. Защото сме имали различен живот, изпълнен с различни, но еднакво убедителни преживявания. Вашият личен опит с парите съставлява може би процент от случващото се в света, и може би 80% от начина, по който си мислите, че действа светът. Затова еднакво умни хора могат да се разминават по линия на това как и защо се случват рецесиите, как трябва да инвестират парите си. Какво да определят за приоритет? Колко рискове трябва да поемат и та? на. В книгата си за Америка от 30-те години на ХХВ, Фредерик Луис Алън пише, че голямата депресия, беле за милиони американци вътрешно до края на живота им. Но има различни видове опит. 25 години по-късно, когато се кандидатира за президент, Джон Кенеди е попитан от репортер какво си спомня за депресията. Той отговаря, нямам познание от първа ръка за депресията. Семейството ми притежаваше едно от най-големите богатства на света, а тогава това си струваше повече от всякога. Имахме по-големи къщи, повече слуги, пътувахме повече. Едва ли на не единственото нещо, което видях прияко, беше как баща ми най-допълнителни градинари, само за да им даде работа, за да могат да се прехранват. Наистина не знаех за депресията, докато не прочето за нея в Харвард. Това е ключов момент в изборите през 1960-ти. Как така, мислят си хората, може ли някой, който не разбира най-голямото економическо премеждие на последното поколение, да бъде поставен на чело? В много отношения тази липса на опит се компенсира от опита на JFK от Втората световна война. Това пък е другото най-широко разпространено емоционално преживяване на предишното поколение и нещо, което основният му опонент Фюбърт Хъмфри не притежава. За нас проблемът е, че никакво изучаване или отвореност на ума не могат да пресъздадат истински силата на страха и несигурността. Мога да прочета какво е било да загубиш всичко по време на голямата депресия. Но нямам емоционалните белези на унези, които са го преживели. А човекът, който го е преживял, не може да схване защо някой като мен може да изглежда толкова самодоволен заради притежаването на акции, например. Ние виждаме света през различна оптика. Електронните таблици могат да моделират историята и статистическата частота на големите спадове на фондовия пазар, но не могат да моделират чувството, с което се прибираш вкъщи, гледаш децата си и се чудиш дали не си допуснал грешка, която ще повлияе на целия им живот. Изучаването на историята те кара да се чувстваш сякаш разбираш нещата, но ако не ги преживееш и не почувстваш лично последиците, може да не разбереш достатъчно, за да промениш поведението си. Всички ние си мислим, че знаем как работи светът. Но всички ние сме изпитали само малка част от това. Както казва инвеститорът Майкъл Батник, някои уроци трябва да бъдат изживени, за да могат да бъдат разбрани. Всички ние по различен начин сме жертви на тази истина. През 2006 економистите Лури Кемъл Мендие и Стефан Нагел от Националното бюро за економически изследвания изучават 50-те години на ХХВ. И проучванията на финансите на потребителите подробен поглед върху това какво правят американците с парите си. 6. На теория хората би трябвало да вземат инвестиционни решения въз основа на своите цели и инвестиционните възможности, достъпни за тях по същото време. Но те не постъпват така. Економистите установяват, че решенията на хората за инвестиции са силно свързани с преживяванията които са имали заедно с собственото си поколение, особено с ранната младост. Израсналите във време, когато инфлацията е висока, по-късно инвестират по малко пари в облигации в сравнение с тези, които са израснали във време, когато инфлацията е ниска. Ако път сте израснали, когато фондовият пазар е бил силен, по-късно ще инвестирате повече пари в акции, за разлика от тези, които са израснали, когато акциите са били слаби. Нашите данни показват, че готовността на отделните инвеститори да поемат риск, зависи от личната им житейска история, заключват повечето икономисти. Не от интелигентността, от образованието или от придобития опит. Просто от глупавия късмет кога и къде си роден. Financial Times интервюира през 2019 Бил грос, менеджер на облигации. Грос признава, че вероятно не би стигнал нивото, на което е днес ако беше роден десетилетие, по-рано или по-късно, се казва в статията. Кариерата на гроз съвпада почти напълно с поколенческия колапс на лихвените проценти, който осигурява попътен вятър за цените на облигациите. Такива неща влияят не само върху възможностите, които срещаш, те влияят и върху това, което си мислиш за тези възможности, когато ти се представят. За гроз облигациите са машини, генериращи богатство. За поколението на баща му, израснало с по-висока те може да се изглеждали като инсинератори, т.е. като съоръжения за изгаряне на богатство. Разликите в опита на хората с парите не са малки дори сред унези, за които може би си мислите, че доста си приличат. Да вземем, например, акциите. Ако си роден през 1970, от тогава рейтингът Стандарт 10 500 се е увеличил почти 10 пъти ако се вземе предвид инфлацията през тинейджерските и след 20-тата ти година. Това е невероятна доходност. Ако си роден през 1950, пазарът буквално не е помръднал през тинейджерските и след 20-тата ти година, като се вземе предвид инфлацията. Две групи хора, разделени от случайността поради годината на раждане, живеят с напълно различен поглед за това как работи фундовият пазарта. Как са се държали акциите през тинейджерските и след 20-та им година? Фик. Първи, какво стана с акциите през тинейджерските и след 20-та година? Или пак да вземем инфлацията? Ако си роден през 60-те години на ХХ. в Америка, инфлацията през твоите тинейджерски и след 20-та ти година, твоите години на младостта и трупането на впечатления, когато си създаваш база от знания за това как работи економиката, е повишила цените повече от три пъти. Това наистина е много. Спомняш си опашките за бензин и получаването на заплати, с които може да се купи значително по-малко. Но ако си роден през 90-те години на ХХВ, инфлацията е толкова ниска, че вероятно никога не си се замислял за нея нито като тинейджър, нито по-късно. Фик, втори. Какво направи инфлацията с тените през И след 20-та година безработицата в Америка през ноември 2009 е около 10%. Но равнището на безработица при мъжете афроамериканци на възраст от 16 до 19 г. и без диплома за средно образование е 49%. При белите жени на 45 годишна възраст с висше образование е 4%. Фундовите пазари в Германия и в Япония са унищожени по време на Втората световна война. Цели региони са бомбардирани и разрушени. В края на войната германските ферми произвеждат толкова храни, колкото да осигурят на населението 1000 калории на ден. Сравнете това с САЩ, където фондовият пазар нараства повече от два пъти от 1941 до края на 1945, а економиката е най-силна от почти 20 години вече. Никой не трябва да очаква членовете на тези групи да прекарат живота си, мислейки еднакво за инфлацията. Или за фондовата борса, или за безработицата, или за парите като цяло. Никой не трябва да очаква от тях да реагират на финансовата информация по един и същ начин. Никой не трябва да допуска, че те се влияят от едни и същи стимули. Никой не трябва да очаква от тях да се доверяват на съветите от един и същи източник. Никой не трябва да очаква от тях да са на едно и също мнение какво си струва, какво ще се случи понататък и кой е най-добрият път напред. Тяхното виждане за парите е формирано в различни светове. А когато случаят е такъв, възгледите за парите, които една група хора смята за скандални, може да се приемат като съвсем разумни в друга група хора. Преди няколко години, New York Times публикува репортаж за условията на труд в Foxconn, Големия тайвански производител на електроника. Условията често са ужасяващи и читателите справо са разстроени. Но тук идва забележителният отговор на племенника на китайска работничка в раздела за коментари. Леля Ми работи няколко години в това, което американците наричат «суетшоп». Работата й беше тежка, дълги часове, малка, заплата, лоши, условия на труд. Знаете ли какво правеше Леля Ми? Преди да започне работа в една от тези фабрики. Беше проститутка. Идеята да работиш в Суеет Шоп, според мен не е подобрение в сравнение с стария начин на живот. И знам, че Леля ми би предпочела да бъде експлоатирана от зълкапиталистически шеф за няколко долара, отколкото тялото и да бъде експлоатирано от много мъже срещу стотинки. Ето защо съм разстроен от мисленето на много американци. Ние нямаме същите възможности като Запада. Нашата правителствена уредба е различна. Страната ни е различна. Да, във фабриката трудът е тежък. Може ли да бъде по-добре? Може, но само ако го сравнявате с работата в Америка. Не знам какво да кажа. От една страна искам и се да възразя яростно. От друга страна искам да разбера. Но най-вече това е пример как различните преживявания могат да доведат до значително различаващи се гледни точки по теми, за които едната страна е приела, че трябва да са черно бели. Хората вземат своето решение за парите възоснова на информацията, с която разполагат в момента, и после я внасят в своя уникален мисловен модел за това как работи светът. Тези хора могат да бъдат погрешно информирани. Те може да имат непълна информация. Те може да не са силни по математика, може да бъдат убедени от недобросъвестен маркетинг или да нямат представа какво правят. Те може да преценяват погрешно последиците от своите действия. О, могат ли въобще? Но всяко финансово решение, което човек взема, е обосновано от този момент и е взето, след като е поставил съответните «чавки» в квадратчетата, които трябва да се отметнат. Човекът си създава свой разказ за това, което прави и защо го прави, и разказът се основава на неговите собствени преживявания. Да вземем един прост пример – лотарийните билети. Американците харчат за тях повече, отколкото за филми, видеоигри, музика, спортни събития и книги, взети заедно. А кой ги купува? Предимно бедни хора. Домакинствата с най-низки доходи в САЩ харчат средно 412 долара годишно за лотарини билети. Четири пъти повече, отколкото в групите с най-високи доходи. 40% от американците заявяват, че не разполагат с 400 долара за спешни случаи. Което ще рече, че тези, които купуват лотарийни билети за 400 долара, по принцип са същите хора, които казват, че не са могли да намерят 400 долара за спешен случай. Те се лишават от спасителни средства заради шанс едно на милиони за голяма печалба. Това ми се струва откачено. Вероятно и на вас ви се струва така. Но аз не съм в групата с най-низки доходи. Вероятно и вие не сте. Затова за мнозина е трудно да схванат подсъзнателните мотиви на купувачите на лотарини билети са ниски доходи. Но се напънете малко и ще можете да си представите нещо от сорта. Ние живеем от заплата до заплата и да спестим нещо, изглежда непостижимо. Перспективите за много по-висока заплата изглеждат недостижими. Не можем да си позволим хубави почивки, нови коли, здравни осигуровки или домове в безопасни квартали. Не можем да пратим децата си в колеж, без да затънем в дългове. Ние не разполагаме с голяма част от нещата, които вие, четящите книги за финанси, или вече притежавате, или имате голям шанс да получите. Купуването на билет за лотария е единственият начин в живота ни да се докоснем до мечтата да получим хубавите неща, които вие вече имате и приемате за даденост. Ние плащаме за мечта, а вие може би не го разбирате, защото вече живеете в мечтата. Ето защо купуваме повече билети от вас. Не е нужно да се съгласявате с тези разсъждения. Все пак е лоша идея да купуваш лотарийни билети, когато си разорен. Но мога да разбера защо продължават продажбите на лотарини билети. А тази идея, това, което правите, изглежда налудничаво, но до някъде разбирам защо го правите, разкрива корените на много от нашите финансови решения. Малци не вземат финансови решения единствено възоснова на електронна таблица. Вземат ги на масата по време на вечеря или на фирмена среща. На места, където личната история, вашият уникален поглед към света. Егото, гордостта, маркетингът и странните поптици се съчетават в един разказ, който въздейства друг важен момент, който помага да се обясни защо решенията за пари са толкова трудни и защо има толкова много лоши решения, е да се признае колко е нова тази тема. Парите съществуват отдавна. Смята се, че Алият, кралят на Лидия, на територията на днешна Турция, е въвел първата официална валута през 60 г. на Е. Но съвременните основи на паричните решения спестяването и инвестирането се базират на концепции, които са на бебешка възраст. Да вземем например пенсионирането. В края на 2018 в пенсионните сметки в САЩ има 27 трилиона долара, което ги прави основният двигател на решенията на обикновения инвеститор. особено самата концепция за правото на пенсия е най-много на две поколения. Преди Втората световна война повечето американци са работили до смъртта си. Такива са и очакванията, и реалността. Делът на мъжете на 65 и повече години в работната сила е над 50% до 40-те години на ХХВ. Фик. Трети, дял на мъжете над 65 години в работната сила. Социалното осигуряване има за цел да промени това, но първоначалните ползи от него са далеч от достойната пенсия. Първият чек от социалното осигуряване, който Айда Мейфулър усребрява през 1940 е за 22,54 долара или днешни 416 долара, коригирано с инфлацията. Едва през 80-те години на хх, средният чек от социалното осигуряване за пенсионерите надхвърля 1000 долара на месец, коригирани според инфлацията. Над една четвърт от американците на възраст над 65 години са класифицирани от Бюрото за преброяване като живеещи в бедност до края на 60-те години на ХХВ. Широко разпространено е убеждението, че всеки е имал частна пенсия. Но това е силно преувеличено. Институтът за изследване на обещетенията на служителите обяснява, само една четвърт от хората на 65 или повече години са имали пенсионни доходи през 1975. Дори сред това щастливо мълциство само 15% от доходите на домакинствата идват от пенсия. Нью Йорк Таймс пише през 1955 за нарастващото желание, но продължаваща неспособност за пенсиониране, да преформулираме една стара поговорка, всички говорят за пенсиониране, но очевидно мълци направят нещо по въпроса. Е Едва през 80-те години се утвърждава идеята, че всеки заслужава и трябва да има достойно пенсиониране. А начинът за постигане на това достойно пенсиониране винаги е бил в очакването, че всеки ще спести и инвестира собствените си пари. Позволете ми да повторя колко нова е тази идея. Планът 401, Кей, основният спестовен инструмент на американското пенсиониране не съществува до 1978. Планът Рот се ражда едва през 1998. Ако беше човек, той едва би достигнал възрастта за консумиране на алкохол. Никой не би трябвало да се изненадва, че мнозина от нас са слаби в спестяването и инвестирането за пенсия. Ние не сме луди, всички ние сме начинаещи, същото важи и за колежа. Делът на американците на възраст на 25 години с бакалавърска степен се е увеличил от по малко от 1 от 20 през 1940 до 1 от 4 през 2015. 10 средната такса за колеж през това време се е увеличила повече от 4 пъти, съобразено с инфлацията. 11 такава голяма и важна промяна, настъпила в обществото толкова бързо, обяснява защо например толкова много хора вземат лоши решения за студентските заеми през последните 20 години. Няма десетилетия натрупан опит, от който дори да се опитаме да се полжим. Трупаме го самите ние, същото се отнася и за индексните фондове, които нямат още 50 години. И за хедж фондовете, които възникват едва през последните 25 години. Дори широкото използване на потребителските кредити ипотеки, кредитни карти и лизинг на автомобили започва едва след Втората световна война, когато законът за правата на военнослужещите и ветераните улеснява милиони американци да вземат заеми. Кучетата са опитумени преди 10 000 години, но все още запазват някои черти от поведението на своите диви предци. А ние, с 20 до 50 години опит в съвременната финансова система, се надяваме да се адаптираме перфектно. За тема, която е толкова повлияна от емоциите, това е проблем, и помага да се обясни защо не винаги правим това, което трябва, с парите. Всички ние правим откачени неща с парите, защото всички ние сме сравнително нови в тази игра, а това, което изглежда шантаво за вас, може да е разумно за мен. Но никой не е от всички ние взимаме решения въз основа на нашите собствени уникални преживявания, които сякаш ни се струват разумни в дадения момент. Нека ви разкаже историята как Билл Гейт стана богат. Втори, късмет и риск – нищо не е толкова добро или толкова лошо. Колкото изглежда, късметът и рискът са братя и описват как всеки резултат в живота се определя от сили, различни от индивидуалните човешки усилия. Професорът от Нью-Йоркския университет Скот Галоуей има идея по въпроса, която е важно да помним при предценката за успеха и своя, и чуждия. Нищо не е толкова добро или толкова лошо, колкото изглежда, бил Гейтс попада в единствената гимназия в света, която разполага с компютър. Историята за това, как училището, Лейтсайд, кресиятъл се здобива с компютър, е забележителна. Бил Дъгъл е пилот във военноморските сили по време на Втората световна война. После става учител по математика и природни науки в гимназията. Той вярваше, че ученето по учебници не е достатъчно без опита от реалния свят. Също така той осъзна, че трябва да знаем нещо за компютрите, когато отидем в колеж, спомня си покойният вече съосновател на Microsoft, Пол Алън. През 1968 дъгъл предлага на клуба на майките към частното училище – Лейксайт да използват приходите от годишната си благотворителна разпродажба около 3000 штатски долара, за да се наеме компютър, Телетеп Модел 30, свързан към главния терминал на General Electric, за споделяне на компютърно време. Цялата тази идея за споделяне на времето бе измислена едва през 1965, казва по-късно Гейтс. Някой бе доста прозорлив. Повечето висши училища не разполагат с толкова модерен компютър. Колкото онзи, до който бил Гейтс, има достъп в 8 клас. И не може да му се насити. Гейтс е на 13 години през 1968, когато се среща с съученика си по Алън. Алън също е обсебен от компютъра на училището и двамата се сближават. Компютърът на Lakeside не е включен в основния учебен план, това е допълнителна учебна програма. Бил и Пол получават възможност да се забавляват с него в свободното си време, като оставят креативността си да се развихри след училище, късно през нощта, през уикендите. Те бързо се превръщат в компютърни експерти. По време на един от тези късни нощни сеанси, спомня си Алън, Гейтс му показал списание Fortune и попитал, как мислиш, какво е да управляваш компания от Fortune 500. Алън отвърнал, че няма представа. Може би някой ден ще имаме собствена компютърна компания, казал Гейтс. Днес Microsoft струва над 1 трилион долара. Няколко бързи сметки. През 1968 в света има приблизително 303 милиона души в гимназиална възраст, според ООН. Около 18 милиона от тях живеят в САЩ. Около 270 хиляди от тях живеят в щата Вашингтон. Малко над 100 хиляди от тях живеят в района на Сиатъл. И само около 300 от тях учат в гимназията, Лейтсайд. Започваме с 303 милиона, завършваме с 300-тен. Един на милион ученици в гимназиална възраст учи в гимназията, която разполага със съчетанието от пари и предвидливост, за да си купи компютър. Бил Гейтс случайно е един от тях. Гейтс не се съмнява какво означава това. Ако го нямаше, Лейксайт, нямаше да го има и, Microsoft, казва той пред абитуриентите на училището през 2005 Гейтс е невероятно умен и още по-трудолюбив, и като тинейджер има визия за компютрите, която дори повечето опитни компютърни менеджери не могат да схванат. Но той също така получава и предмината на един на милион, тъй като учив, в Lakeside. Нека сега да разкаже за приятеля на Гейтс, Кент Еванс. Той получава също толкова голяма доза от риска, брат на късмета. Бил Гейтс и Пол Алън се прочуват благодарение на успеха на Microsoft. Но в Лейксайт има и трети член на тази банда гимназисти компютърни вундеркинги. Кент Еванс и Бил Гейтс стават най-добри приятели в 8 клас. Както споделя самият Гейтс, Еванс е най-добрият ученик в класа. Двамата прекарват в разговори по телефона, цели часове, спомня си Гейтс в документалния филм, Инсид Билус, Барейн. Все още помня телефонния номер на Кент, казва той. 5257851. Еванс е толкова, на ти, с компютрите, колкото и Гейтс и Ялан. В Лейксайт се затрудняват да съставят ръчно учебния график на училището. Сложна задача да се съчетаят уроците на стотици ученици, така че да не се застъпват с други курсове. Училището възлага на Бил и Кент, в които са още деца по обикновените мерки да създадат компютърна програма за решаването на проблема. И тя заработва. За разлика от Пол Алън, Кент споделя бизнес на гласата и безкрайната амбиция на Бил. Кент винаги ходеше с едно голямо куфарче, като на адвокат, спомня си Гейтс. Постоянно планирахме какво ще правим след 5 или 6 години. Дали ще станем изпълнителни директори? Какво влияние ще имаме? Дали да не станем генерали, или да станем посланици, каквото и да бъде, бил и Кент знаят, че ще го направят заедно. Докато си спомня за приятелството си с Кент, Гейтс се натъжава. Щяхме да продължим да работим заедно. Сигурен съм, че щяхме да отидем заедно в колежа. Кент би могъл да стане основател на Microsoft, заедно с Гейтс и Аон. Но това никога няма да се случи. Кент загива като алпинист при злополука, преди да завърши гимназия. Всяка година в Съединените щати има около 30 смъртни случая на алпинисти, 12 вероятността да загинеш при катерена в гимназията, е приблизително 1 на милион. Бил Гейтс има късмета 1 на милион да поступи в Лейксайд. Кент Еванс се сблъсква с риск 1 на милион и никога не успява да завърши онова, което с Гейтс възнамерявали да постигнат. Същата сила, същата величина, но действаща в противоположна посока. Късметът и рискът описват една реалност как всеки резултат в живота се определя от сили, различни от индивидуалните усилия. Те са толкова сходни, че не можете да вярвате в едното, без да зачитате в същата степен и другото. И двете се случват, защото светът е твърде сложен, за да позволи на 100% от вашите действия да диктуват 100% от вашите резултати. Те са задвижвани от едно и също нещо, вие сте един човек в игра с 7 милиарда други и безброй движещи се елементи. Влиянието на случайни действия извън вашия контрол може да има по-голямо значение от тези, които съзнателно предприемате. Но и двете са толкова трудни и за измерване, и за приемане, че твърде често се пренебрегват. Срещу всеки Бил Гейт стои един Кент Еванс, който е също толкова умел и мотивиран, но се озовава от другата страна на рулетката на живота. Ако отдаваш на късмета и на риска дължимото уважение, ще осъзнаеш, когато преценяваш финансовия успех на хората, както своя, така и чуждия, че той никога не е толкова добър или толкова лош, колкото изглежда. Преди години попитах економиста Робърт Шилър, който спечели Нобелова награда за економика. Какво, което не можем да знаем за инвестирането, искаш да узнаеш? Точната роля на късмета е за успешните резултати, отговори той. Харесвам този отговор, защото никой не мисли сериозно, че късметът няма роля във финансовия успех. Но тъй като е трудно да се определи количествено и е твърде грубо да се допуска, че успехът на хората се дължи само на късмет, често той имплицитно се игнорира като фактор за успех. Ако аз кажа, в света има 1 милиард инвеститори, случайно да очакваш 10 от тях да станат милиардери предимно заради късмет, вие ще отговорите, разбира се. Но тогава, ако ви помоля да назовете имената на тези инвеститори директно в лицето им, вероятно ще откажете. Когато преценявате другите да се приписва успеха им на късмет, ви прави да изглеждате завистливи и подли, макар да знаем, че и това се случва. Когато преценявате себе си да приписвате успеха си на късмета, може да е твърде деморализиращо, за да го приемете. Економистът Башер Мазундер показа, че между доходите на братя има по-голяма корелация, отколкото поръстили тегло. Ако си богат и висок, повероятно е брат ти също да бъде богат, но не и да е също толкова висок. Според мен повечето от нас интуитивно са убедени, че това е вярно качеството на вашето образование и вратите, които се отварят за вас, са силно свързани с социално-економическия статус на родителите ви. Но намерете ми и двама богати братя и ще ви покажа двама мъже, които не смятат, че констатациите от това проучване се отнасят за тях. С неуспеха, който може да варира от фалит до отклоняване от личната цел също се злоупотребява. Провалилите се фирми не са ли полагали достатъчно усилия? Не са ли били добре обмислени и лошите инвестиции? Колебливата кариера на Мързел ли се дължи? Понякога да, разбира се. Но доколко, доста трудно е да се разбере. Всичко, към което си струва да се стремим, има по малко от 100% шанс да успее, а риската е точно онова, което се случва, когато се окажем от злощастната страна на това уравнение. Точно както при късмета, историята става твърде трудна, твърде объркана, твърде сложна, ако се опитаме да разграничим каква част от резултата се дължи на съзнателно решение и каква на риска. Например купувам акция, но пет години по-късно тя не е мръднала. На първо място, възможно е да съм взел лошо решение, като съм я купил. Възможно е също така да съм взел добро решение, при което е имало 80% шанс да спечеля пари, но просто съм се оказал на страната на злощастните 20%. Как да разбера кое кое е, сгрешил ли съм, или просто съм изпитал реалността на риска? Възможно е да се измери статистически дали някои решения са били разумни, но в реалния свят, във всеки дневието, ние просто не го правим. Прекалено трудно е. Предпочитаме простите истории, които са лесни за разбиране, но пък често са дяволски подвеждащи. След като прекарал години в средата на инвеститори и бизнес-лидери, осъзнах, че чуждият неуспех обикновено се приписва на лоши решения, докато нашите собствени неуспехи обикновено се дължат на тъмната страна на риска. Когато преценявам вашите неуспехи, най-вероятно ще предпочета простата история за причината и следствието, защото не знам какво се случва в главата ви. Постигна лош резултат, значи трябва да е причинен лошо решение, е историята, която ми звучи най-смислено. Но когато преценявам себе си, мога да измисля невероятен разказ, оправдаващ предишните ми решения и приписващ лошите резултати на Риска, на корицата на списание Форбс няма снимки на слаби инвеститори, които са взели добри решения, но са се озовали от към нещастната страна на риска. Почти със сигурност на корицата греят лицата на богати инвеститори, които са взели добри или дори безразсъдни решения. И са имали късмет, и в двата случая е подхвърлена една и съща монета, която случайно е паднала на различна страна. Опасното тук е, че всички ние се опитваме да разберем какво работи и какво не работи в света на парите. Кои инвестиционни стратегии работят, а кои не? Кои бизнес-стратегии работят, а и не? Как да забогатеем, как да избегнем бедността? Склонни сме да търсим полки, като наблюдаваме успехите и неуспехите и си казваме «Прави това, което направи тя, избегвай това, което направи той». Ако имахме магическа пръчица, щяхме да разберем точно какъв дял от тези резултати се дължи на действия, които могат да бъдат повторени, и не съвсем точно ролята на случайния риск или късмет, насочили тези действия по един или друг начин. Но ние нямаме магическа пръчица. Имаме мозък, който предпочита лесните отговори и не проявява особен апетит към нюансите така че идентифицирането на чертите, на които трябва да подръжаваме или които трябва да избягваме, може да е мъчително трудно. Позволете ми да ви разкажа още една история за човек, който също като бил Гейт се постигнал изключителни успехи, но е трудно да бъдат определени като дължащи се на късмет или умения. Корнелиус Вандербилт току-що е завършил поредица от бизнес-сделки за разширяването на железопътната си империя. Един от неговите бизнес-съветници се привежда, за да прошепне на Вандербилт, че всяка извършена от него транзакция нарушава закона. Боже мой, Джон, казва Вандербилт, Вандербилд, нали не предполагаш, че може да се управлява железница в съответствие с закона на щата Нью-Йорк, 13 Първата ми мисъл, когато прочето това, беше, заради такова отношение е постигнал толкова успехи. Законите не толерират железопътните линии по времето на Вандербилд. Затова той ги праща, подяволите, и въпреки всичко продължава напред. Вандер Билт е страхотно успешен магнат, така че е изкушаващо да разглеждаме потъпкването на закона про словото и жизненоважно за успеха му като дълбока мъдрост. Този проклет Визионер не позволява на нищо да му попречи, но не е ли опасен такъв анализ? Никой здравомислящ човек не би препоръчал очевидното нарушаване на закона като предприемачески похват. Можете лесно да си представите как историята на Вандербилд се оказва много по-различна престъпник, чиято млада компания е срината по съдебен ред, и тук имаме проблем. Може да хвалиш Вандербилд, задето пренебрегва закона със същата страст, в която критикуваш, Енрон, че правят същото. Може би единият е извадил късмет, като е избегнал ръката на закона, докато другите са попаднали към страната на риска. Джон Д. Рокфелер е подобен пример. Постоянното заобикаляне на закона веднъж се нарича компанията му «Неподобра от обикновен крадец», често е описвано от историците като забележител на бизнес хитрост. Може би е така, но кога историята минава от «Не допускайте остарелите закони да попречат на иновациите към «Вие сте извършили престъпление». Или колко малко би било нужно да се промени, за да може да се превърне от Рокфелер беше гений», опитайте да се получите от успехите му Рокфелер беше престъпник, опитайте да се получите от неговите бизнес провали. Съвсем малко трябва да се промени, какво ме интересува законът, казва веднъж Вандербилт: нямам ли власт. Той има власт и успява. Но е лесно да си представим, че това са последните думи от една история със съвсем различен резултат. Границата между смелост и безразсъдство може да бъде доста тънка. А когато не даваме правилната оценка на риска и късмета, тя често е и невидима. Бенджамин Греем е известен като един от най-големите инвеститори на всички времена, баща на инвестициите в стойности ранен ментор на Уорен Бъфет. Но по голямата част от инвестиционния успех на Бенджамин Греем се дължи на притежаването на огромен дял от акции на G, а това, по негово признание, нарушава почти всяко правило за диверсификация, което самият Греем е изложил в известните си текстове. Къде минава тъмката граница между смело и безразсъдно? Не знам. Грем пише за своята лудост ICO, Една късметлийска пауза или едно изключително хитро решение можем ли да ги разграничим? Не е лесно. По същия начин снятаме Марк Зукърбърг за гений, защото през 2006 отказва предложението на Yahoo! да купят компанията му за едно милиард долара. Той е видял бъдещето и се придържа към уражията си. Но хората критикуват толкова разпалено заради отказа на огромната оферта за изкупуване тези глупаци трябваше да вземат парите, докато можеха. Какъв е урокът за предприемачите тук? Нямам представа, защото рискът и късметът са трудни за определене. Има много примери за това. Безброй богатства и провали с резултат от прилаганите лостове. Най-добрите и най-лошите менеджери притискат служителите си възможно най-силно. Клиентът винаги е прав. Клиентите не знаят какво искат, са две еднакво популярни бизнес мъдрости. Границата между вдъхновяващо смело и глупаво безразсъдно може да бъде дебела милиметър и видима единствено след поглед назад. Рискът и късметът са близнаци. Този проблем не е лесен за решаване. Трудното идентифициране на какво е късмет, какво е умение и какво е риск, е един от най-големите проблеми, с които се сблъскваме когато се опитваме да открием най-добрия начин за управление на парите, но две неща могат да ви насучат в правилната посока. Внимавай кого хвалиш и на кого се възхищаваш. Внимавай кого гледаш от високо и като кого не искаш да станеш. Или просто бъди внимателен, когато приемаш, че 100% от резултатите могат да се дължат на усилията и решенията. Когато ми се роди син, написах му писмо, в което се казваше «Някои хора се раждат в семейства», които насърчават образованието, други са против. Някои се раждат в процъфтяващи економики, насърчаващи предприемачеството, други се раждат сред война и бедност. Искам да имаш успехи и искам да ги заслужиш. Но осъзнай, че не всички успехи се дължат на упорите работа и не цялата бедност се дължи на мързел. Има и това предвид, когато съдиш хората, включително и себе си. Затова се фокусирайте по-малко върху конкретни индивиди и казуси, а повече върху по-обхватни модели. Изучаването на конкретен човек може да бъде опасно, тъй като сме склонни да изучаваме примери за крайности милиардерите, изпълнителните директори или масовите провали, които преобладават в новините. Подобни примери често са най-малко приложими в други ситуации, предвид тяхната сложност. Колкото по-екстремен е резултатът, толкова по-малко вероятно е да приложиш неговите уроци в собствения си живот, защото е толкова по-вероятно резултатът да е повлиян от екстремни върхове на късмета или риска. Ще се доближите до приложимите изводи, ако търсите широки модели на успех и неуспех. Колкото по-често срещане моделът, толкова по е той за вашия живот. Опитът да се подражава на инвестиционния успех на Лорен Бъфет е труден, тъй като резултатите му са толкова екстремни, че ролята на късмета в целостните постижения е много висока, а късметът не е нещо, на което можете надежно да подражавате. Но осъзнаването, както ще видим в глава 7, че хората, които поставят под контрол своето време, обикновено са пощастливи в живота, е достатъчно широко и често срещано наблюдение, така че можете да направите нещо с него. Любимият ми историк, Фредерик Луис Алън, през цялата си кариера описва живота на средния американец, как са живели, как са се променяли, какво са работили, какво са ели за вечеря и т.н. От подобни широки наблюдения могат да се извлекат по-важни уроци, отколкото от изучаването на екстремните герои, които доминират в новините. Бил Гейтс казва някъде: Успехът е лош учител. Съблазни умните хора да си мислят, че не могат да загубят. Когато нещата вървят изключително добре, не забравяйте, че това не е толкова добре, колкото си мислите. Не сте непобедими и ако разбирате, че късметът ви е донесъл успех, трябва да вярвате и в близнака на късмета, риска, който може да преобърне историята много бързо. Но същото въжи и в другата посока. Неуспехът също може да бъде лош учител, защото съблазни умните хора да мислят, че решенията им са ужасни, докато понякога те просто отразяват безмилостните реалности на риска. Номерът, когато се сблъскваш с неуспех, е да подредиш финансовия си живот така, че лошата инвестиция тук или пропуснатата финансова цел там да не те унищожат, за да можеш да продължиш да играеш, докато залозите не се променят в твоя полза. Но поважното е, че щом признаваме ролята на късмета за успеха и ролята на риска за провала, това означава, че трябва да си прощаваме и да оставяме място за разбирането, когато преценяваме неуспехите. Нищо не е толкова добро или толкова лошо, колкото изглежда. Сега нека да разгледаме историите на двама мъже, които са си изпитали късмета. Трети, никога не е достатъчно, когато богатите хора вършат безумия. Джон Богъл, основателят на «Вангард», който почина през 2019, веднъж разказа една история за пари, открояваща нещо, за което не мислим достатъчно, на празненство, организирано от милиардер на остров Шелтър, Кърт обръща внимание на приятеля си Джозеф Хелър, че техният домакин, управител на хедж фонд, е спечелил за един ден повече пари, отколкото Хелър с невероятно популярния си роман, параграф 22, откакто е публикуван. Хелър отговаря, да, но аз имам нещо, което той никога няма да има, на мен ми е достатъчно. Достатъчно, бях зашеметен от простата красноречивост на тази дума зашеметен по две причини, първо, защото бях получил през живота си толкова много, и второ, защото Джозеф Хелър не би могъл да бъде поточен. За съществена част от нашето общество, включително за мнозина от най-богатите и могъщите, днес изглежда няма предел за достатъчно. Толкова проницателно и толкова изразително. Позволете ми да дам два примера за опасностите от това никога да не ти е достатъчно и да споделя на какво могат да ни научат. Ражат бупта е роден в кълкута и осиротява като тинейджер. Хората казват за мълцината привилегировани, че започват живота си от трета база, но гупта дори не е виждал стадион за бейсбол. Постигнатото от него с такъв старт е феноменално. На около 45 години бупта вече е главен изпълнителен директор на McKinsey, най-престижната консултантска фирма в света. Той се пенсионира през 2007, за да заеме постове в ООН и в Световния економически форум. Партнира си в благотворителната дейност с Бил Гейтс. Заседава в съветите на директорите на пет публични компании. Тръгнал от бедните квартали на Калкута, Бупта става един от най-успешните живи бизнесмени. Заедно с успеха идва и огромно богатство. Смята се, че към 2008 състоянието на губта възлиза на 100 милиона долара, 14 това е непостижима сума за повечето хора. При 5% годишна доходност толкова пари генерират почти 600 долара на час 24 часа в денонощието. Може да направи всичко, което иска в живота. А по всичко изглежда, че той иска просто да бъде обикновен притежател на 100 милиона. Ражът Гупта иска да бъде милиардер. И го иска силно. Гупта е член на съвета на директорите на Голдман Sachs, където е заобиколен от някои от най-богатите инвеститори в света. Един инвеститор, цитирайки приходите на магнатите на частния капитал, описва Гупта така, мисля, че той искаше да влезе в този кръг. В кръга на милиардерите, нали така? Голдман е кръг на стотиците милиони, нали така? 15. Точно така, ето защо гупта си намира на странична сделка. През 2008, когато Голдман Sachs се сблъскват с гнева заради финансовата криза, Лорен Бъфет планира да инвестира 5 милиарда долара в банката, за да й помогне да оцелее. Като член на управителния съвет на Голдман, гупта научава за тази транзакция преди обществеността. Това е ценна информация. Оцеляването на «Голдман» е под съмнение, а при подкрепата на Бъфет със сигурност цената на акциите и ще скочи. 16 секунди, след като научава за предстоящата сделка, бупта, на когато са се обадили по време на заседанието на управителния съвет на «Голдман», затваря телефона, а после набира един менеджер на хедж фондове на име Рач Раджарътнъл. Обаждането не е записано, но Раджарътнъл веднага купува 175 000 акции на «Голдман Сакс». Така че можете да се досетите какво е обсъждано. Сделката на Бъфец, Голдман, е обявена публично часове по-късно. Акциите на «Голдман» по-скъпват. Раджарът нам спечелва бързи 1 милион долара. Това е само един пример за предварително известна тенденция. Комисията по ценните книжа и борсите твърди, че съветите, от кухнята, са донесли на глупта печалба от 17 милиона долара. Лесни пари и още по-лесно дело за прокурорите. Губта и Раджарът нам влизат в затвора за търговия с вътрешна информация, кариерата и репутацията им са разрушени безвъзвратно. Сега да погледнем към Бърни Мадов. Престъплението му е добре известно. Мадов е най-известният създател на «Схема на Понци», след самия чар Понци. Мадов мами инвеститорите в продължение на две десетилетия преди да бъде разкрито престъплението му по ирония на съдбата само седмици след акцията на Гупта. Но се пренебрегва, че Мадов, подобно на Гупта, е нещо повече от измъмник. Преди схемата на Понци, която прави Мадов известен, той е изключително успешен и законопослушен бизнесмен. Мадов е маркетмейкър, човек, който свързва купувачите и продавачите на акции. И е много добър в това. Ето как, Wall Street Journal описва посредническата компания на Мадов през 1992-ри, той е изградил високорентабилна фирма за ценни книжа – Бърнартвън Мадов Investment Securities, която отклонява голям брой борсови сделки от Нью-Йоркската борса. Средният дневен обем от 740 милиона долара на сделките, извършвани по електронен път от фирмата – Мадов, извън борсата, е равен на 9% от оборота на борсата в ню йорк Фирмата на Гана Мадов може да извършва сделки толкова бързо и ефтино, че всъщност плаща на други брокерски фирми по един цент на акция, за да изпълнява поръчките на техните клиенти, като се възползва от разликата между цените за търсене и предлагане, на които се търгуват повечето акции. Това съвсем не е неточно журналистическо описание на измамата, която предстои да бъде разкрита. Посредническата фирма на Мадов е легитимна. Бивш него служител споделя, че този клон от бизнеса на Мадов е генерирал между 25 и 50 милиона долара годишно. Легитимният, неизмамен бизнес на Бърни Мадов е много успешен по всички мерки. Благодарение на него той става изключително и законно заможен. И все пак, измамата. Въпросът, който трябва да зададам както на губта, така и на Мадов, е защо човек със състояние от стотици милиони долари и ламти толкова отчаяно за още пари? че рискува всичко, за да натрупа повече. Престъпление, извършено от хора на ръба на оцеляването, е едно. Веднъж нигерийски измъник заяви пред Нью Йорк Таймс, че се чувства виновен, защото е нарани от другите, но заради бедността не чувстваш болката, 16. Но стореното от губта и Мадов е различно. Те вече имат всичко, невъобразимо богатство, престиж, власт, свобода. И захвърлят всичко това, защото искат още. Те нямат усещане за достатъчно. Това са крайни примери, но съществуват и некриминални версии на такова поведение. В хедж фонда Long Term Capital Management работят брокери с лични състояния от 10 и 100 милиони долари, като по-голямата част от тяхното богатство е инвестирано в собствени фондове. Но после те поемат толкова големи рискове в стремежа си да спечелят още повече, че успяват да загубят всичко през 1998, в разгара на най-големия бичи пазар и най-силната економика в историята. По-късно Бафет Бъфет казва, за да спечелят пари, които нямаха и от които нямаха нужда, те рискуваха това, което имаха и от което имаха нужда. А това е глупаво. Просто е съвсем глупаво, да рискувате нещо, което е важно за вас, за нещо, което е маловажно за вас, просто няма никакъв смисъл. Няма причина да рискувате това, което имате и от което имате нужда. Заради нещо, което нямате и от което не се нуждаете. Това е едно от онези неща, които са точно толкова очевидни, колкото са и пренебрегвани. Малцина от нас някога ще имат 100 милиона долара, както бупта или мадов. Но съществен процент от онези, които четат тази книга, в даден момент от живота си ще спечелят от заплата или ще разполагат с сума, достатъчна, за да си позволят всяко разумно нещо, от което се нуждаят, и много от онова, което желаят. Ако сте един от тези читатели, запомнете няколко неща. Първи, най-трудното финансово умение е да накараш целта си да спре да се движи. Но то е и едно от най-важните. Ако очакванията нарастват с резултатите, няма логика да се стремите към повече, защото ще почувствате същото и след допълнителните усилия. Опасно е, когато усещането да имаш повече-повече пари, повече власт, повече престиж. увеличава амбицията по бързо от удовлетворението. В този случай една крачка напред изтласква целта с две крачки напред. Имаш чувството, че изоставаш и единственият начин да наваксаш е да поемаш все повече и повече рискове. Съвременният финансов капитализъм умее добре две неща – да генерира богатство и да генерира завист. Може би те вървят ръка за ръка, желанието да надминеш връстниците си може да бъде стимул за упорит труд. Но животът не е никак забавен без усещането за достатъчно. Както се казва, щастието е просто резултатът минус очакванията. Втори, проблемът е социалното сравнение. Да вземем бейсболиста новобранец който печели 500 000 долара годишно. По всички мерки той е богат. Но да предположим, че той играе в един отбор с Майк Траут, който има 12 годишен договор за 430 милиона долара. В сравнение с него новобранецът е направо безпаричен. Но да помислим за Майк Траут. 36 милиона долара на година са безумно голяма сума пари. Но за да влезеш в списъка на 10 най-добре платени менеджери на хедж фондове през 2018, трябва да печелиш поне 340 милиона долара годишно. 18 сета менеджерът на хедж фонд, който прави 340 милиона долара годишно, се сравнява с 5 ток топ менеджера на хедж фондове, които са спечелили поне 770 милиона долара през 2018. Тези топ менеджери поглеждат към хора като Лоран Бъфет чието лично състояние се е увеличило с 3,5 милиарда долара през 2018, а някой като Бъфет може би гледа напред към Джеф Безос, чиято нетна стойност се е увеличила с 24 милиарда долара през 2018 сума, която означава, че е печелил повече на час, отколкото богатият бейсболист за цяла година. Става дума за това, че таванът на социалното сравнение е толкова висок, че на практика никой не го достига никога което означава, че тази битка никога не може да бъде спечелена, или че единственият начин да спечелиш, е за начало да не се биеш да приемеш, че може да имаш достатъчно, дори ако то е по малко от онова, което има тези около теб. Мой приятел отива всяка година на поклонение в Лас-Вегас. Веднъж попитал един дилър, на какви игри играете и в какви кази не залагате. Дилърът отговорил убийствено сериозно: Единственият начин да спечелиш в казино в Лас Вегас е да излезеш веднага, щом влезеш. Точно така стоят нещата и с играта да се опитваш да бъдеш в крак с богатството на други хора. Трети, достатъчно не значи твърде малко. Идеята да имаме достатъчно може да изглежда като консерватизъм, загърващ възможностите и потенциала. Не мисля, че е така. Достатъчно, означава да осъзнаваш точно обратното, че ненаситният апетит са повече ще те тласне до точката на съжаление. Единственият начин да разбереш колко храна можеш да изядеш, е да се тъпчеш, докато не се поболеж. Мълци не се опитват, защото никоя е наслада от ястие не си заслужава неприятното преживяване от повръщането му. По някаква странна причина същата логика изобщо не се прехвърля върху бизнеса и инвестициите. Мнозина престават да посегат за още, едва когато се разворят и са принудени да го направят. Това може да бъде нещо невинно, като прегарянето в работата или рискованото затъване в инвестиции, които не можеш да си позволиш. От друга страна, на света ги имат такива като Ражат Бупта и Бърни и Мадов, които прибягват до кражбата, защото според тях си струва да се посегне към всеки долар, независимо от последиците. Така или иначе, неспособността да се откажеш от някой потенциален долар в крайна сметка ще ти се отрази. Четвърти, има много неща, които не си струва да рискуваме никога, независимо от потенциалната печалба. След като излиза от затвора, Ражат Гупе казва пред Нью Йорк Таймс, че си е научил урока, не се привързвайте прекалено към нищо към своята репутация, към своите постижения или нещо друго. Като си помисля сега, какво значение има? Окей, okay, тази история несправедливо унищожи репутацията ми, но това щеше да бъде притеснително само ако много държах на репутацията си. Това изглежда като възможно най-лошата полка от неговото преживяване и ми се струва утешително самоуправдание на човек, който отчаяно иска да си върне репутацията, но знае, че я е загубил безвъзвратно. Репутацията е безценна. Свободата и независимостта са безценни. Семейството и приятелите са безценни. Да бъдеш обичаното нези, които искаш да те обичат, е безценно. Щастието е безценно, а най-добрият начин да запазите тези неща е да знаете кога е време да спрете да поемате рискове, които могат да им навредят. Да осъзнавате кога имате достатъчно. Добрата новина е, че най-мощният инструмент да си създадеш усещане за достатъчно е удивително прост и не изисква поемане на рискове, които могат да нанесат щети на някое от тези неща. Четвърти – Объркващото капитализиране – 81,5 милиарда долара от нетното състояние на Уорен Бъфет с общ размер от 84,5 милиарда са натрупани след 65-ия му рожден ден. 19. Нашите умове не са създадени да се справят с подобни абсурди. Уроците от една област често могат да ни разкрият нещо важно за други, несвързани области. Да вземем милиардите години на ледниковите епохи и това, което те ни учат за умножеването на парите ни. Нашите научни познания за Земята са по-скорошни, отколкото си мислите. За да разберем как е устроен светът, често се налага да правим сундажи дълбоко под повърхността, нещо, което доскоро не бяхме в състояние да правим. Исак Ньютон изчислява движението на звездите стотици години, преди да разберем някои от основните закони на нашата планета. Едва през 92 век учените постигат съгласие, че Земята е била покрита след през много периоди, 20 събрани са прекалено много доказателства, за да се твърди друго. По цялата планета са разпръснати следи от замръзнал някога свят, огромни камъни, разхвърляни на произволни места, скални масиви, нацепени на тъмки слоеве. От доказателствата става ясно, че не е имало един ледников период, а пет отделни, които можем да измерим. Количеството е енергия, необходимо за замразяването на планетата, разтопяването и на ново и пък замразяването и е потрясаващо. Какво на Земята може да е причинило тези цикли? Това би трябвало да е най-мощната сила на нашата планета. И е, но не така, както бихме очаквали. Съществуват различни теории защо е настъпила ледниковата епоха. Поради нейното огромно геоложко влияние, теориите са също толкова мащабни. Смята се, че издигането на планински вериги може да е измести оземните ветрове така, че да се промени климатът. Други подкрепят идеята, че заледяването е естественото състояние, прекъснато от масивни вулканични изригвания, довели до затоплянето. Но никой от тези теории не може да обясни цикъла на ледниковите епохи. Разтежът на планински вериги или някакъв голям вулкан могат да обяснят една ледникова епоха. Не могат да обяснят цикличното повторение на пет. В началото на ХХ век сръбският учен Милутин Миланкович изучава позицията на Земята спрямо други планети и развива теорията за ледниковите епохи, за която сега знаем, че е точна. Гравитационното привличане между Слънцето и Луната влияе меко на движението и наклона на орбитата на Земята спрямо Слънцето. По време на някои части от този цикъл, който може да продължи десетки хиляди години, всяко полукълбо на Земята получава малко повече или малко по-малко слънчева радиация, отколкото преди. И от тук започва забавната част. Теорията на Миланкович първоначално предполага, че наклонът на земните полукълба причинява сурови зими, достатъчно студени, за да се покрие планетата след. Но руският метеоролог Владимир Копен се вглежда задълбочено в проучванията на Миланкович и открива забележителен нюанс. Умерено хладните лета, а не студените зими, са виновниците за заледяването. То започва, когато през лятото никога не се затопля достатъчно, за да се стопи снегът от предишната зима. Остатъчната ледена основа улеснява натрупването на сняг през следващата зима което увеличава шансовете снега да остане и през следващото лято, а това води до още повече натрупвания през следващата зима. Постояният сняг отразява повечето от слънчевите лъчи, което усилва охлаждането, а това пък води до повече снегова лежи и та, на, и та, на. В рамките на неколко стотин години сезонното снежно покритие прераства в континентален леден пласт. Същото се случва и в обратен ред, когато поради наклона на орбитата пада повече слънчева светлина, която стопява по голямата част от зимната снежна покривка. Тя ще отразява по малко светлина през следващите години, а това увеличава температурите и води до по малко сняг през следващата година и т.н. Цикълът е такъв. Удивителното е колко значим резултат може да се получи от относително малка промяна в условията. Започва се с тънах свой сняг, останал от прохладното лято, за който никой не би се загрижил, а след това, докато ти мигне окото, цялата земя е покрита след с километри дебелина. Както казва глациоложката Гуен не ненепременно количеството сняг причинява ледената покривка, а фактът, че снегът, макар и малко, остава траен. Големият извод от ледниковите епохи е, че не се нуждаеш от огромни усилия, за да постигнеш огромни резултати. Ако нещата се съчетаят, ако малкият растеж послужи като гориво за бъдещ растеж, малката начална база може да доведе до толкова необикновени резултати, че сякаш противоречат на логиката. Може да противоречат до такава степен, че да подцениш какво е възможно, откъде идва растежът и до какво може да доведе. Същото е и с парите, на 2000 книги са посветени на това как Оран Бъфет е натрупал своето състояние. Много от тях са прекрасни, но малко от тях обръщат достатъчно внимание на най-простия факт – богатството на Бъфет не се дължи само на това, че е добър инвеститор, а на това, че е добър инвеститор още буквално от както е бил дете. В момента, в който пиша, нетната стойност на състоянието на Лорен Бъфет е 84,5 милиарда долара. От тях 84,2 милиарда долара са натрупани след 50-ия му рожден ден, 81,5 милиарда долара след като достига пенсионна възраст на около 65 години. Уорън Бъфет е феноменален инвеститор. Но ще пропуснете съществен момент, ако припишете целият успех на инвеститорската му проницателност. Истинският ключ към успеха му е, че той е феноменален инвеститор в продължение на 3-4 век. Ако беше започнал да инвестира на 30 години и се беше пенсионирал на 60, малко хора щяха да са чували за него. Да направим един малък мисловен експеримент. Бъфет започва да инвестира сериозно, когато е на 10 години. По времето, когато става на 30, нетната стойност на състоянието му е 1 милион долара, или 9,3 милиона долара, коригирани с инфлацията. Ами ако той беше по-нормален човек и беше прекарал младостта си в изучаване на света и в търсене на призванието си, а на 30 години нетната му стойност е, да речем, 25 000 долара. И да приемем, че той пак постига същата изключително годишна доходност на инвестициите, която успява да генерира 22% годишно, но се отказва да инвестира и се оттегля на 60 годишна възраст, за да играе голф и да прекарва времето си в съвнуците. Каква би била приблизителната оценка на неговата нетна стойност днес? Не 84,5 милиарда долара, а 11,9 милиона долара. 99,9% по малко от настоящата монетна стойност. На практика целият финансов успех на Лорен Бъфет може да се свърже с финансовата база, която изгражда през юношеството си, и с дълголетието на инвестирането, което поддържа на постари години. Умението му е да инвестира, но тайната е времето. Ето как действа капитализирането. Да помислим за това по друг начин. Бъфет е най-богатият инвеститор на всички времена. Но той всъщност не е най-добрият поне когато това се измерва със средната годишна доходност. Джим Саймънс, ръководител на хедж фонда Renaissance Technologies, постига 66% годишно от 1988 на сам. Никой дори не се доближава до този рекорд. Както току-що видяхме, Бъфет постига приблизително 22% годишно, т. три пъти по-малко. В момента, в който пиша, нетната стойност на състоянието на Саймънс е 21 милиарда долара. Той е и знам колко нелепо е звучи това, предвид цифрите, с които си имаме работа с 75% по-малко богат от Бъфет. Защо е такава разликата, щом Саймънс е по-добър инвеститор? Защото Саймънс открива своя инвестиционен подход едва на 50 годишна възраст. Той е разполагал с по-малко от половината години на Бъфет, за да прилага капитализирането. Ако Джеймс Саймънс беше печелил по 66% годишно през 70 годишния период, за който Бъфет натрупва своето богатство, той би струвал, моля, не дишайте, 63 квинтилиона 900 780 и 781 трилиона 780 милиарда 748 милиона и 160 хиляди долара. Това са умопомрачителни и фантастични цифри. Става дума за това, че изглеждащите малки промени в предположенията за растеж могат да доведат до фантастични цифри. И така, когато изучаваме защо нещо е станало толкова могащо, колкото е защо е настъпил Ледников период или защо Лоран Бъфет е толкова богат, ние често пренебрегваме ключовите двигатели на успеха. Чувал съм много хора да казват, че първият път, когато видели таблица със сложни лихви или някоя от тези истории за това колко повече бихте имали при пенсионирането, ако започнете да спестявате през 20-та си година. А не от 3 сетата, е променило живота им, но вероятно не е това, което е можело да направи, е да ги изненада, защото резултатите интуитивно не изглеждат правилни. Линейното мислене е много по-интуитивно от експоненциалното. Ако ви помоля да изчислите 8 плюс 8 плюс 8 плюс 8 плюс 8 плюс 8 плюс 8 плюс 8 плюс 8 на ум, можете да го направите за няколко секунди. Сборът е 72. Ако ви помоля да изчислите 8x8x8x8x8x8x8x8, x x 8 8 главата ви ще се пръсне. Отговорът е 134 милиона 217 хиляди 728. През 50-те години, IBM създава твърд диск с капацитет 3,5 мегабайта. Към 60-те години на ХХ век се стига до няколко десетки мегабайта. Към 70-те години устройството Winchester на IBM съдържа 70 мегабайта. Понататък дисковете стават експоненциално по малки по размер и с повече място за съхранение. Типичният компютър в началото на 90-те години на ХХ век разполага с 200 500 мегабайта. А после, бум, истинска експлозия, 1999, iMac на Apple. Се предлага с твърд диск от 6 гигабайта. 2003-120 гигабайта в PowerMAT. 2006-250 гигабайта в новия iMac. 2011 твърд диск с 4 терабайта. 2017-ти твърд диск от 60 терабайта. 2019-ти твърд диск от 100 терабайта. Да обобщим, от 1950 до 1990 растат е 296 мегабайта. От 1990 до днес е 100 милиона мегабайта. Ако си бил технологичен оптимист през 50-те години, може би си предвидил, че практическият капацитет за съхранение ще стане 1000 пъти по-голям. Може би 10 000 пъти по-голям, ако гадаеш смело. Малци не биха казали, 30 милиона пъти по голям през живота ми. Но става тъкмо това, контраинтуитивният характер на капитализирането кара дори и най-умните от нас да пренебрегват неговата сила. През 2004 бил Гейтс критикува новата поща, джимейл, чудейки се защо на някого ще му трябва цял гигабайт памет. Стивън Леви пише, въпреки неговата съпричастност към модерните технологии, манталитетът му е вкоренен в старата парадигма на капацитета за съхранение като стока от първа необходимост, която трябва да бъде пестена. Трудно е да свикнем с това колко бързо могат да нарастват нещата. Опасността е, че когато капитализирането не е интуитивно, ние често пренебрегваме неговия потенциал и се фокусираме върху решаването на проблемите чрез други средства. Не защото прекаляваме с мисленето, а защото рядко се спираме, за да обмислим възможностите за капитализиране. Нито една от двете хиляди книги, посветени на успеха на Бъфет, не е озаглавена. Този човек инвестира последователно в продължение на 3-4 век. Но знаем, че тъкмо това е ключът към поголямата част от успеха му. Просто е трудно да схванеш тази математика, защото не е интуитивно. Има книги за економическите цикли, за търговските стратегии и секторните залози. Но най-въздействащата и важна книга трябва да се казва «Мълчи и чакай». Тя има само една страница с дългосрочна диаграма на економическия растеж. Практическият извод е, че на контраинтуитивността на капитализирането може би се дължат повечето разочароващи сделки, лоши стратегии и успешни опити за инвестиране. Не можем да обвиняваме хората, че посвещават всичките си усилия усилия да научат и да направят нещо на опитите да постигнат най-висока възвръщаемост на инвестициите си. Интуитивно това е изглежда най-добрият начин да забогатееш. Но сполучиевото инвестиране не означава задължително да се постигне най-висока доходност, тъй като най-високата доходност обикновено е еднократно попадение. Не може да се повтори. Сполучивото инвестиране означава да постигнеш доста добра възвръщаемост, към която можеш да се придържаш и която може да се повтаря за най-дълъг период от време. Тогава се развихля капитализирането, обратното постигането на огромна възвръщаемост, която не може да бъде удържана води до някои трагични истории. Пети – да станеш богат, срещу – да останеш богат. Доброто инвестиране не означава задължително да вземаш добри решения. Това означава никога да не се издънваш. Има милион начини да забогатееш и купиш такива книги по въпроса. Но има само един начин да останеш богат някаква комбинация от пестеливост и параноя. И това е тема, която не обсъждаме достатъчно. Нека започнем с една бърза история за двама инвеститори, които не се познават, но чието пътища се пресичат по интересен начин преди почти век. Джеси Ливърмур е най-големият търговец на фондовите пазари по това време. Роден през 1877, той става професионален търговец още преди повечето хора да узнаят, че може да се прави нещо подобно. На 30 години той вече струва коригирания с инфлацията еквивалент на 100 милиона долара. Към 1929 Джеси Ливърмур вече е един от най-известните инвеститори в света. Сривът на фондовия пазар през тази година, когато започва голямата депресия, затвърждава наследството му в историята. Повече от една трета от стойността на фундовия пазар е заличена през октомври 1929, в дните, които по-късно са наречени Черния понеделник, Черния вторник и Черния четвъртък. Съпругата на Ливърмур, Дороти се бои от най-лошото, когато съпруга ти се връща от дома на 29 октомври. Из Нью-Йорк се разпространява вестта за самоубийства на спекуланти от Лолстрит. Тя и децата й посрещат разплакани Джеси на вратата, а майка й е толкова разстроена, че се скрива в другата стея с писъци. Според биографа Том Рубитън Джеси застива объркан за няколко мига, преди да осъзнае какво се случва. След това той съобщава новината на семейството си, с гениален усет и късмет. Той застанал на къси позиции на пазара, като заложил на спад на акциите. «Искаш да кажеш, че не сме разорени», пита Дороти. Нескъпа, току-що имах най-добрия си борсов ден, ние сме страхотно богати и можем да правим каквото ни харесва, казва Джейси. Дороти хуква при майка си, за да и каже да млъкне. За един ден Джейси Ливърмур спечелва еквивалента на днешни на 3 милиарда долара. През един от най-лошите месеци в историята на фундовия пазар, той се превръща в един от най-богатите хора в света. Докато семейството на Ливърмур празнува своя невероятен успех, един друг мъж обикаля от на улиците на Нью-Йорк. Ейбрахам Джермански е мултимилионер, предприемач в областта на недвижимите имоти, който натрупва състояние през бурните 20 години от началото на ХХВ. Докато економиката процъфтява, той прави това, което на практика правят всички други преуспяващи нью в края на 20-те години, инвестира сериозно на растящия фондов пазар. На 26 октомври 1929 Нью Йорк Таймс публикува статия, която представя в два абзаца един трагичен край. Бърнард Х. Сандуар, адвокат с кантора на Бродуей 225, беше помолен вчера сутринта от Гажа Ейбрахам Германски от Маунт Върнан да й помогне да намери съпруга си, изчезнал от четвъртък сутринта. Сандуар каза че Джърмански, който е на 50 години и търгува с недвижими имоти, е инвестирал масивно в акции. Според Сандуар, гъжа Джърмански споделила, че нейна приятелка е видяла съпруга и късно в четвъртък на уолл близо до борсата. Според информаторката съпругът е късал на малки перченца телеграфна лента и ги разпръсвал по тротоара, докато вървял към Бродуей. И това, доколкото е известно, е краят на Ебрахам джермански. Тук имаме контраст. Катастрофата през октомври 1929 прави Джеси Ливърмур един от най-богатите хора в света. Тя съсипва и Брахам и може би отнема живота му. Но щом прескочим 4 години напред, историите отново се пресичат. След удара си през 1929 Ливърмур, преливащ от увереност, прави все по-големи залози. Надхвърля все повече собствения си капитал, дълговете му набъбват и накрая губи всичко на фондовия пазар. Разорен и опозорен, той изчезва за два дни през 1933 и съпругата му тръгва да го търси. Джейси Лай оператор на фондовата борса от парка Веню 1100, е изчезнал и не е виждан от 15,00 часа вчера. Пише, Нью Йорк Таймс, през 1933 връща се, но съдбата му е предопределена. В крайна сметка Ливърмур отнема живота си. Времената са различни, но германски и Ливърмур имат нещо общо в характерите си, и двамата са много умели в забогатяването, но еднакво не умели в това да останат богати. Дори ако «богат» не е определение, което бихте употребили за себе си, уроците от тази история въжат за всички, на всякакви равнища на доходите. Да спечелиш пари – е едно. Да ги запазиш – е друго. Ако трябва да обобщи успеха с парите с една дума, тя би била – оцеляване. Както ще видим в глава 6, 40% от компаниите които са били достатъчно успешни, за да станат публично търгувани, загубват ефективно цялата си стойност с течение на времето. Списъкът на Форд 400 с най-богатите американци се обновява средно с 20% на десетилетие по причини, които не са свързани с смърт или прехвърляне на парите на друг член на семейството. Капитализмът е труден, но част от причините това да се случва, е, че печеленето на пари и запазването на пари са две различни умения. Печеленето на пари изисква поемане на рискове, оптимизъм и самоотверженост, но запазването на парите изисква да не се поемат рискове. Изисква смирение и опасения, че това, което си постигнал, може да ти бъде отнето също толкова бързо. Изисква пестеливост и приемане, че поне част от това, което си постигнал, се дължи на късмета, така че не може да се разчита до сегашният успех да се повтаря до безкрай. Майкъл Мориц, милиардърът начало на челна, Capital, Кепитал, отговаря на въпрос на Чарли Роуз, защо Секуала е толкова успешна. Мориц изтъква дълголетието, като отбелязва, че някои фирми за рисков капитал постигат успехи за 5 или 10 години. А, секула, процъфтява в продължение на 4 десетилетия и Ролс пита защо е така. Мориц, мисля, че винаги сме се страхували да не изпаднем от бизнеса. Ролс, наистина ли, значи е заради страха, само параноиците ли оцеляват? Мориц, в това има много истина. Ние смятаме, че утре няма да е като вчера. Не можем да си позволим да почиваме на лаврите си. Не можем да бъдем самодоволни. Не можем да се надяваме, че вчерашният успех ще се превърне в утрешен късмет. Тук отново става дума за оцеляване. Не за растеж, за мозъци, или за прозрения, а за способността да издържиш дълго време, без да отстъпиш, или да бъдеш принуден да се откажеш. Това трябва да е краягълният камък на твоята стратегия, независимо дали става въпрос за инвестиране, кариера или собствен бизнес. Две са причините, поради които способността за оцеляване е толкова важна при парите. Едната е очевидна – малко печалби са толкова големи, че да си струва да се откажеш от себе си заради тях. Другата, както видяхме в глава 4, е контраинтуитивната математика на капитализирането. Капитализирането действа само ако можеш да дадеш възможност на актива да расте година след година. Това е като засаждането на дъбови дървета. За една година растеж никога няма да проличи голям напредък. След 10 години може да се види значителна разлика, а за 50 години може да се създаде нещо абсолютно необикновено. Но постигането и запазването на този необикновен растеж изисква да оцеляваш през всички непредсказуеми възходи и падения, които всеки неизбежно изпитва с течение на времето. Можем да прекараме години, опитвайки се да разберем как Бъфет е постигнал такава възвръщаемост на инвестициите си, как е намерил най-добрите компании, най-ъфтините акции и най-добрите менеджери. Това е трудно. Не толкова трудно, но също толкова важно е да видим какво не е направил. Той не задлъжнява. Той не се паникьосва и не продава по време на 14-те рецесии, които преживява. Той не опетня в бизнес репутацията си. Той не се обвързва с една стратегия, един светоглед или една временна тенденция. Той не разчита на парите на другите, управлението на инвестиции чрез публична компания означава, че инвеститорите не могат да изтеглят капитала си. Той не прегаря, не се отегля, не се пенсионира. Той оцелява. Оцеляването му носи дълголетие, а дълголетието да инвестираш последователно от 10 годишна възраст до поне 89 годишна възраст е онова, благодарение на което капитализирането прави чудеса. Този единствен момент е най-важният, когато описваме успеха на Бъфет. За да покажа какво имам предвид, трябва да чуете историята на Рик Герен. Вероятно сте чували за инвестиционното дуо у Бъфет и Чарли Мънгър. Но преди 40 години в групата им има и трети член – Рик Герен. Уорън, Чарли и Рик инвестират заедно и интервюират бизнес-менеджери заедно. После Рик някак се изгубва, понес спрямо успеха на Бъфет и Мънгър. Инвеститорът Мониш Пабра и веднъж пита Бъфет какво се е случило с Рик. Мониш си спомня, Уорън каза, Чарли и аз винаги сме знаели, че ще станем невероятно богати. Не бързахме да забогатеем, знаехме, че ще се случи. Рик беше също толкова умен като нас, но бързаше. Това, което се случва, е, че приспада през 1 9731974 г. Рик взема маржин заеми. А фондовият пазар спада с почти 70% през тези две години, така че той получава повиквание за маржин. Продава своите акции от Berkshire, но Уорън Уорън всъщност казва, аз купих акциите на Рик от Berkshire, под 40 долара за брой. Рик е принуден да продава, защото му липсват средства да покрие маржина, 21. Чарли, Уорън и Рик са еднакво умели в забогатяването. Но Уорън и Чарли притежават и едно допълнително умение да остават богати. Което времето се оказва най-значимото умение. Насим Талек, авторът на Черния лебед, 22, го изразява така, да достигнеш върха и да оцелееш, са две различни неща, първото изисква второто. Трябва да избегнете разоряването, на всяка цена, прилагането на нагласата за оцеляване в реалния свят се свежда до това да приемеш три неща. Първи, повече, отколкото искам големи доходи, искам да бъда финансово неуязвим. А ако съм неуязвим, мисля, че ще постигна най-голямата доходност, защото ще мога да се задържа тук достатъчно дълго, за да може капитализирането да извърши чудесата си. Никой не иска да държи пари в брой по време на бичи пазар. Всички искат да притежават активи, които растат много. Изглеждаш и се чувстваш консервативно, ако държиш пари в брой по време на бичи пазар, защото осъзнаваш остро от каква доходност се отказваш, като не притежаваш добра стока. Да кажем, че парите в брой печелят 1%, а акциите с доходност 10% годишно. Тази разлика от 9% ще те гризе всеки ден. Но ако тези пари ти помогнат да не продаваш своите акции по време на мечи пазар, действителната доходност, която си спечелил от тази парична наличност, не е 1% годишно, тя може да бъде многократно повече, тъй като с предотвратяването на отчаяни, ненавремени продажби на акции можеш да направиш повече за доживотната си доходност, отколкото ако избереш десетина големи победители на пазара. Капитализирането не разчита на постигането на голяма доходност. Просто добрата доходност, поддържана непрекъснато за възможно най-дълъг период от време, особено във времена на хаос и смут винаги ще е печеливша. Втори, планирането е важно, но най-важната част от всеки план е да планираш план за момента, когато нещата не тръгват по план. Как се казваше, ти планираш, а Бог се смее. Финансовото и инвестиционното планиране са отрешаващо значение. Защото те подсказват дали текущите ти действия са в рамките на разумното. Но малко планове от всякакъв вид оцеляват при първата им среща с реалния свят. Когато прогнозираш приходите си, лихвения процент на спестяванията и възвръщаемостта на пазара през следващите 20 години, помисли за всички големи неща, случили се през последните 20 години които никой не е могъл да предвиди, 11 септември, жилищният балон, изпокването му, заради което 10 милиона американци загубиха домовете си, финансовата криза от 2008, заради която почти 9 милиона загубиха работата си, последвалият рекорден ръст на фондовата борса и коронавирусът, свъщ света, докато пише това. Планът е полезен само ако може да оцеляе в реалността, а бъдещето, изпълнено с неизвестни, е реалността на всеки. Добрият план не претендира, че това не е истина, той го приема и оставя непременно място за грешки. Колкото повече се стремите към това всички конкретни елементи на даден план да са точни, толкова по става вашият финансов живот. Ако оставите достатъчно място за грешка в доходността на спестяванията, ще можете да кажете, би било чудесно, ако пазарят е с доходност 8% годишно през следващите 30 години, но ако е само 4% годишно. Пак ще съм добре и толкова постоянностен ще бъде вашият план. Много залози се провалят не защото са погрешни, а защото са правилни в ситуация, изискваща нещата да стават съвсем точно. Мястото за грешки, често наричано маршна безопасност, е една от най-недооценените сили във финансите. Той има много форми, пестели в бюджет, гъвкаво мислене и свободен график всичко, което ти позволява да живееш щастливо с различни резултати. Това е различно от консервативността. Консервативният избягва определено равнище на риск. Маржът на безопасност умножава шансовете за успех при дадено равнище на риск, като увеличава шансовете за оцеляване. Неговата магия е в това, че колкото по висок е твоят марш на безопасност, толкова по малко преимущество е нужно, за да постигнеш благоприятен резултат. Трети, жизненоважно е да бъдеш уравновесена личност, оптимистично настроена за бъдещето, но параноична за онова, което може да ти попречи да се добереш до това бъдеще. Оптимизмът обикновено се определя като вяра, че нещата ще тръгнат добре. Но това е непълно определение. Разумен оптимизъм е вярата, че шансовете са на твоя страна. А с времето всичко ще се уравновеси и ще доведе до добър резултат, дори ако случващото се междувременно е изпълнено със страдания. А всъщност знаеш, че ще бъде изпълнено със страдания. Може да бъдеш оптимист, че дългосрочната траектория на растежа случи нагоре и надясно, но и да бъдеш също толкова сигурен, че пътят между сега и тогава е усеян с противопехотни мини и че винаги ще бъде така. Тези две неща не се изключват взаимно. Идеята, че нещо може да е печелившо в дългосрочен план, докато е напълна загуба в краткосрочен план, не е интуитивна, но така се получава с много неща в живота. До 20 годишна възраст средният човек може да загуби приблизително половината от синапсните връзки, които е имал в мозъка си на 2 години, тъй като неефективните и излишни нервни пътища се изчистват. Но средният 20 годишен е много по-умен от средният 2 годишен. Унищожаването в името на напредъка е не само възможно, но е и ефективен начин да се отървеш от излишното. Представи си, че си родител и можеш да надникнеш в мозъка на детето си. Всяка сутрин забелезваш по малко си връзки в главата му. Би се паникюсал, би казал, това не може да е правилно, тук имаме загуби и разрушаване. Нужна е на меса, трябва да отидем на лекар, но не го правиш. Това, което виждаш, е нормалният ход на напредъка. Икономиките, пазарите и кариерите често следват подобен ход на фона на загуби. Така се развива и економиката на САЩ през последните 170 години. Фик! 4 реален БВП на глава от населението. Но знаеш ли какво се е случило през този период? Откъде да започнем? 1,3 милиона американци загиват по време на 9 големи войни. Приблизително 99,9% от всички създадени компании затварят. Четирима американски президенти са убити. 675 000 американци умират за една година заради пандемията на грипа. При 30 отделни природни бедствия загиват поне по 400 американци. 33 рецесии продължават общо 48 години. Броят на прогнозистите, предвидили някоя от тези рецесии, се равнява на нула. Фондовият пазар пада най-малко 102 пъти с повече от 10% до скорошен връх. Акциите губят една трета от стойността си поне 12 пъти. Годишната инфлация надвишава 7% през 20 отделни години. Според Google, думите «Економически песимизъм» се появяват във вестниците поне 29 000 пъти. Нашият стандарт на живот се увеличава 20 пъти през тези 170 години, но едва ли има ден? който да липсват осезаеми причини за песимизъм. Нагласа, която да бъде едновременно параноична и оптимистична, е трудно да се поддържа, защото виждането на нещата в черно и бяло отнема по-малко усилия, отколкото възприемането на нюансите. Но се нуждаете от краткосрочната параноя, която да ви поддържа жив достатъчно дълго, за да се възползвате от дългосрочния оптимизъм. Джеси Ливърмур го разбира по трудния начин. Той решава, че настъпването на добри времена означава край на лошите времена. Забогатяването го кара да се чувства сякаш неизбежно да си остане богат и е непобедим. След като буби почти всичко, той разсъждава, понякога си мисля, че за спекуланта не е прекалено висока никоя цена, за да научи онова, което ще попречи да му се замае главата. Голяма част от провалите на брилентни мъже са свързани пряко с замаяната глава. Това е скъпоструваща болест, казва Ливърмур, навсякъде и за всички. Понататък ще разгледаме друг начин, по който растежът в условията на несгоди може да се окаже много труден за разбиране. Шести, редките събития печелят. Може да грешиш през половината време. И пак да спечелиш състояние. Сблъсквам се с това вече 30 години. Според мен простата истина е, че някои проекти работят, а други не. Няма защо да се тормозите с който и просто преминете към следващия. Брат Пит, при получаването на наградата на гилдията на филмовите актьори. Хайнц Бергрюен бяга от нацистка Германия през 1936 Той се установява в Америка, където учи литература в Калифорнийския университет в Бъркли. Според повечето свидетелства той не показва особени дарби през младостта си. Но към 90-те години на ХХ век Берблюен вече е един от най-успешните търговци на изкуство за всички времена. През 2000 Берглюен продава за повече от 100 милиона евро част от огромната си колекция от произведения на Пикасо, Брак, Клея и Матис на германското правителство. Сделката е на такава ниска цена, че германците на практика я смятат за дарение. Пазарната стойност на колекцията е над 1 милиард долара. Това... Че един човек е успял да събере огромни количества шедьоври. е поразително. Изкуството е нещо извънредно субективно. Как е могъл някой да предвиди, още в младостта си, кои ще станат най-търсените произведения на века? Можеш да кажеш – умения. Можеш да кажеш – късмет. Инвестиционната компания – Horizon Research – има трето обяснение. И то е много подходящо за инвеститорите. Големите инвеститори купуват огромни количества произведения на изкуството, пише в анализ на фирмата. Част от колекциите се оказаха отлични инвестиции и те бяха запазени за достатъчно дълъг период, за да позволи това доходността на портфолиото да се доближи до доходността на най-добрите елементи в портфолиото. Случва се тъкмо това. Големите търговци на изкуство действат като индексни фондове. Купуват всичко, което успеят. И го купуват в портфолия, а не като отделни произведения, които харесват. После седят и чакат появата на няколко победителя. Случва се тъкмо това, може би 99% от произведенията, които хора като Берглюен придобиват през живота си, се оказват много ценни. Но това няма особено значение, ако останалият 1% се окаже дело на някой като Пикасо. Берглюер може да греши през повечето време и все пак да се окаже невероятно прав. Много неща в бизнеса и инвестициите работят по този начин. Стратегията на редките събития в най-отдалечените краища на разпределението на резултатите има огромно влияние в финансите, където на малък брой събития може да се дължи по голямата част от резултатите. Може да е трудно да се възприеме това, дори ако разбираш принципа. Не се схваща интуитивно, че инвеститорът може да греши през половината време и все пак да натрупа състояние. Ето защо не осъзнаваме колко е нормално много неща да се провалят. И реагираме драматично, когато това се случи с параходато или Лоуд Дисни се утвърждава като аниматор. Бизнес-успехът обаче е друга история. Първото студио на Дисни фалира. Филмите му са чудовищно скъпи за производство и са финансирани при непосилни условия. Към средата на 30-те години на ХХ век Дисни вече е произвел повече от 400 филма. Повечето от тях са късометражни, повечето са обикнати от зрителите и повечето са на загуба. Снежанка и седемте джуджета променя всичко. Спечелените през първите 6 месеца на 1938 8 милиона долара са в пъти повече от всички предишни приходи на компанията. Това преобразява студията на Дисни. Всички дългове на компанията са изплатени. Ключовите служители получават поощрителни премии. Компанията купува ново модерно студио в Бърбанк, където остава и до днес. Оскарът превръщал от известна личност в голяма звезда. До 1938 той е продуцирал неколко стотин часа филми. Но от бизнес гледна точка са важни 83-те минути на «Снежанка». Всяко огромно, печелившо, прочува се или повратно постижение е резултат от ядко събитие, изпъкващо сред хиляди или милиони събития. А по голямата част от вниманието ни се насочва към неща, които са огромни, печеливши, прочути или повратни. Когато повечето неща, на които обръщаме внимание, са резултат от такова събитие, лесно е да се подцени колко редки и мощни са те. За някои индустрии е очевидно, че са задвижвани от редките събития. Да вземем рисковия капитал. Ако фонд за рисков капитал направи 50 инвестиции, вероятно очекването е половината от тях да се провалят, 10 да се развият доста добре и една или две да бъдат удари, които носят 100% доходността на фонда. Инвестиционният посредник, Correlation Ventures, веднъж обобщава цифрите така – 26 от над 21 000 рискови финансирания от 2004 до 2014 65% губят пари, 2,5% от инвестициите постигат 10 минус 20 пъти възвръщаемост, 1% постигат на 20 кратна доходност, 0,5% около 100 компании от 21 000 са спечели 50 пъти или повече. От тук идва по голямата част от доходността в бранша. Може би си мислите, че това прави рисковия капитал толкова рисков. А всички? които инвестират в рисков капитал, знаят, че това е рисковано. Повечето стартиращи компании се провалят, но светът е достатъчно любезен, за да позволи няколко мегауспеха. Ако искате по безопасна, по предсказуема и по стабилна възвръщаемост, инвестирайте в големи публични компании. Или поне може би си мислите така. Не забравяйте, че редките събития задвижват всичко. Разпределението на успеха при акциите на големите публични компании за големи периоди не е много по-различно от това при рисковия капитал. Повечето публични компании се провалят, малко се справят добре, а се броят на пръски превърналите се в необикновени победители, на които се пада по голямата част от доходността на фондовия пазар. Веднъж, JP Morgan Assets Management публикува разпределението на възвръщаемостта при индекса Russell 3000, голяма, обхватна база от публични компании, поддържана от 1980 акциите на 40% от включените в Russell 3000, губят поне 70% от стойността си и никога не се възстановяват през този период. Ефективно цялата обща възвръщаемост на индекса идва е от 7% от включените компании които надхвърлят поне две стандартни отклонения. Бихте очаквали това от рисковия капитал, но то се случва в скучния диверсифициран индекс. Това пропадане при повечето публични компании не пощадява никоя индустрия. Повече от половината от всички публични технологични и телекомуникационни компании губят по голямата част от стоиността си и никога не се възстановяват. Дори сред комуналните услуги частотата на неуспехите е повече от 1 на 10, фик. 5% на компаниите, претърпели, катастрофални загуби, 19802014 г Интересното тук е, че трябва да постигнеш определено равнище на успех, за да станеш публична компания, и член на РАСЕЛ 3000. Това са утвърдени корпорации, а не стартиращи еднодневки, макар че повечето имат продължителност на живота, измерваща се в години, а не в поколения. Да вземем за пример една от тези компании. Каролко, бивш член на индекса, раз 3000. Тя продуцира някои от най-големите филми през 80-те и 90-те години на ХХ век, включително първите три филма за Рамбо, Терминатор 2, Първичен инстинкт и Зовт за завръщане. Каролко, става публична през 1987 и тя е изключително успешна и произвежда хит след хит. През 1991 реализира половин милиард долара приходи, което довежда до пазарна капитализация от 400 милиона долара. Тогава това са големи пари, особено за филмово студио. А после се проваля, в свършват, няколко проекта с големи бюджети пропадат и към средата на 90-те години, Карл вече е история. Фалира през 1996 акциите падат до нулата. Приятен ден! Катастрофална загуба, същата, до каквато с времето стигат 4 от 10 публични компании. Историята на Карлко си струва да се разказва не защото е уникална, а защото е често срещана. А ето най-важната част от тази история индексът РСЕ от 3000 е нараснал повече от 73 пъти от 1980 до сега. Това е грандиозна доходност, това е успех. 40% от компаниите в индекса на практика са се провалили, но 7% от участниците, които се представят изключително добре, са повече от достатъчни, за да компенсират неуспелите. Точно като Хайнсберг-Люен, но Microsoft и Walmart вместо Picasso и Matisse. Не само по голямата част от доходността на пазара се дължи на малко компании, но в рамките на тези компании се срещат още повече редки събития. През 2018 на Amazon се падат 6% от доходността на индекса Стандарт и Пуърс 500. А растежът на Amazon се дължи почти изцяло на Prime и Amazon Web Services, които сами по себе си са редки събития в компания, експериментирала с стотици продукти от Firefound до туристически агенции. На Apple, се падат почти 7% доходността на индекса през 2018 това се дължи предимно на iPhone, който в света на технологичните продукти е възможно най-рядко събитие. Ако е работи в тези компании, коефициентът на приемане на работа в Google е 0,2%, 27 при Facebook е 0,1%, 28 при Apple е около 2%, 29% така, че хората, работещи по тези проекти с малка вероятност, които носят доходност с малка вероятност, имат кариера с малка вероятност. Идеята, че на малко неща се дължат повечето резултати, е вярна не само за компаниите във вашия инвестиционен портфейл. Тя също е важна част от собственото ви поведение като инвеститор. Определението на Наполеон за военен гений е, човек, който може да направи нещо просто, докато всички около него са си загубили ума. Същото е и при инвестирането. Повечето финансови съвети се отнасят за днешния ден. Какво трябва да направиш в момента, кои акции изглеждат като добра покупка днес. Но през повечето време днешният ден не е толкова важен. В целият ти живот като инвеститор решенията, които вземаш днес, утре или следващата седмица, няма да имат такова значение като онова което правиш през малко наброй дни, вероятно през 1% от времето си или по малко, когато всички други наоколо полудяват. Помислете какво би станало, ако спестяват по 1 долар всеки месец от 1900 до 2019 може да инвестирате този 1 долар на американския фондов пазар всеки месец, в дъжди или на слънце. Без значение дали економистите крещят за задаваща се рецесия или за нов мечи пазар. Просто продължавате да инвестирате. Нека наречем инвеститора, който действа така, Сю. Но може би да се инвестира по време на рецесия е твърде плашещо. Така че може би инвестирате вашия един долар на фундовия пазар, когато економиката не е в рецесия, продавате всичко, когато е в рецесия, спестявате месечния си долар в брой, а инвестирате всичко обратно на фундовия пазар, когато рецесията приключи. Ще наречем този инвеститор Джим. Или пък трябва да минат няколко месеца, докато рецесията ви изплаши, а след това отнема известно време, за да си върнете доверието, преди да излезете отново на пазара. Инвестирате 1 долар в акции, когато няма рецесия, продавате 6 месеца след началото на рецесията и инвестирате обратно 6 месеца след края на рецесията. Ще го наречем том, с колко пари ще се окажат тези трима инвеститори с течение на времето. Сю завършва с 435551 долара. Джим има 257.386 и, и долара. Том 230 476 4476 долара. Сю води с една обиколка. Между 1900 и 2019 има 1428 месеца. Едва през малко повече от 300 има рецесия. Така че като запазва хладнокравие само през 22% от времето, когато економиката е вавили близо до рецесия, си се оказва с почти 3 четвърти повече пари от Джим и Литон. Нека да дам поскорошен пример, това като се държите като инвеститор през няколкото месеца в края на 2008 и началото на 2009 вероятно ще има по-голямо въздействие върху доходността ви през целия живот, отколкото всичко което сте правили от 2000 до 2008. Една хубава мъдрост на леците гласи, че тяхната работа се състои в дълги часове на скука, прекъсвани от моменти на чист ужас. Същото е и при инвестирането. Вашият успех като инвеститор ще се определя от начина, по който реагирате в кратките мигове на ужас, а не през годините, прекарани на автопилот. Добро определение за инвестиционен гений е мъж или жена – които могат да направят нещо просто, докато всички около тях са си загубили ума. Редките събития задвижват всичко. Когато приемете, че те движат всичко в бизнеса, инвестициите и финансите, осъзнавате, че е нормално много неща да се объркат, да се счупят, провалят и пропаднат. Ако сте добър в избора на акции, ще бъдете прав може би за половината от времето. Ако сте добър бизнес-лидер, може би половината от вашите идеи за продукти и стратегии ще работят. Ако сте добър инвеститор, повечето години ще бъдат добри, а много ще са лоши. Ако сте добър работник, ще намерите правилната компания в правилната област след няколко проби и грешки. Всичко това, ако сте добър. Питер Линч е един от най-добрите инвеститори на нашето време. Ако сте страхотни в този бизнес, вие ще сте прави 6 пъти от 10, казва той веднъж. Има области, в които трябва да си перфектен всеки път. Ако управляваш самолет, например, следват областите, в които е нужно да бъдеш поне доста добър почти през цялото време. Да кажем, шеф в ресторант, инвестирането, бизнесът и финансите не са като тези области. Научих както от инвеститорите, така и от предприемачите, че никой не взема добри решения през цялото време. Дори на най-впечатяващите хора им хрумват ужасяващи идеи, по които често се действа. Да вземем Amazon, не е интуитивно да мислим, че е нормално и приемливо да има неуспешно пускане на продукт от голяма компания. Интуитивно бихте помислили, че изпълнителният директор трябва да се извини на акционерите. Но главният изпълнителен директор Джеф Безос казва малко след катастрофалното лансиране на FireFund от компанията, ако смятате, че това е голям провал, в момента работим по много по-големи. Не се шегувам, някои от тях ще направят Firephone да изглежда като точка на хоризонта. За Amazon е нормално да загуби много пари от FireFund, защото това ще бъде компенсирано от нещо като Amazon Web Services което ще донесе десетки милиарди долари. Редките събития спасяват. Изпълнителният директор на Netflix, Рид Хейстингс, обявява веднъж, че компанията му отменя няколко продукции с са големи бюджети. Той заявява, в момента делът на хитовете е твърде висок. Винаги притискам екипа за съдържание. Трябва да поемаме повече рискове. Трябва да опитваме повече шантави неща, защото като цяло трябва да имаме по висок процент на отменяне. Това не се заблуди или безотговорност, а интелигентно потвърждение, че редките събития водят до успех. Знае се със сигурност, че на всеки Amazon prime или «Оранжевото е новото черно» ще се падат няколко неуспеха. Част от причините да не го възприемаме интуитивно е, че в повечето области виждаме само крайния продукт, а не предишните загуби, довели до рядкото събитие успешен продукт. Крис Рок. Когато гледам по телевизията, е смешен, безупречен. Крис Рок, който се изявява цяла година в десетки малки клубове, е просто добър. Така е замислено. Никой комедиен гений не е достатъчно умен, за да знае предварително какви шеги ще се приемат най-добре. Всеки голям комик тества материала си в малки клубове, преди да го използва пред голяма аудитория. Веднъж питат Рок дали не му липсват малките клубове. Той отговаря. Когато имам турне, не започвам направо в големи зали. Преди последното турне участвах на едно място в нью наречено «Стрес Фактори». Изнесох около 40 или 50 представления, подготвяйки се за турнето. Един вестник публикува репортаж за тези представления в малки клубове. Той описва как на сцената рок прелиства страниците с бележки и сарови в материалите си. «Ще трябва да изрежа някои от тези шеги», казва той посредата на скетча. Добрите шеги, които виждаме по Netflix, са редките събития, отсеяни сред стотици опити. Подобно нещо се случва и при инвестирането. Лесно е да се открие каква е нетната стойност на състоянието на Уорен Бъфет или средната му годишна доходност. Или най-добрите, най-забележителните му инвестиции. Те са пред очите на всички и хората говорят за тях. Много потрудно е да прегледате всяка инвестиция, която е направил през кариерата си. Никой не говори за несполучливите избори, за пропаднал бизнес, за лоши придобивания. Но те съставляват голяма част от историята на Бъфет. Те са обратната страна на задвижваната от редките събития възвръщаемост. На събранието на акционерите на Бергшейер Хатауэй през 2013 Лорен Бъфет казва, че притежава от 400 до 500 вида акции през живота си, а е спечелил по голямата част от парите си от 10 от тях. Чарли Мънгър допълва, ако оставим на страна само няколко от най-добрите инвестиции на «Бергшейер», дългосрочните му постижения са доста посредствени. Когато обръщаме специално внимание на успехите на образците за подражание, ние пропускаме, че печалбите им идват от малък процент от действията им. Заради собствените ни провали, загуби и неуспехи, това ни кара да се чувстваме така, сякаш правим нещо нередно. Но е възможно да грешим, или да сме прави и до някъде – точно толкова често, колкото и историте. Може да са били по прави, когато са били прави, но може и да грешат точно толкова често, колкото и ние. Не е важно дали си прав или не. Важното е казва веднъж Джордж Сорос Колко пари правиш, когато си прав, и колко губиш – когато грешиш. Може да грешиш през половината от времето и пак да спечелиш състояние. В нашата галактика има 100 милиарда планети и само една, доколкото знаем, с разумен живот. Фактът, че четете тази книга, е резултат от най-рядкото събитие, което можете да си представите. Ето нещо, заради което можем да бъдем щастливи. Нека да видим как парите могат да ви направят още по-щастливи. Седми, свобода, да разполагаш времето си, е най високият дивиденд, който носят парите най висшата форма на богатство е възможността да се събуждаш всяка сутрин и да си казваш, днес мога да правя каквото си искам. Хората искат да станат по-богати, за да бъдат по-щастливи. Щастието е сложна тема, защото всеки е различен. Но ако има общ намената на мен, щастието някакво универсално гориво на радостта, то е, че хората искат да контролират живота си. Възможността да правиш каквото искаш, когато искаш, с когото искаш, толкова дълго, колкото искаш, е безценна. Това е най-високият дивиденд, който носят парите. Ангас Кембъл е бил психолог в Мичиганския университет. Роден е през 1910, и изследването му е проведено в епоха, когато психологията се съсредоточава предимно върху психичните разстройства като депресия, тревожност, шизофрения. Кембъл иска да разбере какво прави хората щастливи. Неговата книга от 1981 «Чувството за благополучие в Америка» започва с твърдението, че хората обикновено са щастливи, отколкото предполагат много психолози. Но някои очевидно се справят по-добре от другите. При това не бихме могли непременно да ги групираме по доход, вместо живеене или образование, защото мнозина във всяка от тези категории са хронично нещастни. Най-мощният общ знаменател на мен, щастието е прост. Кембъл го обобщава така, наличието на силно усещане, че контролираш живота си, е по понадежна предпоставка за чувството на благополучие в сравнение с всяко друго обективно условие на живот, което разглеждаме. Повече от заплатата ти, повече от размерите на дома ти, повече от престижността на работата ти. Да контролираш какво искаш да правиш, кога искаш да го правиш. В кои хора е най-съществената променлива в начина на живот, която прави хората щастливи. Най-голямата присъща стойност на парите и това не може да бъде надценено е способността им да ти осигурят контрол над времето ти. Да постигнеш, малко по малко, равнището на независимост и автономност, идващо от неизразходваните активи, което ти дава по-голям контрол върху това какво можеш да правиш и кога можеш да го правиш. Да разполагаш с известни средства, означава да имаш възможност да си вземеш няколко почивни дни, когато си болен, без да излезеш на червено. Придобиването на тази възможност е нещо огромно, ако не си я имал. Малко повече средства означават да можеш да чакаш след уволнението да се появи добра работа, вместо да се налага да постъпиш на първата, която намериш. Това може да промени живота ти. Резервни средства за 6 месеца означават да не се страхуваш от шефа си, защото знаеш, че няма да се разориш, ако се налага да почекаш малко, докато си намериш нова работа. Означават също възможност да започнеш работа с по-ниско заплащане, но с гъвкаво работно време. Или с по-кратко пътуване до работното място. Или да можеш да си позволиш спешна медицинска помощ, без допълнителното бреме на притесненията как ще платиш за нея. А освен това го има и пенсионирането, когато поискаш, вместо когато трябва. Да използваш парите си, за да си купиш време и възможности, но си ползи за начина на живот, с които малко луксозни стоки могат да се конкурират. В колежа исках да стана инвестиционен банкер. Причината беше само една – те печелеха много пари. Такъв беше единственият ми мотив и бях 100% сигурен, че ще бъда пощастлив, когато това стане. Приехаме за летен стаж в инвестиционна банка в Лос-Анджелис през първата ми година, и ми се стори, че съм спечелил от лотарията в кариерата. Това бе всичко, което някога съм искал. Още първия ден разбрах защо инвестиционните банкери правят много пари, те работеха дълго, повече задължителни часове, отколкото човешко същество би могло да издържи. Всъщност повечето не издържаха. Да си отидеш от дома преди полунощ се смяташе за лукс и в офиса имаше поговорка: Ако не дойдеш на работа в събота, не се притеснявай да се върнеш в неделя. Работата беше интелектуално стимулираща, добре платена и ме караше да се чувствам значим. Но щом се събудя, се превръщах в роп на желанията на моя шеф във всеки миг, което беше достатъчно, за да стане едно от най-нещастните преживявания в живота ми. Стажът беше 4-месечен, издържах 1 месец. Най-трудното беше в това, че харесвах работата. И че исках да работя усилено. Но да правиш нещо, което обичаш, което е извън твоя контрол, може да те накара да се чувстваш сякаш правиш нещо, което мразиш. Това чувство си има и име. Психолозите го наричат реактивност. Джона Бъргър, професор по маркетинг в университета в Пенсилвания, го обобщава точно, хората обичат да чувстват, че те контролират нещата, че са зад вулана. Когато се опитваме да ги принудим да направят нещо, те се чувстват безсилни. Вместо да се чувстват така, сякаш те са направили избора, те се чувстват сякаш ние сме го направили вместо тях. Тогава те казват «не» или започват да правят нещо друго, дори когато първоначално биха били щастливи да продължат. 30. Когато осъзнаеш колко е вярно това твърдение, осъзнаваш, че приравняването на парите към живот, който ти позволява да правиш това, което искаш, когато искаш, с когото искаш, където искаш, толкова дълго, колкото искаш, има невероятна възвръщаемост. Дерек Сивърс, успешен предприемач, веднъж писа за свой приятел, който го помолил да му разкаже как е забогател, имах постоянна работа в центъра на Манхатън за около 20 000 долара годишно близко до минималната заплата. Никога не ходех на ресторант и не вземах такси. Разходите ми за живот бяха около 1000 долара на месец, а аз печелях по 1800 долара. Продължих така две години и спестих 12 000 долара. Бях на 22 години. След като имах 12 000 долара, можех да напусна работа и да стана музикант на пълен работен ден. Знаех, че мога да си осигуря по няколко участие на месец, за да си покрия разходите за живот, така че бях свободен. Напуснах месец по-късно и никога повече не постъпих на работа. Когато свърших разказа, приятелят ми попита за още. Няма, отвърнах, това беше всичко. Той каза, не, ами когато продаде компанията си, отвърнах, че не, тогава не се е случило нищо особено в живота ми. Това бяха просто още пари в банката. Особеното се случи, когато бях на 22 31-и, САЩ са най-богатата страна в историята на света. Но са малко доказателствата, че нейните граждани са средно пощастливи днес, отколкото през 50-те години на ХХ век, когато богатството и доходите били много по ниски дори на медианно равнище и коригирани с инфлацията. Според проучване на «Далъп» за 2019 сред 150 000 души в 140 страни около 45% от американците заявяват, че са се чувствали много притеснени предишния ден. 32. Средната величина на това усещане в световен мащаб е 39%. 55% от американците заявяват, че са изпитали силен стрес предишния ден. В останалия свят 35% дават същия отговор. Част от причините да стане така, са, че използваме по-голямото си богатство, за да купуваме по-големи и по-хубави вещи. Но едновременно с това се отказваме да получим по-голям контрол над времето си. В най-добрия случай тези две неща се обесилват едно-друго. Средният доход на семейство, коригиран с инфлацията, е 29 000 долара през 1955 и 33 през 2019 е малко над 62 000 долара. Използвали сме това богатство за живот, който е немислим за американеца от 50-те години, дори за медианно семейство. Средният американски дом се е увеличил от 91 квадратни метра през 1950 до 226 квадратни метра през 2018 Средностатистическият нов американски дом днес има повече бани, отколкото обитатели. Нашите автомобили са по-бързи и по-економични, нашите телевизори са по-ефтини и по-тънки. От друга страна, случващото се с нашето време едва ли изглежда като напредък. И много от причините са свързани с вида работа, която повечето от нас вече имат. Джон Д. Рокфелер е един от най-успешните бизнесмени на всички времена. Той също така е отшелник, прекърващ по голямата част от времето си в самота. И говори, умишлено се прави на недостъпен и мълчи, дори когато си привлекал вниманието му. Веднъж работник в рафинерия... Който понякога общувал с Рокфелер, отбелязва, оставя всички останали да говорят, докато той седи и не казва нищо. Когато го питат защо мълчи по време на срещи, Рокфелер често рецитира едно стихотворна притча. Седял на дъба мъдър, стар бухал. Колкото повече виждал, толкова помалко говорел. Колкото по малко говорел, толкова повече чувал. Защо ли не постъпваме и ние като старата мъдра птица? Рокфелер е странен човек. Но той осъзнава нещо, което сега се отнася за десетки милиони работници. Работата на Рокфелер не е да пробива кладенци, да товари влакове или да транспортира цистерни с петрол. Работата му е да мисли и да взема добри решения. Продуктът на Рокфелер неговият добив не е това, което той прави с ръцете си, нито дори с думите си. А онова, което измисля с главата си. Така че изразходва за това по голямата част от времето и енергията си. Въпреки, че седи тихо през по голямата част от деня и това може би изглежда като свободно време или почивка за повечето хора, той непрекъснато работи в съзнанието си, обмисля проблемите. По негово време това е уникална стратегия. Тогава на почти всички работни места се изисква да правиш нещо с ръцете си. През 1876% от работните места са в селското стопанство, а 35% са в занаятите или в производството, според економиста Робърт Гордън. Малко професии разчитат на мозъка на работника. Не мислиш, а се трудиш без прекъсване, и работата ти е видима и усезаема. Днес е обратното. 38% от работните места сега се определят като менеджери, длъжностни лица и специалисти. Това са работни места, на които се вземат решения. Други 41% са работни места в услугите, при които често се разчита както на мислите, така и на действията. Повечето от нас имат работа, която изглежда по-близка до тази на Рокфелер, отколкото до типичния работник в производството от 50-те години, което означава, че работният ни ден не приключва, когато станем и излезем от завода. Непрекъснато работим в главите си, което означава, че се чувстваме сякаш работата никога не свършва. Ако твоята работа е да сглобиваш автомобили, не можеш да направиш много, ако не си на поточната линия. Отказваш се от работата и оставяш инструментите си във фабриката. Но ако твоята работа е да създадеш маркетингова кампания базирана на мисли и решения, твоят инструмент е твоята глава, която никога не те напуска. Може да обмисляш проекта си по време на пътуването до работното място, докато приготвиш вечея, докато приспиваш децата си и когато се събождаш стресиран в три сутринта. Може задължителното работно време да е по-малко, отколкото през 1950, но усещането е, че работиш денонощно. Директом Санут, Атлантик, веднъж го описва последния начин, ако през 21 век кооперативното оборудване е преносимо устройство, това означава, че модерната фабрика изобщо не представлява място. Това е самият ни ден. Компютърната ера освободи инструментите за производство от офиса. Повечето интелектуални работници, чието лаптопи и смартфони са преносими универсални машини за медийно производство, теоретично могат да бъдат еднакво продуктивни в 14,00 ча, в главния офис в 2 часа сутринта в токи с зала за споделена работа или в полунощ на дивана 34. В сравнение с предишните поколения нашият контрол върху времето ни е намалял. А тъй като да контролираш времето си е толкова ключов фактор, който влияе на щастието, не бива да се изненадваме, че хората не се чувстват много по-щастливи, въпреки че средно сме побогати от всякога. Какво правим по въпроса? Проблемът не е лесен за решаване, защото всеки е различен. Първата стъпка е просто да се признае какво прави и какво не прави почти всички щастливи. В книгата си, 30 урока за живот, геронтологът Карл Пилемер интервюира хиляди възрастни американци, за да открие най-важните уроци, които те са научили от десетилетията житейски опит. Той пише, никой нито един човек от хиляди не каза, че за да бъдеш щастлив, трябва да се стремиш да работиш колкото се може повече, за да спечелиш пари и да си купиш нещата, които желаеш. Никой нито един човек не каза, че е важно да си поне толкова заможен, колкото хората наоколо, а истинският успех е да имаш повече от тях. Никой нито един човек не каза, че трябва да избираш работата си въз основа на желаната бъдеща възможност за печалба. Това, което тези хора ценят, са неща като истинско приятелство, да бъдат част от нещо по-голямо от тях самите, да прекарват пълноценно неограничено време с децата си. Децата ви искат много повече, не вашите пари, или това, което се купува с парите, а самите вас. По-конкретно, те искат да бъдете с тях, пише Пилемер. Да го възприемем от унези, които са преживели всичко, да контролираш времето си, е най-високият дивиденд, който носят парите. А сега, кратка глава за един от най-низките дивиденти, който носят парите. 8. Парадоксът на човека в автомобила никой не се впечатлявал от притежанията ти толкова. Колкото самият ти, най-хубавото в това да си пиколо е, че можеш да караш някои от най-страхотните автомобили, които някога са докосвали паважа. Гостите пристигаха с «Ферари», Ломборджини, «Ролс Ройс», с целият аристократичен флот. Мечтаех да притежавам някоя от тези коли, защото, мислех си, те изпращаха толкова силен сигнал към другите, че си преуспел. Ти си умен. Ти си богат, имаш вкус, ти си важен, и я ме вижте. Иронията е, че рядко, дори почти никога не поглеждах тях, шофьорите. Когато видиш някой да кара хубава кола, рядко си мислиш, еха, човекът, който кара тази кола, е готин. Вместо това си мислиш, еха, ако имах такава кола, хората ще да си мислят, че съм готин. Подсъзнателно или не, така мислят хората. Тук има парадокс. Хората са склонни да желаят богатство, за да сигнализират то на другите, че трябва да ги харесват и да им се възхищават. Но в действителност тези други хора често пропускат да ти се възхитят не защото не смятат, че богатството е за възхищение, а защото използват богатството ти като еталон за собственото си желание да бъдат харесвани и да им се възхищават. В писмото, което написах след реждането на синами, се казваше, може би си мислиш, че искаш скъпа кола, моден часовник и огромна къща. Но ти казвам, че не е така. Това, което искаш, е уважението и възхищението на другите хора и смяташ, че наличието на скъпи вещи ще ти го донесе. Почти никога не става така, особено с хората, които искаш да те уважават и да ти се възхищават. Научих го като пиколо, когато се замислих за всички хора, които пристигаха в хотела със своите ферарита и ме виждаха как зяпвам. Навсякъде, където се появяваха, околните трябваше да зяпват, и съм сигурен, че това им харесваше. Сигурен съм, че се чувстваха обожавани, но знаеха ли, че не ми пука за тях и дори не ги забелезвах. Знаеха ли, че гледам само околота и си представям как аз съм на шофьорската седалка. Дали си бяха купили «Ферари», мислейки, че това ще им донесе възхищение, без да осъзнават, че аз са вероятно и повечето други, които се впечатляваха от колата, всъщност не си и помислят за тях, за шофьорите. Отнася ли се същата идея за живеещите в големи домове? Почти сигурно. За бижутата и дрехите. Аха, тук нямам предвид, че трябва да изоставим стремежа към богатство. Или към изисканите коли. Харесвам и двете, опитвам се да подскажа, че хората обикновено се стремят към уважение и възхищение, но да използваш парите за купуване на скъпи вещи, може да ти донесе по-малко, отколкото си представяш. Ако твоята цел са уважението и възхищението, внимавай как се стремиш към тях. Смирението, добротата и съпричастността ще ти донесат повече уважение, отколкото конските сили. Не сме приключили разговора за «Ферари». Друга история за парадокса на бързите коли в следващата глава. 9. Богатството е това, което не виждаш. Да харчиш пари, за да покажеш на хората колко имаш, е най-бързият начин да останеш с по-малко пари. В притежаването на пари ги има много ирония. Например, богатството е това, което не виждаш. Работех като пиколов в средата на първото десетилетие на 21 век в Лос Анджелис когато материалната видимост имаше предимство във всичко, освен за кислорода. Ако виждаш някого да кара, Ферари, може интуитивно да предположиш, че собственикът на колата е богат дори и да не му обръщаш особено внимание. Но тъй като опознах някои от тези хора, разбрах, че не винаги е така. Мнозина от тях нямаха особени успехи, но харчеха огромен процент от заплатата си за колата. Спомням си един познат, когато ще наречам Роджер. Беше на моята възраст. Нямах представа с какво се занимава Роджер, но той караше «Пурше», което бе достатъчно, за да могат хората да направят някои предположения. Веднъж Роджер пристигна с стара «Хонда». Следващата и последващата седмица също. Какво стана с твоето «Пурше»? Попитах го. Отговори, че са му го взели заради пропуснати вноски по лизинга. Нямаше и намек за срам. Отговори ми, сякаш разказваше за следващия матч. Всичко, което може би бяхме предполагали за него, бе погрешно. Лос-Анджелис е пълен с такива като Роджерс. Ако някой кара кола за 100 000 долара, може и да е богат. Но единствената информация за богатството му е, че той има с 100 000 долара по-малко, отколкото преди купуването на колата, или 100 000 долара повече в дълг. Това е всичко, което се знае за него. Склонни сме да съдим за богатството по това, което виждаме, защото това е информацията, която имаме пред себе си. Не можем да видим банковите сметки на хората или извлеченията от търговията с акции. За това разчитаме на външните изяви, за да преценим финансовия успех. Автомобили, домове, снимки в Instagram – съвременният капитализъм помага на хората да фалшифицират финансовия успех, докато не го превърнат в ценена индустрия. Но истината е, че богатство е това, което не виждаш. Богатството са хубавите коли, които не са купени. Диамантите, които не са купени. часовниците, които не са носени. Дрехите, които са отказани и пропуснатите първокласни обновявания. Богатство са финансовите активи, докато все още не са превърнати в нещата, които се виждат. Не мислим така за богатството, защото не можем да поставим в контекст тонова, което не можем да видим. Певицата Риана едва не фалира, след като направи преразходи и започна да съди финансовия си съветник. Съветникът отговори, наистина ли беше необходимо да й кажа, че ако харчи парите си за вещи, накрая ще остане с вещите, но без парите – 35. Сигурно се смеете, моля, може да го правите. Но отговорът е, да, на хората наистина трябва да им се казва. Когато повечето хора казват, че искат да станат милионери, те всъщност имат предвид, бих искал да похарча един милион долара. А то е буквално обратното на това да бъдеш милионер. Инвеститорът Билман пише, няма по бърз начин да се почувстваш богат от харченето на много пари за наистина хубави неща. Но начинът да бъдеш богат, е да харчиш пари, които имаш, и да не харчиш пари, които нямаш. Наистина е толкова просто, 36%. Това е отличен съвет, но може да се окаже недостатъчен. Единственият начин да бъдеш богат, е да не харчиш парите, с които разполагаш. Това не просто е единственият начин за натрупване на богатство, това е самото определение за богатство. Трябва да внимаваме, когато дефинираме разликата между заможен и богат. Тук има нещо повече от семантика. Незнанието за разликата е източник на безброй лоши парични решения. Заможен си с текущия доход. Някой, който кара гола на стойност 100 000 долара, е почти сигурно заможен, защото дори ако я е купил с кредит, има нужда от определено равнище на доходи, за да си позволи месечните вноски. Същото е и с унези, които живеят в големи домове. Не е трудно да се забележат заможните можните хора. Те често се старят да се изявят. Но богатството е скрито. Той е неизхърчен доход. Богатството е все още не неизползвана възможност да се купи нещо по-късно. Ценността му е в това, че ти предлага възможности, гъвкавости и растеж, за да купиш някой ден повече, отколкото можеш да си позволиш точно сега. Диетата и упражненията предлагат една полезна аналогия. Известно е колко е трудно отслабването дори за онези, които се занимават за интензивни упражнения. В книгата си «Тялото» Бил Брайсън. обяснява защо едно проучване в Америка установи, че хората надценяват 4 пъти количеството на изгорените калории по време на тренировка. След това те консумират средно около 2 пъти повече калории, отколкото току-що са изгорили. Факт е, че можете бързо да заличите ефекта от многото упражнения, като изядете много храна, и повечето от нас го правят. Упражненията са като да си заможен. Мислиш си, свърших работата и сега заслужавам да се поглезе с голяма порция. Богатството обаче е да се откажеш от това ястие и нетно да избереш калории. Трудно е и изисква само контрол, но създава разрив между това, което би могъл да направиш, и това, което решаваш да направиш, който се увеличава времето. Проблемът за мнозина от нас е, че е лесно да се намерят заможни образци и за подражание. По-трудно е да се намерят богати, защото по дефиниция успехът им не се демонстрира. Има, разбира се, богати хора, които също харчат много пари за вещи. Но дори в тези случаи това, което виждаме, е тяхната заможност, а не тяхното богатство. Виждаме колите, които са избрали да купят, и може би училището, в което са избрали да изпратят децата си. Не виждаме спестяванията, пенсионните сметки или инвестиционните им портфели. Виждаме домовете, които са купили, а не домовете, които биха могли да си купят, ако се поизрасят. Опасността тук е, че според мен повечето хора искат дълбоко в себе си да бъдат богати. Те искат свобода и гъвкавост, а тъкмо това могат да дадат финансовите активи, които все още не са изразходвани. Но в нас е толкова вкоренено, че да имаме пари, означава да харчим пари, че не виждаме здържаността, която е необходима, за да бъдем всъщност богати. А тъй като не можем да го видим, е трудно да научим за него. Хората умеят да учат най-добре чрез имитация. Но скритата природа на богатството затруднява имитирането на другите и ученето от техните пътища. След като почина, Роналд Ридт стана финансов образец за много хора, виж, то. Той беше героизиран в медиите и хвален в социалните медии. Но той не стана финансов модел за подражание, докато беше жив. Защото всяка стотинка от богатството му беше скрита, дори за онези, които го познаваха. Представете си колко трудно би било да се научите как да пишете, ако не можете да четете произведенията на велики автори. Кой би бил ваше вдъхновение? На кого бихте се възхитили? Чии нюансирани трикове и съвети бихте следвали? Така онова, което вече е трудно, бе станало още по-трудно. Трудно е да се научиш от нещо, което не можеш да видиш. Това обяснява защо за мнозина е толкова трудно да натрупат богатство. Светът е пълен с хора, които изглеждат скромни, но всъщност са богати, и с хора, които изглеждат заможни, но живеят на ръба на несъстоятелността. Имайте това предвид, когато преценявате на бързо успеха на другите и си поставяте собствени цели. Ако богатството е нещо, което не харчиш, каква полза от него? Е, нека ви убедя да спестявате пари. Десети Спести пари – единственият фактор, който можете да контролирате, генерира едно от единствено важните неща. Колко прекрасно! Позволете ми да ви убедя да спестявате пари. Няма да отнеме много време. Но това е странна задача, нали? Трябва ли хората да бъдат убеждавани, за да пестят пари? Моите наблюдения са, че да, мнозина го правят. След определено равнище на доходите хората попадат в три групи – тези, които спестяват, тези, които не мислят, че могат да спестят, и тези, които не мислят, че им е нужно да спестяват. Ще говоря за последните две групи. Първата идея, проста, но лесна за пренебрегване, е, че създаването на богатство няма много общо с твоите доходи или възвръщаемост на инвестициите, а има много общо. С нормата на спестяване, една бърза история за силата на ефективността. През 70-те години на ХХ век изглеждаше, че сякаш петролът в света свършва. Изчислението не беше трудно, глобалната економика използва много петрол, глобалната економика расте, а количеството петрол, което можем да добием, не достига. Не останахме без петрол, слава богу. Но не само защото открихме още петрол или пък защото подобрихме добива му от земните недра. Най-съществената причина, че преодолихме петролната криза, е, понеже започнахме да произвеждаме автомобили, да строим фабрики и домове, които бяха енергийно по-ефективни от преди. Днес САЩ използва 60% по-малко енергия на долар от БВП, отколкото през 1950-37 средно изминаваните километри на литър от всички превозни средства на пътя са се, се отвоили от 1975 в Форт Таурус, Седан, от 1989 харчеше средно 10-15 литра на стокма. Потреблението на Чеви Събърбън от 2019 абсурдно голяма ССВ е приблизително същото. Светът е увеличил своето енергийно богатство не чрез увеличаване на произвежданата енергия, а чрез намаляване на енергията, от която се нуждае. Производството на нефт и газ в САЩ се е увеличило с 65% от 1975, докато запазването и ефективността са отвоили онова, което можем да направим с тази енергия. Лесно е да се види кое е поважно. Важното тук е, че намирането на повече енергия е до голяма степен извън нашия контрол и е заболено в несигурност, защото на нестабилната комбинация от правилната геология, география, климат и геополитика. Но да използваме по-ефективно енергията, с която разполагаме, до голяма степен зависи от самите нас. Решението да купиш полека кола или да караш колело си е твое, а така имаш 100% шанс да подобриш ефективността. Същото важи и за нашите пари. Възвръщаемостта на инвестициите може да те направи богат. Но дали дадена стратегия за инвестиране ще поработи, колко дълго ще работи и дали пазарите ще допринесат за това, винаги е под съмнение. Резултатите са заболени в несигурност. Личните спестявания и пестеливостта съхраняването и ефективността на финансите се части от уравнението на парите, които са повече под твой контрол и имат 100% шанс да бъдат толкова ефективни в бъдеще, колкото са днес. Ако разглеждаш създаването на богатство като нещо, което ще изисква повече пари или голяма възвръщаемост на инвестициите, може да станеш такъв песимист, Каквито бяха прогнозиращите енергийна катастрофа през 70-те години на ХХВ. Пътят напред изглежда труден и извън твоя контрол. Ако го разглеждаш като нещо зависещо от собствената ти пестеливост и ефективност, съдбата е поясна. Богатството е просто натрупаният остатък, след като похарчиш това, което си вложил. А тъй като можеш да създадеш богатство без високи доходи, но нямаш шанс да създадеш богатство без висока норма на спестяване, ясно е кое е поважно. Поважното е, че ценността на богатството зависи от това от какво се нуждаеш. Да кажем, че ние с вас имаме една и нетна стойност. И да кажем, че вие сте по-добър инвеститор от мен. Аз мога да постигна 8% годишна доходност, а вие можете да постигнете 12% годишна доходност. Но аз се разпореждам по ефективност с парите си. Да приемем, че имам нужда от наполовина по малко пари, за да бъда щастлив, докато разходите при вашия начин на живот нарастват толкова бързо, колкото и вашите активи. Подобре съм от вас, въпреки че съм по-лош инвеститор. Получавам по-голяма полза от инвестициите си въпреки по-низката възвръщаемост. Същото важи и за доходите. Да се научиш да бъдеш щастлив с помалко пари, създава луфт между това, което имаш и това, което искаш, подобно на разликата, която се получава при нарастването на заплатата ти, но полезно и по-контролирано от самия теб. Високата норма на спестяване означава да имаш по-ниски разходи, отколкото би могъл и иначе, а по-ниските разходи означават, че спестяванията ти нарастват в по-голяма степен, отколкото ако харчиш повече. Обмислете го в контекста на това колко време и усилия са необходими за постигането на 0,1% повишаване на годишната ефективност на инвестициите, милиони часове изследвания, десетки милиарди долари усилия от професионалисти и е лесно да видите какво е потенциално поважно или си струва да се преследва. Има професионални инвеститори, които работят по 80 часа на седмица за да добавят една десета от процента към възвръщаемостта си, докато във финансите им има 2 или 3 пълни процента, зависещи от начина им на живот, които могат да бъдат използвани с по-малко усилия. Голямата възвръщаемост на инвестициите и тлъстите заплати са великолепни, когато могат да бъдат постигнати, а някои могат да ги постигат. Но фактът, че от едната страна на финансовото уравнение се влага толкова много усилия, а от другата толкова малко, е добра възможност за повечето хора. След определено равнище на доходи се нуждаеш само от онова, което не е предназначено да задоволи егото ти. Всеки има основни нужди, след като бъдат задоволени, има друго равнище на нужди от удобство, а след това идват нужди, които са едновременно за удобство, забавление и просветление. Но разходите отвъд доста ниското равнище на материалното са най-вече отражение на приближаващите се до егото доходи, стремеш да харчиш пари, за да покажеш на хората, че имаш, или си имал, пари. Приеми го така и ще установиш, че един от най-действените начини да умножиш спестяванията си не е да повишиш доходите си, а да увеличиш скромността си. Когато дефинираш спестяванията като разлика между егло и доходи, осъзнаваш защо много хора с прилични доходи спестяват толкова малко. Това е всекидневна борба с инстинкта да разпериш пълновата си обашка до краен предел и да не изоставаш от другите, които правят същото. На хората с устойчив личен финансов успех не е непременно тези с високите доходи обикновено не им пука какво мислят другите за тях. Така че способността на хората да спестяват е в по-голяма степен под техен контрол, отколкото може би си мислят. Можеш да спестяваш, като харчиш по-малко. Можеш да харчиш по-малко, ако желаеш по-малко. А ще желаеш по-малко, ако по-малко те интересува какво мислят другите за теб. Както често твърдя в тази книга, при парите става дума повече за психология, отколкото за финанси. И не ти е необходима конкретна причина, за да спестяваш. Някои хора спестияват пари за първоначална вноска за къща, за нова кола или за пенсия. Това е страхотно, разбира се. Но за да спестяваш, не е нужно да имаш за цел да купиш нещо конкретно. Можеш да спестяваш заради самото спестяване. И наистина трябва, всеки трябва да го прави. Да спестияваш само с конкретна цел, има смисъл в един предсказуем свят. Но нашият не е такъв. Спестяването е защита срещу неизбежната способност на живота адски да те изненада във възможно най-лошия момент. Друга полза от спестяванията, които не се свързани с някаква цел за разходи, е онова, което обсъдихме в глава 7 възможността да се разпореждаш с времето си. Всеки знае какви осезаеми неща могат да се купят с пари. Нематериалните неща потрудно се побират в главата, затова обикновено остават незабелязани. Но нематериалните ползи от парите могат да бъдат много поценни, да умножават твоето щастие повече, отколкото материалните неща, очевидните цели на спестяването. Спестяванията без цел за харчене предоставят варианти и гъвкавост, възможност да изчакаш и възможност да настъпиш. Дават време да помислиш, позволяват ти да промениш курса според условията. Всяка частица от спестяванията е като да спечелиш в бъдещето точка, която би била присъдена на някой друг и да си я върнеш. Тази гъвкавост и контролът върху времето са невидимата възвръщаемост на богатството. Каква е доходността на парите в банката, които ти дават възможност да промениш кариерата си, да се пенсионираш порано или да се освободиш от притесненията? Бих казал, че е неизчислима. Неизчислима е по два начина. Толкова е голяма и важна, че не можем да ѝ определим цена. Но също така е буквално неизчислима, не можем да я измерим както измерваме лифвените проценти, а сме склонни да пренебрегваме онова, което не можем да измерим. Когато нямаш контрол над времето си, ти си принуден да приемеш всичко, което лошият късмет стоварва на пътя ти. Но ако притежаваш гъвкавост, ти имаш и време да изчакаш, докато безпроблемните възможности паднат в скута ти. Това е скритата доходност на спестяванията ти. Спестяванията в банката, дори ги да носят 0% лихва, всъщност могат да генерират изключителна доходност, ако ти дадат гъвкавостта да се займеш с работа с по-ниска заплата, но с по-висока цел, или да изчекаш възможности за инвестиции, които ще се появят, когато унези, на които им липсва гъвкавост, вече се са се отчеяли. И тази скрита доходност става все по-важна. Преди светът беше свръхлокален, само преди 100 години 75% от американците нямаха нито телефони, нито редовни почтенски услуги, според историка Робърт Гордън. Това правеше конкуренцията изключително местна. Само средно интелигентен работник можеше да е най-добрият в своя град и към него да се отнасят като към най-добрите, тъй като не бе нужно да се състезава с по-умния работник в друг град. Това вече е променено. Свърхсвързан свят означава, че съвкупността от таланти, с които се състезаваш, вече обхваща не стотици или хиляди от твоя град, а милиони или милиарди по целия свят. Това въжи особено за работните места, на които се разчита на работата с главата, а не с мускули, в преподаването, маркетинга, анализа, консултациите, счетоводството, програмирането, журналистиката и дори медицината все повече се конкурират световните съвкупности от таланти. Все повече области ще попадат в тази категория, тъй като цифровизацията заличава глобалните граници, тъй като софтуерът изяжда света, както се изразява рисковият капиталист Марк Андрисън. Въпросът, който трябва да си зададеш с разширяването на обхвата на конкуренцията, е, как да се откруя. Аз съм умен, става все по лош отговор на този въпрос, защото по света има много умни хора. Почти 600 души получават максимална оценка на САТи всяка година. Още 7000 ги следват на няколко точки. В глобализираният свят, в който победителят печели всичко, хора като тези се превръщат все повече в твои преки конкуренти. Интелигентността не е надежно предимство в толкова взаимосвързан свят, какъвто е нашият. Но гъвкавостта е, в свят, в който интелигентността е свръхконкурентна, а много предишни технически умения са автоматизирани, конкурентните предимства се отместват към нюансираните и меки умения като комуникацията, съпричастността и може би най-вече гъвкавостта. Ако притежаваш гъвкавост, можеш да изчакаш добрите възможности както в кариерата, така и за инвестициите си. Ще имаш по-голям шанс да освоиш ново умение, когато е необходимо. Няма да се чувстваш толкова притиснат да догонваш конкуренти, умеещи да правят неща, които ти не можеш, и ще разполагаш с повече свобода да откриеш своята страст и своята ниша със своя собствено темпо. Можеш да намериш нова рутина, по-бавно темпо и да възприемаш живота с различен набор от подходи. Умението да правиш неща, които повечето от останалите не умеят, ще те откроява в свят, в който интелигентността вече не е устойчиво предимство. Да имаш повече контрол върху времето и вариантите пред теб, се превръща в една от най-ценните валути в света. Ето защо повече хора могат и повече хора трябва да спестяват пари. Знаете ли какво още трябва да направят? Да престанат да се опитват да бъдат толкова рационални. Позволяте ми да ви кажа защо. 11. Разумен ясна ъглова скоба рационален. Стремеже да бъдеш предимно разумен. Работи по-добре от опитите да бъдеш студено рационален. Вие не сте електронна таблица. Вие сте личност, притесняващ се, емоционален човек. Отнеми време да го осъзная, но щом ми просветна. Разбрах, че това е една от най-важните страни на финансите. С това разбиране идва и нещо, което често се пренебрегва – не се стремете да бъдете студено рационални, когато вземате финансови решения. Стремете се да бъдете просто разумни. Да останеш разумен, е по-реалистично и имаш по-голям шанс да се придържаш към това в дългосрочен план, което е най-важно при управлението на парите. За да покажа какво имам предвид, позволете ми да ви разкажа историята на човека, който се опита да лекува сифилис с малария. Юлиус Вагнер Яурек е психиатър от 19 век, който притежава две уникални умения. Уме е да разпознава закономерности и смята за смело, онова, което другите виждат като лудост. Негова специалност са пациентите с тежък невросифилис по онова време фатална диагноза без лечение. Той започва да забелязва закономерност, пациентите с сифилис обикновено се възстановяват, ако са имали допълнително продължителна треска, дължаща се на несвързани заболявания. Вагнер Яурек предполага, че това се дължи на нещо, което е наблюдавано от векове, но лекарите не са разбирали добре, високата температура помага на организма да се пребори с инфекцията. Затова той стига до едно логично заключение. В началото на ХХ, век Вагнер и Аурек започва да инжектира на пациенти от слабени щамове на ТИФ, малария и едра шарка, за да предизвика достатъчно висока температура, която да убие сифилиса. Това наистина е толкова опасно, колкото и звучи. Някои от пациентите му умират от лечението. В крайна сметка той се спира на лека форма на маларията, тъй като тя може да бъде овладяна ефективно с хинин след няколко дни треска. След доста трагични проби и грешки експериментът му поработва. Вагнер Яурет съобщава, че 6 от 10 пациенти с сифилис, лекувани с малариотерапия, са се възстановили, в сравнение с около 3 от 10 пациенти без лечение. Той спечелва Нобеловата награда за медицина през 1927 днес в организацията отбелязва: Главното дело на Вагнер Яурек през целия му трудов живот е стремежът да лекува психични заболявания чрез предизвикване на треска. 38. Слава Богу! В крайна сметка пеницилинът измества малариотерапията на пациенти с сифилис. Но Вагнер Яурек е един от малцината лекари в историята които не само признават ролята на треската в борбата с инфекцията, но и я предписват като лечение. Хората винаги са се страхували от треската, която им се струвала загадъчна. Древните римляни почитали Фебрис, богинята, която предпазва хората от треска. Те оставят в храмовете амулети, за да я умилостивят, надявайки се да избегнат следващия пристъп на тръпки. Но Вагнер и Аорек се натъква на нещо много важно. Треската не е случайна неприятност. Тя наистина има роля в процеса на възстановяване на организма. Сега разполагаме с покачествени научни доказателства за ползата от треската в борбата с инфекцията. Доказано е, че повишаването на телесната температура с 1 градус забавя скоростта на репликация на някои вируси 200 пъти. Много изследователи установяват подобни резултати при пациенти, които са имали треска, се казва в един доклад за NIH. 39. Детската болница в Сиатъл има на своя уебсайт раздел за обучение на родителите, които могат да изпаднат в паника. При най-малкото повишаване на температурата на детето си, високата температура включва имунната система на организма. Тя помага на организма да се пребори с инфекцията. Нормално високата температура между 37,5 и, и 40 градуса е полезна за болните деца. 40. Но тук свършва науката и започва реалността. Почти повсеместно треската се смята за нещо лошо. Лекуват я с лекарства като тайленол, за да бъде преодоляна веднага, щом се появи. Въпреки милионите и години еволюция като защитен механизъм, нито един родител, нито един пациент, малци на лекари и със сигурност никоя фармацевтична компания не разглежда треската като нещо друго, освен като неприятност, която трябва да бъде премахната. Тези възгледи не съответстват на съвременната наука. Едно проучване го казва откровено – лечението на треската е често срещано в интензивните отделения, което вероятно е свързано с стандартни догми, а не с доказана практика. 41 Хауърд Маркел, директор на Центъра за история на медицината, казва за фобията от треска – това са културни практики, разпространени толкова широко, колкото и инфекциозните болести, които стоят зад тях. 42. Защо става така, ако треската е полезна, защо се борим с нея толкова всеобхватно? Не мисля, че е сложно да се отговори, треската е болезнена. А хората не искат да ги боли. Това е, целта на лекаря не е само да излекува болестта. Тя е да излекува болестта в рамките на онова, което е разумно и поносимо за пациента. Треската може да носи известна полза в борбата с инфекцията, но тя е мъчителна. А аз отивам на лекар, за да спре да ме боли. Не ми за двойно слепите изследвания, когато трепая под одеялото. Ако имате хапче, което може да свали температурата, дайте ми го сега. Може да е рационално да искате да имате треска, ако страдате от инфекция. Но не е разумно. Тази философия стремеше да бъдеш разумен, а нерационален е още нещо, което човек трябва да има предвид, когато взема решение за парите си. Финансовата наука си поставя за цел да намира математически оптимални инвестиционни стратегии. Моята собствена теория е, че в реалния свят хората не желаят математически оптимални стратегии. Те искат стратегия, която максимизира възможността да спят добре през нощта. Хари Марковиц печели Нобелова награда за изследването на математическия компромис между риски и възвръщаемост. Веднъж го питат как инвестира собствените си пари и той описва разпределението на портфолиото си през 50-те години на ХХВ. Когато разработва моделите си за първи път, визуализирах скръпта си: ако фундовият пазар се издигне нагоре, а аз не съм на него, или ако падне много надолу, аз, аз съм изцяло на него. Намерението ми беше да минимизирам бъдещото ми съжаление. Затова разделих инвестициите си 50-50 между облигации и акции. В крайна сметка Марковиц променя инвестиционната си стратегия и диверсифицира портфолиото си. Но тук са важни две неща. Първо, минимизирането на бъдещото съжаление, е трудно да се рационализира на хартия, но е лесно да се оправдае в реалния живот. Рационалният инвеститор взема решения възоснова на числа и факти. Разумният инвеститор го прави в конферентна зала, заобиколен от колеги, на чието мнение за себе си държи, със съпруг, когато не иска да подведе, или под осъдителния поглед на глупави, но реалистични конкуренти, като неговия зет, съсед или собствените му съмнения. В инвестирането има социален компонент, който често се пренебрегва, когато се гледа през строго финансова призма. Второ, това е нормално. Джейсън Цвайк. Който провежда интервюто, в което Марковиц описва как е инвестирал, по-късно разсъждава, моето мнение е, че хората не са нито рационални, нито ирационални. Ние сме хора, не обичаме да мислим повече, отколкото трябва, а и много неща непрестанно изискват нашето внимание. Погледнато в тази светлина, няма нищо изненадващо във факта, че пионерът на съвременната теория на портфолиото отделя толкова малко внимание на собствените си изследвания. Когато изгражда първоначалното си портфолио. Както не е изненадващо и, че поправя това по-късно, 43. Марковиц не е нито рационален, нито ирационален. Той е разумен. При финансите често се пренебрегва, че нещо може да бъде технически вярно, но контекстуално безсмислено. През 2008 двама изследователи от ЕО публикуват проучване, в което се твърди, че при покупка на акции младите спестители трябва да попълват пенсионните си сметки, като използват марш 2 към 1-2 долара дълг за всеки долар собствени пари. Те предлагат инвеститорите да намаляват този ливарич с напредването на възрастта си, което позволява да поемат по голям риск, когато са млади и могат да се справят с големи колебания на пазара, и по малък, когато станат по-възрастни. Изследователите доказват, че дори ако заради използването на ливарич и инвеститорите се окажат заличени от пазара, когато са млади, при марш 2 към 1 при 50% спад на пазара, те ще останат без нищо, те все още ще бъдат по добре в дългосрочен план, стига да се вземат в ръце, да следват плана и да продължат да спестияват в сметка с ливарич 2 към 1 още на следващия ден, след като са били заличени. Математиката работи на хартия. Това е рационална стратегия. Но тя е почти абсурдно неразумна. Никой нормален човек не би могъл да наблюдава как 100% от пенсионната му сметка се изпаряват и да остане толкова безстрастен, че да продължава упорито с стратегията. Той ще се откаже, ще потърси други варианти и може би ще съди финансовия си съветник. Изследователите твърдят, че когато се използва тяхната стратегия, очакваното пенсионно богатство е с 90% по високо в сравнение с средствата, натрупвани по време на жизнения цикъл. Но тя също така е 100% малко разумна, всъщност има рационална причина да се предпочитат изглеждащите и рационално решения. Ето една, позволете ми да предположа, че харесвате инвестициите си. Това не е традиционен съвет. Едва ли не е въпрос на чест за инвеститорите да твърдят, че не изпитват емоции за своите инвестиции, защото това изглежда рационално. Но ако липсата на емоции относно вашата стратегия или акциите, които притежавате, увеличава шансовете да се отдръпнете от тях, когато станат неизгодни, това, което изглежда като рационално мислене, се превръща в бреме. Разумните инвеститори, които харесват своите технически несъвършени стратегии, имат предимство, защото е повероятно да се придържат към тези стратегии. Малко са финансовите променливи, повече свързани с ефективността, отколкото придържането към дадена стратегия през слабите години, както за величината на ефективността, така и за шансовете да бъде удържана за даден период от време. Историческите шансове да спечелиш пари на американските пазари са 50, 50 за еднодневен период, 68% за едногодишен период, 88% за 10 годишен период и, за сега, 100% за 20 годишен период. Всичко, което те оставя в играта, има количествено измеримо предимство. Ако гледаш на «Прави това, което харесваш», като на ръководство за в живот, то звучи като празен съвет от корабика с късмети. Ако го разглеждаш като нещо, което ти осигурява необходимата издръжливост, за да обърнеш количествено измеримите шансове за успех в своя полза, значи осъзнаваш, че това трябва да е най-важната част от всяка финансова стратегия. Инвестирай е в обещаваща компания, която не те вълнува, и ще можеш да се радваш, когато всичко върви добре. Но когато приливът неизбежно се обърне, изведнъж се оказва, че губиш пари от нещо, което не те интересува. Това е двойно бреме и пътят на най-малкото съпротивление е да се насочиш към нещо друго. Но ако първоначално си запален по компанията харесваш мисията, продукта, екипа, идеята, каквото и да е на избежните моменти, когато губиш пари или компанията се нуждае от помощ, ще се смечени от факта, че поне се чувстваш като участник в нещо смислено. Това може да стане необходимата мотивация, която те спира да се откажеш и да се прехвърлиш другаде. Има и много други случаи, в които е добре да бъдеш разумен, а не рационален с парите. Документирано е много добре пристрастието страстието към родното, при което хората предпочитат да инвестират в компании от страната, в която живеят, като пренебрегват останалите 95% на планетата. Не е рационално, докато не осъзнаеш, че инвестирането всъщност означава да даваш пари на непознати. Ако близостта ти помага да преодолееш липсата на вяра, която е необходима, за да продължиш да подкрепяш тези непознати, това е разумно. Всеки дневната търговия и купуването на отделни акции не са рационални за повечето инвеститори и шансовете са в голяма степен срещу твоя успех. Но и двете са разумни в малки количества, ако ти свят крастата достатъчно, за да оставиш на мира останалите си по разнообразни инвестиции. Инвеститорът Джош Браун, който се застъпва за и притежава най-вече диверсифицирани фондове, веднъж обясни защо притежава и малко отделни акции. Не купувам отделни акции, защото мисля, че ще постигна алфа – превъзходство. Просто обичам акциите откакто бях на 20 години. А и това за мои пари мога да правя каквото си искам. Доста разумно. Повечето прогнози за това накъде отиват економиката и фондовият пазар са ужасни, но даването на прогнози е разумно. Трудно е да се събуждаш сутрин и да си казваш, че нямаш представа какво крие бъдещето, дори и да е така. Да действаш според инвестиционните прогнози е опасно, но разбирам защо хората се опитват да предскажат какво ще се случи през следващата година. Такава е човешката природа. Това е разумно. Джак Богъл, покойният основател на «Ван Гуарт, през цялата си кариера води кръстоносен поход за насърчаване на ефтиното пасивно инвестиране в индексни фондове. Мнозина смятат за интересно, че синът му избира кариера като менеджер на активен Хедж фонд» с високи такси и на взаимен фонд. Богъл човекът, който казва, че фондовете с високи такси нарушават скромните правила на аритметиката, инвестира част от собствените си пари във фондовете на сина си. Какво е обяснението? Правим някои неща по семейни причини, казва Богъл пред Wall Street Journal». Може да не е последователно. Добре, но животът не винаги е последователен. 44. Всъщност тябко е така. 12. Изненада. Историята е изследване на промените, по ирония на съдбата използвано като карта на бъдещето. Веднъж професорът от Станфорд Скотт Сейгъм каза нещо, което всеки, който се занимава с економика или инвестиционни пазари, трябва да закачи на стената си, непрекъснато се случват неща, които не са се случвали никога преди. Историята представлява предимно изследване на изненадващи събития. Но често се използва от инвеститори и економисти като неоспоримо ръководство за бъдещето. Виждате ли иронията? Виждате ли проблема? Разумно е да вникваме дълбоко в економическата и инвестиционната история. Историята ни помага да оформим нашите очаквания, да проучим в какво са склонни да грешат хората и предлага приблизителни насоки какво работи обикновено. Но тя въобще не е карта на бъдещето. Капан в който падат много инвеститори, е онова, което наричам заблудата на историците като пророци. Това е прекаленото разчитане на данни от миналото като сигнал за бъдещите условия в област, в която иновациите и промяната са движещата сила на прогреса. Не можем да обвиняваме инвеститорите, че го правят. Ако разглеждаме инвестициите като строга наука, историята би била идеално ръководство за бъдещето. Геолозите могат да изучат историческите данни за милиарди години и да създадат модели за това как се държи Земята. Могат го и метеоролозите, и лекарите, бъбреците функционират през 2020 по същия начин, както през 2020. Но инвестирането не е строга наука. Тук има голяма група от хора, които вземат несъвършени решения възоснова на ограничена информация за неща които ще окажат огромно влияние върху тяхното благосъстояние, а това може да направи дори умните хора нервни, аучни и параноични. Ричард Файнман, великият физик, казва, «Представете си колко потрудна би била физиката, ако електроните имаха чувства». Е, инвеститорите имат чувства. Немалко от тях. Ето защо е трудно да се предскаже какво ще правят понататък само възоснова на това, което са правили в миналото. Крайъгален камък на економиката е, че нещата се променят с течение на времето, защото невидимата ръка мрази всичко, което остава твърде добро или твърде лошо за неопределено време. Инвеститорът Бил бонер описва как работи на пазар, т.е. тениска с надпис «Капитализъм в действие» и «Ковашки чук в ръка». Малко неща си остават неизмени много дълго време, което означава, че не можем да се отнасяме към историците като към пророци. Най-важният двигател на всичко, свързано с парите, са историите, които хората си разказват, и предпочитанията, които имат към стоки и услуги. Тези неща не са склонни да стоят на едно място. Те се променят с културата и с поколенията. Те винаги се променят и винаги ще се променят. Психологическият номер, който прилагаме на себе си тук, е прекомерното възхищение от хора, които са стигнали еги къде си, направили са еги какво си, що се отнася до парите. Да си преживя отдадени събития, не означава, че непременно ще знаеш какво ще се случи понататък. Всъщност това става рядко, защото опитът води поскоро до свраховереност, отколкото до способност да прогнозираш. Инвеститорът Майкъл Батник го обяснява добре. Сблъсквайки се с аргумента, че малко инвеститори са подготвени за повишаването на лихвените проценти, защото никога не са го изпитвали последният голям период на покачване на лихвените проценти е бил преди почти 40 години той възразява, че това няма значение, защото да преживееш или дори да изучаваш случилото се в миналото, може въобще да не послужи като ориентир за това какво ще стане, когато ставките се повишат в бъдеще. И какво, ще изглежда ли текущото увеличение на лихвите като предишното или по-предишното? Дали различните класове активи ще се държат по-подобен, по-еднакъв или по-точно обратния начин? От една страна, хората, които са инвестирали по време на събитията от 1987, 2000 и 2008, имат опита от много различни пазари. От друга страна, не е ли възможно това преживяване да доведе до прекалено самочувствие? Да не могат да признаят, че грешат. Да се вкопчват в предишни резултати. Две са опасностите, ако разчитате твърде много на историята на инвестициите като ръководство за това какво ще стане понататък. Първи, вероятно ще пропуснете извънредните събития, които влияят най-много. Най-важните събития при историческите данни са големите отклонения, събитията, поставящи рекорди. Те тласкат економиката и фондовия пазар. Голямата депресия. Втората световна война, Доткомбалунът, 11 септември, сриват в цените на жилищата от средата на първото десетилетие на 21 век. Шепа извънредни събития играят огромна роля, защото повлияват на толкова много несвързани събития след тях. През 19 екс век са родени 15 милиарда души. Но опитайте се да си представите колко различна би била глобалната економика и целият свят днес ако само седем от тях никога не бяха съществували – Адолф Хитлер, Йосиф Сталин, Маут Задун, Гаврило Принцип, Томас Едисън, Бил Гейтс, Мартин Лутър Кинг. Дори не съм сигурен, че това е най-значимият списък. Но почти всичко в света днес от границите до технологиите и социалните норми би било различно, ако тези седем души не бяха оставили своя отпечатък. Друг начин да се изрази това е, да се каже – че 0,000000004% от хората са отговорни може би в най-голяма степен за посоката, в която се движи светът през последния век. Същото важи и за проектите, иновациите и събитията. Представете си миналия век без голямата депресия. Втората световна война. Проектът – Манхатан. Ваксините, Антибиотиците. Арпанет. 11 септември. Разпадането на Съветския съюз. Колко проекта и събития се случват през 20 век? Милиарди, трилиони – кой знае. Но само тези 8 повлияват на световния ред в пъти повече от другите. Лесно е да бъдат подценени редките събития, защото често се пренебрегват взаимовръзките между нещата. Как, например, 11 септември подтиква Федералния резерв да намали лихвените проценти, което помага за раздуването на жилищния балон, което довежда до финансова криза която довежда до свиване на пазара на работни места, което кара десетки милиони да решат да постъпят в колеж, което довежда до 1,6 трилиона долара студентски заеми с 10,8% лихва по подразбиране. Не е интуитивно да свържеш 19 похитители с текущата тежест на студентските заеми, но тъкмо това се случва в един свят, задвижван от няколко редки извънредни събития. Повечето от случващото се във всеки един момент в глобалната економика може да бъде свързано с малко наброй минали събития, които е било почти невъзможно да се предвидят. Най-често срещаният сюжет в економическата история е ролята на изненадите. Причината да се случват изненади не е в това, че нашите модели са погрешни или нашата интелигентност е ниска. Така е, защото шансовете родителите на Адов Хитлер да се скарат вечерта 9 месеца преди той да се роди, са същите като да зачинат дете. Трудно е да се предвиди пробивът в технологията, защото Бил Гейтс можеше да е починал от полиомиелит, ако Джона Салк се беше ядосъл и се бе отказал да разработва ваксина. Причината, поради която не можехме да предвидим ръста на студентските заеми че охранителят на летището можеше да е конфискувал ножа на похитителя на 11 септември. Това е всичко. Проблемът е, че често се опираме на събития като голямата депресия и Втората световна война, когато си представяме най-лошите сценарии за възвръщаемост на бъдещите инвестиции. Но тези извънредни събития не са имали прецедент, когато са се случвали. Така че прогнозиращият, който приема, че най-лошите, и най-добрите, събития от миналото ще съвпадат с най-лошите, и най-добрите, събития в бъдещето, не следва историята, а приема произволно, че историята на безпредседентните събития не се отнася за бъдещето. Насим Таляк пише в книгата си, Над хитрени от случайността, в Египет на фараоните. Книжниците следят най-високите равнища на Нил и възоснова на това прогнозират бъдещия най-лош сценарий. Същото може да се види при ядрения реактор в Фукушима, който претърбява катастрофа през 2011, когато е ударен от цунами. Построен е така, че да устои на земетресение като най-силното в миналото, а строителите не са си представили много по-лошо и не са смятали, че най-лошото минало събитие би било изненада, тъй като не е имало прецедент. Това не е провал на анализа, това е провал на въображението. Осъзнаването, че бъдещето може да не изглежда като нещо минало, е специален вид умение, което обикновено не е ценено особено високо от общността за финансови прогнози. На Навечея, на която присъствах в Нью-Йорк през 2017, Даниел Канеман беше попитан как трябва да реагират инвеститорите, когато прогнозите ни са грешни. Той каза, винаги, когато сме изненадани от нещо, дори ако признаем... Че сме сгрешили, казваме, о, никога повече няма да допусна тази грешка. Но всъщност това, което трябва да научите, когато сгрешите, защото не сте предвидили нещо, е, че е трудно света да се предвиди. Това е правилният урок, който трябва да извлечем от изненадите, че светът е изненадващ. Правилният урок, който трябва да извлечеш от изненадите, е, че светът е изненадващ. Не, че трябва да използваме миналите изненаги като ориентир за бъдещите граници, а че трябва да използваме миналите изненади, за да приемем, че нямаме представа какво може да се случи понататък. Най-важните економически събития в бъдещето онези, които най-много ще отместят стрелката са неща, за които историята не ни дава почти никакви насоки. Те ще бъдат безпредседентни събития. Тяхната безпредседентна същност означава, че няма да сме подготвени за тях а так му това ги прави толкова въздействащи. Това въжи както за плашещите събития като рецесии и войни, така и за великите събития като иновациите. Уверен съм в тази прогноза, защото изненадите, които отместват стрелката най-много, са на практика най-точните прогнози във всеки момент от историята. Втори, историята може да бъде подвеждащо ръководство за бъдещето на економиката и фондовия пазар, тъй като не отчита структурните промени, които са от значение за днешния свят. Да разгледаме няколко големи промени. Пенсионният план 401k е на 42 години. Планът Тротире е по-млад, създаден е през 90-те години. Така че личните финансови съвети и анализи за това как американците да спестяват за пенсия днес не са пряко сравними с онова, което е имало смисъл само преди едно поколение. Имаме нови опции. Нещата се промениха. Или да вземем рисковия капитал. Той почти не съществуваше преди 25 години. Днес някои отделни фондове за рисков капитал са по-големи, отколкото цялата индустрия преди едно поколение. 46 в мемуарите си основателят на «Найек». Фил Найт пише за ранните си дни в бизнеса. Нямаше такова нещо като рисков капитал. За един амбициозен млад предприемач имаше много малко места, към които да се обърне. А всички тези места бяха охранявани от противници на рисковете с нулево въображение. С други думи, банкери. Това всъщност означава, че всички исторически данни, датиращи от преди няколко десетилетия само за начина на финансиране на стартиращи фирми, са остарели. Онова, което знаем за инвестиционните цикли и процентите неуспешни стартирания, не е дълбока историческа основа, от която да се учим, защото начинът, по който компаниите се финансират днес, е съвсем нова историческа парадигма. Или да вземем публични пазари. Стандарт и e 500 не включва финансови акции до 1976, а днес финансовите акции съставляват 16% от индекса. Технологичните акции на практика не съществуват преди 50 години. Днес те са повече от една пета от индекса. Счетоводните правила се променят с течение на времето. Както и оповестяванията, одитът и размерът на ликвидността на пазара. Нещата се променят. Периодите между рецесиите в САЩ се променят драстично през последните 150 години. ФИК 6. Економиката на САЩ в рецесия Средното време между рецесиите нараства от около 2 години в края на 19 век до 5 години в началото на 20 век и до 8 години през последния половин век. Докато пиша това, изглежда, че навлизаме в рецесия 12 години след началото на последната рецесия през декември 2007 това е най-големият интервал между рецесиите от гражданската война насам. Има много теории за това защо рецесиите стават поредки. Едната е, че Федералният резерв е по-добър в управлението на бизнес цикъла или поне в удължаването му. Другата е, че тежката промишленост е по податива на кризи на свръхпроизводство от индустриите на услугите, които доминират през последните 50 години. Песимистичният възглед е, че сега имаме помалко малко рецесии, но когато те настъпят, са помощни отпреди. За нашите разсъждения няма особено значение какво е причинило промяната. Важното е, че нещата явно са се променили, за да покажем как тези исторически промени влияят на инвестиционните решения. Да разгледаме дейността на човек, когато мнозина смятат за един от най-големите инвестиционни умове на всички времена – Бенджамин Греем. Класическата книга на Греем, «Интелигентният инвеститор», е повече от теория. Той дава практически насоки като формулите, които инвеститорите могат да използват, за да вземат интелигентни решения за инвестиране. Прочетох книгата на Греем, когато бях тинейджер и от нея научих за първи път за инвестирането. Формулите, представени в книгата, бяха привлекателни за мен, защото представляваха буквално инструкции стъпка по стъпка как да забогатея. Просто следва инструкциите, изглеждаше толкова лесно, но когато се опиташ да приложиш някои от тези формули, става ясно, малко от тях действително работят. Греям предлагаше да се купуват акции, търгуващи се за по-малко от нетните им оборотни активи, основно пари в банката минус всички дългове. Това звучи чудесно, но малко акции вече се търгуват толкова ефтино освен та, на пънни сток е на обвинени в счетоводни измами, Един от съветите на Греем предписва на консервативните инвеститори да избягват акции, търгуващи се над едно цяло и пет пъти над балансовата им стойност. Ако някой следваше това правило през последното десетилетие, нямаше да притежава почти нищо, освен за страхователни и банкови акции. Няма свят. Който това да е достатъчно. Интелигентният ти инвеститор е една от най-значимите инвестиционни книги за всички времена. Но не познавам нито един инвеститор, който да се е справил добре с прилагането на публикуваните формули на Грейъм. Книгата е изпълнена с мъдрост, може би, повече от всяка друга книга за инвестициите, публикувана някога. Но като практическо ръководство, в най-добрия случай е съмнителна. Какво става? Беше ли Грейъм Шоумен? който звучи добре, но чието съвети не действат. Съвсем не, самият той е изключително успешен инвеститор. Но той беше практичен и истински антиконформист. Не беше толкова обсебен от инвестиционните си идеи, че да се придържа към тях дори когато твърде много други инвеститори се хващат за тези теории и ги правят толкова популярни, че стават безполезни. Джейсън Цвайк, който коментира по късна версия на книгата на Грейъм, Пише, непрекъснато експериментираше, изпитваше своите предположения и търсеше какво дава резултати не онова, което е работило вчера, а това, което работи днес. Във всяко преработено издание на «Интелигентният инвеститор» Греям отхвърляше формулите, представени в предишното издание, заместваше ги с нови и сякаш заявяваше – че, тези вече не работят или не работят така добре, както преди, а това са формулите, които изглежда работят по-добре сега. Една от често срещаните критики към Греяма е, че всички формули в изданието от 1972 са остарели. Единственият правилен отговор на тази критика е, разбира се, че са. Той ги използва, за да замени формулите от изданието от 1965, които заменят формулите от изданието от 1954, които от своя страна заменят тези от изданието от 1949, които са използвани за допълнение към оригиналните формули, които той представя в Анализ на ценни книжа през 1934. Грея му през 1976, ако формулите които той предлага, са отхвърлени и актуализирани пет пъти между 1934 и 1972, доколко според вас те ще са подходящи през 2020 или през 2050. Точно преди да умре, питат Греем дали подробният анализ на отделните акции и тактика, с която той се прочува си остава за него предпочитана стратегия. Той отговаря, като цяло, не вече не съм привърженик на сложните техники за анализ на сигурността, за да намеря възможности за извличане на максимална печалба. Това беше полезна дейност преди, да речем, 40 години, когато учебникът ни беше публикуван за първи път. Но ситуацията се промени много от тогава, 47. Промените бяха такива, конкуренцията нарастваше, докато възможностите ставаха все по-добре известни, технологията направи информацията по-достъпна, а индустриите се промениха, когато акцентът в економиката се премести от индустриалния към технологичния сектор, който има различни бизнес-цикли и използване на капитала. Нещата се промениха. Интересна особеност на историята на инвестирането е, че колкото по назад поглеждаш, толкова повероятно е да изследваш цвят който вече не се съотнася с днешния ден. Много инвеститори и економисти се успокояват с факта, че техните прогнози са подкрепени от данни от десетилетия, дори векове. Но тъй като економиките се развиват, скорошната история често е най-доброто ръководство за бъдещето, защото е повероятно да включва важни условия, които се съотнасят в бъдещето. В инвестирането има един често срещан израз, обикновено използван подигравателно, този път е различно. Ако трябва да опровергаеш някого, който предсказва, че бъдещето няма да бъде идеално отражение на миналото, можеш да кажеш, о, значи мислите, че този път е различно, и да оставиш микрофона. Според инвеститора Джон Темплтън, четирите най-опасни думи при инвестирането са, този път е различно. Темплтън обаче признава, че наистина е различно поне през 20% от времето. Светът се променя, разбира се. И тези промени са най-важните във времето. Майкъл Батник казва, десетте най-опасни думи при инвестирането са, четирите най-опасни думи при инвестирането са, този път е различно. Това не означава, че трябва да пренебрегваме историята, когато мислим за пари. Но има важен нюанс, колкото поназад в историята поглеждаш, толкова по-общи трябва да бъдат твоите изводи. Общите неща като отношението на хората към мълчността и страха, как се държат под стрес и как реагират на стимули, обикновено са устойчиви във времето. Историята на парите е полезна в този случай. Но конкретните тенденции, конкретните сделки, конкретните сектори, конкретните причинно-следствени връзки относно пазарите и това, което хората трябва да правят с парите си, винаги са пример за продължаващо развитие. Историците не са пророци. Тогава въпросът е как трябва да мислим за бъдещето и да го планираме. 13. Място за грешки Най-важната част от всеки план е да планираш какво да правиш, ако планът не върви според плана. Някои от най-добрите примери за интелигентно финансово поведение могат да бъдат намерени на място, където не очакваме казината в Лас-Вегас. Не при всички играчи, разбира се, но малка група играчи на блекджек, които практикуват броенето на карти, могат да научат обикновените хора на нещо изключително важно за управлението на парите, значението на мястото за грешки, основите на броенето на карти в blackjack са прости, никой не може да знае със сигурност каква следваща карта ще изтегли дилерът. Но като проследиш какви карти вече са раздадени, можеш да изчислиш какви карти остават в тестето. Това може да ти подскаже какви са шансовете дадена карта да бъде изтеглена от дилъра. Когато играеш, залагаш повече, ако шансовете за получаване на картата, която искаш, са в твоя полза, и по-малко, когато са срещу теб. Механизмите как се прави това в случая не са от значение. Важното е, че играчът на Blackjack, който брои картите, знае, че играе с шансове, а не с сигурни възможности. При всяка конкретна ръка той е смята, че има голям шанс да бъде прав, но знае също, че има немалък шанс да сгреши. Може да звучи странно предвид професията му, но стратегията му разчита изцяло на смирението смирение, че не знаеш и не можеш да знаеш в какво точно ще се случи понататък, така че изиграваш ръката си. Системата за броене на карти работи, защото леко накланя везните от казиното към играча. Но ако залагаш твърде високо, дори когато шансовете изглеждат в твоя полза, и ако сгрешиш, може да загубиш толкова, че да нямаш достатъчно пари, за да продължиш да играеш. Никога няма такъв момент, в който си толкова прав, че можеш да заложиш всеки чип пред себе си. Светът не е толкова любезен към никого не е и последователно. Трябва да си оставиш място за грешки. Трябва да планираш какво да правиш, ако планът не върви според плана. Кевин Луис, успешен брояч на карти, описан в книгата «Да разбиеш казиното», обяснява тази философия. Въпреки че е доказано статистически, че броенето на карти работи, това не гарантира, че ще спечелиш всяка ръка да не говорим за всяко посещение на казиното. Трябва да сме сигурни, че разполагаме с достатъчно пари, за да издържим на всякакви превратности на лошия късмет. Да предположим, че имаш приблизително 2% предимство пред казиното. Това все още означава, че казиното ще печели в 49% от времето. Следователно трябва да разполагаш с достатъчно пари, за да устоиш на всякакви варианти и обрати срещу теб. Основното правило е, че трябва да имаш поне 100 основни единици. Ако приемем, че започваш с 10 000 долара, можеш спокойно да играеш с 100 доларова единица. Историята е пълна с добри идеи, приети твърде буквално, поради което не се различават от лошите идеи. Мъдростта, когато оставяме място за грешки, е в приемането че несигурността, случайността и шансът, неизвестните, са постоянно присъстваща част от живота. Единственият начин да се справиш с тях е като увеличиваш луфта между това, което смяташ, че ще се случи, и това, което може да се случи, но все пак ще те остави способен отново да се бориш на следващия ден. Бенджамин Греем е известен със своята концепция за маржа на безопасност. Той я описва на широко и с математически подробности. Но любимото ми резуме на теорията е, казаното от него в едно интервю, че, целта на маржа на безопасност е да направи прогнозата ненужна. Трудно е да се преоцени колко сила се крие в това просто твърдение. Маржът на безопасност може също да го наречеш място за грешки или резерв, е единственият ефективен начин за безопасна навигация в свят, който се управлява от шансове, а не от сигурност. А почти всичко, свързано с парите, съществува в такъв свят. Точното прогнозиране е трудно, това е очевидно за броече на карти, тъй като никой не би могъл да знае къде се намира конкретна карта в разбърканата колода. Помалко очевидно е за някой, който пита, каква ще бъде средната годишна доходност на фондовия пазар през следващите 10 години, или, на коя дата ще мога да се пенсионирам. Но всъщност става дума за еднакви неща. Най-доброто, което можем да направим, е да мислим за шансовете. Маржът на безопасност на Греам е просто напомняне, че не е нужно да гледаме на света пред нас като на черен или бял, предсказуем или измамен. Сивата зона преследването на цели, при които са приемливи редица потенциални резултати, е интелигентният начин на действие. Но хората подценяват необходимостта от място за грешки в почти всичко, свързано с пари, което правят. Фондовите анализатори дават на своите клиенти ценови цели, а не ценови диапазони. Економическите прогнозисти предвиждат точни цифри и широки вероятности. Коментаторът, който говори с непоклатима увереност, привлича повече последователи от онзи, който казва «не можем да знаем със сигурност» и излага вероятности. 48. Правим го при всякакви финансови начинания, особено свързаните с собствените ни решения. Психологът от Харвард Мат Базърман веднъж показа, че когато анализират плановете за домашен ремонт на други хора, повечето хора изчисляват, че проектът ще надхвърли бюджета между 25% и 50%. 49-но, когато става въпрос за собствени проекти, хората смятат, че ремонтите ще приключат на време и според бюджета. О, вероятно е разочарование, две неща ни карат да избягваме мястото за грешки. Едното е идеята, че все някой трябва да знае какво носи бъдещето, пораждане от неудобството да признаем обратното. Второто е, че ще си причиниш вреда, като не предприемаш действия, които се опират изцяло на точното виждане за това бъдеще. Мястото за грешки обаче остава недооценено и неразбрано. Често се разглежда като консервативен инструмент, използван от нези, които не искат да поемат много рискове или не са уверени в своите възгледи. Но когато се използва подходящо, е точно обратното. Мястото за грешки позволява да издържиш при редица потенциални резултати, а издържливостта позволява да продълживаш стратегията си достатъчно дълго, за да могат шансовете да се възползваш от малко вероятен резултат да се обърнат в твоя полза. Най-големите печалби се получават ядко или защото не се случват често, или защото отнема време факторите да се съчетаят. Така че онзи с достатъчно място за грешки като част от стратегията си, пари в брой, за да може да издържи на трудностите при други акции, има предимство пред онзи, който бива разорен. Край на играта пуснете още жето ни. Бил Гейтс го разбира добре. Когато Microsoft е още млада компания, той казва: Приложих невероятно консервативен подход. Исках да разполагам с достатъчно пари в банката, за да плащам заплати цяла година, дори ако нямахме никакви приходи. Уорън Бъфет изразява подобна идея, когато казва на акционерите на Berkshire Hathaway през 2008. Обещах на вас, на рейтинговите агенции и самия себе си, винаги да управлявам Berkshire с повече от достатъчно пари. Когато съм принуден да избирам, няма да разменя дори нощния си сън срещу шанса за допълнителни печалби. 50%. Има няколко конкретни феномена, при които инвеститорите трябва да помислят за място за грешки. Единият е волатилността. Можеш ли да оцелеш, ако активите ти плъфтинаят с 30%? Счетоводно, може би, да, по линия на действителното плащане на сметките и поддържането на положителен паричен поток. Ами психически, лесно е да подцениш какво причинява на психиката ти спат от 30%. Твоето самочувствие може да се окаже сматкано в момента, в който възможността е на най-високо равнище. Ти или твоят съпруг, съпруга може да решиш, че е време за нов план или за нова кариера. Познавам няколко инвеститори, които се отказват след загуби, защото са изтощени. Физически изтощени, електронните таблици могат да ти кажат кога и дали сметките излизат или не. Но не са подходящи при моделирането на това как ще се чувстваш, когато завиваш децата си през нощта и се питаш дали инвестиционните решения, които си взел, не са грешка, която ще навреди на бъдещето им. Да осигуриш между това, което технически можеш да издържиш, и това, което е емоционално възможно, е една пренебрегвана версия на мястото за грешки. Другият феномен е спестяването за пенсия. Можем да разгледаме историята и да видим, например, че в САЩ фондовият пазар е имал средна годишна доходност от 6,8% след инфлацията още от 70-те години на 19 век. Разумно първо приближение е да използваш това като оценка какво да очакваш от собственото си диверсифицирано портфолио, когато спестяваш за пенсиониране. Можеш да използваш тези предположения за доходността, за да прецениш каква сума ще трябва да спестяваш всеки месец, за да постигнеш целевите си спестявания. Но какво става, ако бъдещата доходност е по-ниска? Или ако дългосрочната история е подходяща за оценка на дългосрочното бъдеще, но твоята целева дата на пенсиониране в крайна сметка се пада насред брутален меч и пазар като 2009 какво ще стане, ако бъдещият меч и пазар те изплаши, освободиш се от акциите и в крайна сметка пропуснеш бъдещия бич и пазар, така че доходността, която си постигнал, се окаже по малка от средната за пазара? Какво ще стане, ако се наложи да осреблиш пенсионните си сметки, докато си на 30 и няколко години, за да платиш за медицински разходи след злополука? Отговорът на тези, ами, ако, е, няма да можеш да се пенсионираш, както си предвиждал някога. Което може да бъде катастрофа. Решението е просто използвай мястото за грешки, когато оценяваш бъдещите си доходи. Това е повече изкуство, отколкото наука. За моите собствени инвестиции, които ще опиша по-подробно в глава 20, допускам, че бъдещата доходност, която ще постигна пред живота си, ще бъде с една трета по ниска от историческата средна стойност така че спестявам повече, отколкото ако допусках, че бъдещето ще наподобява миналото. Това е моят марш на безопасност. Бъдещето може да е по-лошо, да е по ниско от една трета в сравнение с миналото, но никой марш на безопасност не предлага 100% гаранция. Буфер от една трета е достатъчен, за да мога да спя спокойно през нощта. А ако се окаже, че бъдещето наподобява миналото, ще съм приятно изненадан. Най-добрият начин да постигнеш щастието, е да се целиш ниско, казва Чарли Мънгър. Чудесно, важен роднина на мястото за грешки е онова, което наричам предразсъдък на оптимизма при поемането на риск, или синдрома. Статистически руската рулетка трябва да работи, Т. Да. пристрастеността към благоприятните шансове, когато провалът е неприемлив при каквито и да било обстоятелства. Насим Таляп казва: Може да обичаш рисковете и въпреки това да си неуязвим за провалите. И наистина трябва да бъде така. Идеята е, че трябва да поемаш рискове, за да продължаваш напред, но не си струва да поемаш никой риск, който може да те унищожи. Когато играеш на руска рулетка, шансовете са в твоя полза. Но потенциалният успех не си струва възможния провал. Няма марш на безопасност, който да компенсира такъв риск. Същото е и с парите. Шансовете за много доходоносни сделки са в твоя полза. Цените на недвижимите имоти се покачват през повечето години, а и през повечето години ще получаваш заплата на всеки две седмици. Но ако при нещо има 95% шанс да си прав, 5% шанс да грешиш означават, че почти сигурно ще преживееш спът в даден момент от живота си. А ако цената на този спад е разоряването, растежът през останалите 95% от времето вероятно не си струва риска, колкото и привлекателен да изглежда. Тук дяволът е в ливариджа. Ливариджа е поемането на дългове, за да потикнеш парите си да продължат да работят тласки рутинните рискове към нещо, което може да доведе до провал. Опасността тук е, че рационалният оптимизъм през повечето време прикрива шансовете за разорение в някои случаи. Резултатът е, че ние систематично подценяваме риска. Цените на жилищата паднаха с 30% през последното десетилетие. Някои компании просрочиха дълговете си. Това е капитализмът. Случва се, но тези с висок ливарич бяха унищожени двойно, не само, че бяха разорени, но и беше заличен всякакъв шанс да се върнат в играта в момента, в който възможността озрее. Собственик на недвижимост, фалирал през 2009, нямаше шанс да се възползва от ниските лихвени проценти през 2010, Леман Брадърс, нямаха шанс да инвестират в Ефтиндъл, през 2009 тях беше свършено. За да заобиколя тази опасност, прилагам за собствените си пари стратегията тип – штанга. Рискувам с една част, а за другата се страхувам. Тук няма противоречие, но психологията на парите би те накарала да повирваш, че има. Аз просто искам да съм сигурен, че мога да издържа достатъчно дълго, за да се изплатят рисковете ми. Трябва да оцелееш, за да успеш. Нека да повторя извода, до който стигаме няколко пъти в тази книга. Възможността да правиш каквото искаш, когато искаш, толкова дълго, колкото искаш, дава безкрайна възвръщаемост на инвестициите. Мястото за грешки не само отваря по голям хоризонт за онова, което мислиш, че може да се случи. То също така помага да се предпазиш от неща, които никога не би си представил, от най-тревожните събития, с които можем да се сблъскаме. Битката при Сталинград по време на Втората световна война е най-голямата битка в историята. От нея можем да научим и множество изумителни истории за това как хората са се справили с риска. В края на 1942 германски танков отряд стои в резерв в полето извън града. Когато танковете стават крайно необходими на фронтовите линии, се случва нещо, което изненадва всички, почти всички били извън строя. От 104 танка в часта, по малко от 20 са оказали годни за експлоатация. Инженерите бързо откриват проблема. като Уилем Крейт пише, по време на седмиците на бездействие зад фронтовата линия в машините са се заселили полски мишки и са изгризали цялата изолация на електрическите системи. Германците разполагат с най усъвършенстваното въоръжение в света. И все пак са победени от мишките. Можете да си представите тяхното изумление. Почти сигурно никога не им е минавало през ума нищо такова. Кой конструктор на танкове мисли за защитата от мишки? Никой разумен. И никой, който е изучавал историята на танковете. Но такива неща се случват през цялото време. Можеш да планираш всеки риск, с изключение на нещата, които са твърда откачени, за да ти хрумнат. Но тези откачени неща могат да навредят най-много, защото се случват по-често, отколкото си мислиш, а нямаш план как да се справиш с тях. През 2006-ти Лорен Бъфет обяви, че търси евентуален заместник. Каза, че се нуждае от някого, който е генетично програмиран да разпознава и избягва сериозни рискове, включително такива, каквито не са срещани никога преди 51 Виждал съм това умение в действие при стартъпите, които моята фирма, Collaborative Fund, подкрепяше. Помоляте някой основател да изброи най-големите рискове, пред които е изправен, и той ще спомене обичайните заподозрени. Но освен предвидимите трудности за стартъпите, при компаниите от нашето портфолио имаше и други проблеми, с които се налагаше да се справим, на тръба, наводнени с и на компанията. Разбиват офиса на една компания три пъти. Фирма е изгонена от завода, в който е производството. Магазин е затворен, след като клиентка се обажда в здравния отдел, защото не й харесва, че друг клиент е влязъл с куче. Имейл на изпълнителен директор е разбит по време на набиране на средства, което изисква цялото му внимание. Един основател получава психически срив. Някои от тези събития са събоносни за бъдещето на компаниите. Но никой не може да ги предвиди, тъй като никога порано не са се случвали на изпълнителните директори, занимаващи се с тези проблеми или на някой друг, когато познават. Това е неизследвана територия. Избягването на такива неизвестни рискове е почти невъзможно по дефиниция. Не можеш да се подготвиш за нещо, което не можеш да си представиш. Ако има начин да се предпазиш от щетите от тях, то е в избягване на единичните точки на възможна повреда. Добро правило за много неща в живота е, че всичко, което може да се счупи, в крайна сметка ще се счупи. Така че ако много неща разчитат на едно работещо нещо и това нещо се счупи, вие ще броите дните до катастрофата. Това представлява единичната точка на повреда. Някои хора са забележително умели в избягването на единичните точки на повреда. Повечето критично важни системи в самолетите имат резервни копия, а резервните копия често също имат резервни копия. Съвременните реактивни самолети имат 4 резервни електрически системи. Можеш да летиш с един двигател и технически да кацнеш без нито един, тъй като всеки самолет трябва да може да спира на пистата само със спирачките си, без обратната тяга от двигателите. По същия начин окачените мостове могат да избубят много от въжетата си, без да паднат. Най-значимата единична точка на повреда при парите представлява да разчиташ единствено на заплатата за финансиране на краткосрочните разходи, без спестявания, които да създадат буфер между предвижданите от теб разходи и това какви биха могли да се окажат в бъдеще. Трикът, който често се пренебрегва дори от най-богатите е това, което видяхме в глава 10, да осъзнаеш, че не ти е нужна конкретна причина, за да спестяваш. Добре е да спестяваш за кола, дом или пенсия. Но също толкова важно е да спестяваш за неща, които не можеш да предвидиш или дори да си представиш финансовият еквивалент на полските мишки. Да предсказваш за какво ще използваш спестяванията си, предполага, че живееш в свят, в който знаеш точно какви ще бъдат бъдещите ти разходи, което съвсем не е така. Спестявам много, а нямам представа за какво ще използвам спестяванията в бъдеще. Малко финансови планове, съобразени само с известните рискове. Имат достатъчен марш на безопасност, за да оцелеят в реалния свят. Всъщност най-важната част от всеки план е да планираш план за момента, когато нещата не тръгват по план. Нека сега да ви покажа как всичко това се отнася за вас. 14-ти ще се промениш. Дългосрочното планиране е по-трудно, отколкото изглежда, защото целите и желанията на хората се променят с течение на времето. Израснах с приятел, който нито произлизаше от привилегирована среда, нито бе надарен с природен интелект, но беше най трудолюбивият човек, когато познавам. Тези хора имат какво да ни научат, защото познават до болка всеки сантиметър от пътя към успеха. Мисията и мечтата му като тинейджър бяха да стане лекар. Да се каже, че всички шансове бяха срещу него, би било милостиво. По това време никой разумен човек не би допуснал такава възможност. Но той се бури, и с 10 години по възрастен от съ студентите си в крайна сметка стана лекар. Какво удовлетворение носи да започнеш от нищото, да си проправиш път до върха в медицинското училище и да придобиеш една от най-благородните професии въпреки всички шансове? Говорих с него преди няколко години. Разговорът протече последния начин. Аз, отдавна не сме се виждали. Какво правиш? Той, ужасна кариера. Аз, ха-ха, добре. Той. Ужасна кариера, човече. Това продължи 10 минути, стресът и извънредните часове го бяха съсипали. Изглеждаше точно толкова разочарован от това, къде се намира днес, колкото беше устремен преди 15 години към мястото, където искаше да бъде. Основно положение в психологията е, че хората предвиждат лошо своето собствено бъдеще. Да си поставиш цел е лесно и забавно. Да си поставиш цел в контекста на реалистичните житейски премеждия – които стават все по-тежки с нарастването на конкуренцията, е нещо съвсем различно. Това оказва голямо влияние върху способностите ни да планираме бъдещи финансови цели. Всяко петгодишно момче иска да кара трактор, когато поръсне. Малко работни места изглеждат по-привлекателни в очите на момченце, чиято представа за хубава работа започва и завършва се. Брам, брам, биб бип голям трактор, ето ме. После мнозина поръстват и осъзнават, че да караш трактор, може би не е най-добрата кариера. Че може би искат нещо по-престижно или доходоносно. Затова като тинейджер и мечтаят да станат адвокати. Сега си мислят знаят планът им е готов. Юридическо училище и твоите такси, с една дума, ето ни, случи се. А след това, като адвокати, ги очекват толкова дълго работно време, че яко виждат семействата си. Може би за това приемат по нископлатена работа, но с гъвкаво работно време. Тогава пък осъзнават, че грижите за деца са толкова скъпи, че поглъщат по голямата част от заплатата им и решават да бъдат родители, които си стоят в къщи. Заключават, че най-накрая са стигнали до правилния избор, а после, на 70 годишна възраст, осъзнават, че да стоиш цял живот в къщи, означава, да не си подготвен да излезеш в пенсия. Мнозина от нас преминават през живота по подобна траектория. Само 27% от завършилите колеж имат работа, свързана с тяхната специалност според Федералния резерв, 52-29% от родителите, които стоят в къщи, имат висше образование, 53 малци са съжаляват за образованието си. Но трябва да признаем, че новият родител на 30-ти на години може да си поставя такива житейски цели, каквито тяхното 18-годишно, а аз, с мечти за кариера никога не би си представило. Дългосрочното финансово планиране е от съществено значение, но нещата се променят както светът около теб, така и твоите собствени цели и желания. Едно е да се каже, не знаем какво ни носи бъдещето. Друго е да признаеш, че ти самият не знаеш днес какво изобщо ще искаш в бъдеще. И Истината е, че малко от нас знаят. Трудно е да се вземат трайни дългосрочни решения. Когато възгледите ти за това, какво ще искаш в бъдеще, вероятно ще се променят. Психолозите наричат иллюзия за край на историята, склонността на хората да разбират колко са се променили в сравнение с миналото, но да подценяват колко вероятно ще се променят техните личности, желания и цели в бъдеще. Психологът от Харвард Даниел Гилбърт казва, на всеки етап от живота си ние взимаме решения, които ще окажат дълбоко влияние върху живота на хората които ще станем, а след това, когато станем тези хора, не винаги сме доволни от решенията, които сме взели. Затова младите хора плащат големи пари, за да премахнат татуировките, за които като тинейджери са платили големи пари. Хората на средна възраст напират да се разведат с унези, за които като млади са бързали да се оженят. Възрастните работят усилено, за да загубят онова, за което на средна възраст са работили усилено, за да спечелят. И така нататък, и така нататък, 54-ти, всички ние, смята той, живеем с на иллюзия и иллюзията, че историята, нашата лична история, току-що е приключила, че съвсем наскоро сме станали такива хора, каквито винаги е трябвало да бъдем и ще бъдем до края на живота ни. Сякаш никога не научаваме този урок. Изследванията на Гилбърт показват, че хората от 80 до 68 години подценяват факта колко ще се променят в бъдеще. Можете да видите как това влияе върху дългосрочните финансови планове. Чарли Мънгър казва, че първото правило на капитализирането е никога да не го прекъсваш ненужно. Но как да не прекъснеш паричния план кариера, инвестиции, разходи, бюджет, всичко останало, когато се променя това, което искаш от живота? Трудно е. Някои от причините хора като Роналд Ри и богатия чистъч, за когото разказах порано в книгата и Лоран Бъфет да постигнат такива успехи, са че те продължават да правят едно и също нещо в продължение на десетилетия и оставят капитализирането да се разгърне. Но мнозина от нас се развиват толкова много през целия си живот, че не искат да правят едно и също нещо в продължение на десетилетия. Или нещо подобно на него. Така че вместо продължителност на живота от 80 и няколко години, при нашите пари хората имат може би 4 отделни 20 годишни етапа. Познавам млади хора, които целенасочено живеят скромно, с малко доходи и са напълно доволни от това. А има и такива, които се скъсват от работа, за да си позволят луксозен живот и са напълно доволни от това. И при двата вида има рискове. Първите рискуват да се окажат неподготвени да създадат семейство или да финансират пенсионирането си, вторите рискуват да съжаляват, че са прекарали младите си и здрави години в офисна кабинка. Няма лесно решение на този проблем. Кажете на пебодишното момче, че трябва да стане адвокат вместо тракторист и то ще бъде против с цялото си сърце. Но трябва да имате предвид две неща, когато вземате решения, които смятате за дългосрочни. Трябва да избягваме крайностите при финансовото планиране. Ако приемем че ще бъдете доволен от много ниски доходи или ако решите да работите безкрайни часове в преследване на високи, увеличавате шансовете един ден да се окаже, че съжалявате. Горивото на иллюзията за крат на историята е, че хората се адаптират към повечето обстоятелства, така че ползите от екстремния план, простотата да имаш почти нищо или тръпката от почти всичко се изчерпват. Но недостатъците на тези крайности, невъзможността да си позволиш пенсия или погледът назад към живота, Посветен на преследването на долари водят до трайни съжаления. Съжаленията са особено болезнени, когато изоставиш предишен план и чувстваш, че трябва да бягаш в другата посока два пъти по-бързо, за да компенсираш загубеното време. Капитализирането работи най-добре, когато можеш да оставиш на плана години или десетилетия, за да се развива. Това важи не само за спестяванията, но и за кариерата и връзките. Издръжливостта е ключът. А когато обмислите склонността ни да се променяме с времето, балансът във всеки момент от живота ви се превръща в стратегия за избягване на бъдещото съжаление и насърчаване на издържливостта. Стремежът във всеки момент от вашия трудов живот да имате умерени годишни спестявания, умерено свободно време, не повече от умерено време за пътуване до работното място и поне умерено време с семейството си, води до по-големи шансове, че ще се придържате към плана и ще избегнете съжалението, отколкото ако някое от тези неща попадне в крайните страни на спектъра. Също така трябва да приемем реалността, че мнението ни се променя. Някои от най-нещастните работници, които съм срещал, са хора, останали верни на кариерата си само защото това е областта, която са избрали, когато на 18 години са взели решение за специалността си в колежа. Когато приемеш иллюзията за края на историята, осъзнаваш, че шансовете да избереш, когато не си достатъчно възрастен, за да пиеш алкохол, професия която все още ще ти харесва, когато си достатъчно възрастен, за да имаш право на социално осигуряване, са ниски. Номерът е да приемеш реалността на промяната и да продължиш нататък, възможно най-скоро. Джейсън Цвайк, коментатор по проблемите на инвестициите в Wall Street Journal, е работил с психолога Даниел Канеман върху книгата на Канеман «Мисленето. Да мислиш, бързо и бавно, 55 Свайк разказва една история за личностните странности на Канеман, които му служат добре. Нищо не ме изумяваше от Дани повече от способността му да взривява това, което току-що сме изградили, пише Свайк. Той и Канеман може да се работили безкрайно върху дадена глава, но веднага след това Канеман изпраща версия, която е толкова променена че е неознаваема, започва по различен начин, завършва по различен начин, включва анекдоти и доказателства, за които никога не би се сетил, основава се на изследвания, за които никога не си чувал. Когато попитах Дани как може да започва отново, сякаш никога не сме писали поранен вариант, продължава Двайк, той каза нещо, които никога не забравям, нямам невъзвръщаеми разходи. 56. Невъзвръщаемите разходи приковаващи решенията ни към предишни усилия, които не могат да бъдат компенсирани са дяволът в свят, в който хората се променят с течение на времето. Те превръщат бъдещите ни «Аз» в заложник на нашите предишни «различни» «Аз». Това е все едно непознат да взема важни житейски решения вместо вас. Приемането на идеята, че финансовите цели, поставени по време, когато си бил различен човек, трябва да бъдат изоставени без милост, вместо да се крепят и протъкат до живот, може да бъде добра стратегия за минимизирането на бъдещи съжаления. Колкото по-бързо го направите, толкова по-скоро можете да се върнете към капитализирането. Нека сега да поговорим за цената на влизане в капитализирането. 15. Нищо не е безплатно. Всичко си има цена, но не всички цени се виждат на етикета. Всичко си има цена и ключът към много неща при парите е просто да разберем каква е тази цена и да сме готови да я платим. Проблемът е, че цената на много неща не е очевидна, докато не сте ги изпитали от първа ръка, когато сметката е просрочена. General Electric е най-голямата компания в света през 2004, настойност стойност е една трета от трилион долара. Тя е или първа, или втора всяка година от предходното десетилетие. Блестящ пример на капитализма за корпоративна аристокрация. После всичко се разпада. Финансовата криза от 2008 хвърля в хаос финансовия клон на General Electric, който осигурява повече от половината печалба на компанията. В крайна сметка е продаден на безценица. Последвалите залози на нефта и енергетиката са катастрофални, което довежда до отписването на милиарди. Акциите на General Electric падат от 40 долара през 2007 на 7 долара през 2018. Обвиненията към главния изпълнителен директор Джеф Имелт, който управлява компанията от 2001, са незабавни и остри. Той е критикуван за управлението, придобиванията, намаляването на дивидента, уволнението на работници и разбира се за пропадащата цена на акциите. Правилно, възнаградените са династично богатство, когато времената са добри, поемат тежеста на отговорността, когато приливът се отдръпне. Той се оттекля през 2017, но име отказва нещо проницателно при напускането си. В отговор на критиците, които твърдят, че действията му са били погрешни, а онова, което е трябвало да направи, е било очевидно, име отказва на своя наследник. Всяка работа изглежда лесна, когато не я вършиш ти. Всяка работа изглежда лесна, когато не я вършиш ти, защото предизвикателствата, пред които е изправен някой на арената, често са невидими за публиката. Да се справиш с противоречивите изисквания на разрастването, краткосрочните инвеститори, регулаторите, синдикатите и вкоренената бюрокрация, не просто е трудно, трудно е дори да разпознаеш сериозността на проблемите, докато ти не се изправиш пред тях. Наследникът на имейл, който издържа 14 месеца, научава и това. Повечето неща са потрудни на практика, отколкото изглеждат на теория. Понякога, защото сме прекалено самоуверени. По-често, защото не умеем добре да определим цената на успеха, което път ни пречи да я платим. До 2018 индексът, стандарт и повърз 500, нараства 190 пъти за 50 години. Всичко, което е трябвало да направиш, е било да седиш и да оставиш парите си да се капитализират. Но, разбира се, успешното инвестиране изглежда лесно, когато не го правиш ти. Задържай акциите за дълъг период, ще чуеш. Това е добър съвет, но знаеш ли колко е трудно да се поддържа дългосрочна перспектива, когато акциите се сриват. Както всичко останало, което си заслужава, успешното инвестиране си има цена. Но валутата му не са долари и центове. Тя се нарича изменчивост, страх, съмнение, несигурност и съжаление – всичко това е лесно да се пренебрегне, докато не си имаш работа с тях в реално време. Неспособността да признаем, че инвестирането си има цена, може да ни изкуши да се опитаме да заменим нещо за нищо. Което, подобно на кражбата от магазин, рядко завършва добре. Фик. Седми – Нарастване на индекса – Dow Jones. Да кажем, че искаш нова кола. Тя струва 30 000 долара. Имаш три възможности. Едно – плащаш 30 000 долара за нея. 2, намираш по ефтина на старо. Или три – открадваш я. В този случай 99% от хората знаят, че трябва да избягват третия вариант, тъй като последиците от кражбата на кола надвишават положителните страни. Но да кажем че искаш да постигнеш 11% годишна доходност през следващите 30 години, за да можеш да се пенсионираш спокойно. Безплатно ли е това постижение? Разбира се, че не. Светът никога не е толкова хубав. Има си цено разпис, сметка, която трябва да бъде платена. В този случай това са неспирните заплахи на пазара, който дава голяма възвръщаемост, но и я отнема също толкова бързо. Съвключен дивиденти, индустриалният индекс, Dow Jones, носи доходност около 11% годишно от 1950 до 2019, което е страхотно. Но цената на успеха през този период е страшно висока. Сивите линии на диаграмата показват кога тя е била поне 5% под предишния си рекорд за всички времена. Това е цената на възвръщаемостта на пазара. Таксата, цената за влизане, и тя боли. Както повечето продукти, колкото по голяма е възвръщаемостта, толкова по висока е цената. Акциите на Netflix са с възвръщаемост 35 000% от 2002 до 2018, но се търгуват под предишния си рекорд през 94% от дните. Монстър Беварич, с възвръщаемост от 319 000% от 1995 до 2018 сред най-високите доходности в историята, но се търгуват под предишните си най-високи стойности 95% от времето през този период. Какъв е важният момент? Както с автомобила, имаш няколко възможности, можеш да платиш тази цена, приемайки волатилността и сътресенията. Или можеш да намериш актив с по-малка несигурност и по ниска печелба, еквивалентен на употребяваната кула. Или можеш да пробваш еквивалента на кражбата на кула, да се опиташ да получиш доходност, като същевременно избегнеш волатилността, която върви с нея. Много хора избират третия вариант при инвестирането. Подобно на крадец на автомобили, макар и добронамерени изпезващи закона, те прилагат трикове и стратегии, за да получат доходност, без да плащат цената. Те купуват и продават. Опитват се да продават преди следващата рецесия и да купуват преди следващия бум. Повечето инвеститори, дори унези с малко опит, знаят, че волатилността е реална и често срещана. Ето защо мнозина предприемат онова, което им изглежда като следващата логична стъпка, опитват се да я избегнат. Но боговете на парите не ценят високо унези, които искат награда, без да платят цената. Някои краци на автомобили ще се измъкнат. Много повече ще бъдат хванати и наказани. Същото е и с инвестирането. Компанията Morningstar разглежда представянето на тактически взаимни фондове, чиято стратегия е да се прехвърлят от акции на облигации в подходящи моменти и да получават пазарна възвръщаемост с понисък риск от спад. 58-те се стремят към печалба, без да плащат цената. Изследването хваща периода от средата на 2010 до края на 2011, когато американските фондови пазари полудяват от страх от нова рецесия, стандарт n 500 спада с повече от 20%. Тъкмо в такава среда трябва да действат тактическите фондове. Това е техният момент да блеснат. Според Morningstar, през този период съществуват 112 тактически взаимни фонда. Само 9 постигат по добра възвръщаемост, коригирана с риска, отколкото обикновения фонд, поддържащ съотношение акции и облигации 60.410. По-малко от една-четвърт от тактическите фондове имат по-ниски максимални освоявания от индекса, АЛАФ и Таун. Morningstar, пишат: С малки изключения, тактическите фондове са спечелили по-малко, били са поволателни или подложени и на също толкова голям риск от спад, колкото обикновените фондове. Същото се случва и с индивидуалните инвеститори, когато правят свои собствени инвестиции. Средният инвеститор в акционерни фондове губи от инвестираните средства половин процент годишно, според Morningstar, резултат от това, че е купувал и продавал. Когато е трябвало само да купува и да задържа. 59. Иронията е, че като се опитват да избегнат цената, инвеститорите в крайна сметка плащат двойно. Да се върнем към General Electric. Една от многото им грешки датира от епохата на бившия изпълнителен директор Джак Уелч. Уелч става известен с това, че осигурява тримесечни печалби на акция, надвишаващи оценките на Уолстрийт. То е гросмейсторът. Ако анализаторите на Уолстрийт очакват 0,25 долара на акция, Джак постига 0,26 долара, независимо от състоянието на бизнеса или економиката. Той го прави като, масажира, числата. Това определение е доста меко и често прехвърля печалби от бъдещите тримесечия в текущото тримесечие, за да накара послушните числа да отдадат чест на своя господар. СП, Форбс, посочва един от десетките примери, General Electric продължение на две години продава локомотиви на неназовани финансови партньори вместо на крайни потребители с транзакции, които оставят повечето рискове от владеенето. General Electric 60 Уелч никога не е отричал тази игра. Той пише в книгата си направо от сърцето. Реакцията на нашите бизнес лидери при кризите беше типичен за културата на General Electric. Въпреки че отчетите за тримесечието бяха приключени Мнозина веднага предложиха да участват, за да покрият разликата, в печалбите. Някои казаха, че могат да намерят допълнителни 10 милиона, 20 милиона и дори 30 милиона от собствения бизнес, за да компенсират изненадата. Резултатът е, че под ръководството на лелч на акционерите не им се налага да плащат цената. Те получават последователност и предсказуемост акции, които растат година след година без изненадите на несигурността. Но после сметката пристига, както винаги става. Акционерите на General Electric претърпяват за едно десетилетие гигантски загуби, от които преди това са били защитени с четоводни маневри. Центовете печал балтерата на Уелч днес се превръщат в долари загуби. Най-странният подобен пример идва от фалиралите и потъчни гиганти, Фреди Мак и Фани Мей, които през първото десетилетие на 21 век са уличени че не отчитат изцяло текущи приходи от милиарди долари с намерението да разпределят тези печалби в бъдещи периоди, за да внушат на инвеститорите иллюзията за гладко и предсказуемо развитие. 61. Иллюзията, че не е нужно да плащаш цената. Въпросът е, защо толкова много хора, които са готови да платят цената на автомобилите, къщите, храната и почивките си, се опитват толкова опорито да избегнат плащането на цената за добрата възвръщаемост на инвестициите. Отговорът е прост – цената на успеха при инвестирането не става очевидна веднага. Това не е етикет с цена, която можеш да видиш, така че когато трябва да се плати сметката, не се възприема като такса, защото си получил нещо хубаво. Възприема се като глоба, защото си извършил нещо нередно. А докато хората обикновено не са против плащането на такси, глобите трябва да се избягват. Предполага се – че трябва да вземаш решения, с които да изпревърваш и да избягваш глобите. Пътните или данъчните глоби означават, че си направил нещо нередно и заслуживаш да бъдеш наказан. Естественият отговор на всеки, който наблюдава как богатството му намалява и гледа на това като на глоба, е да избягва бъдещи глоби. Звучи тривиално, но приемането на волатилността на пазара като такса, а не като глоба, е важно за формирането на нагласи, които позволява да се задържиш на пазара достатъчно дълго, за да инвестираш в печалбите така, че да работят в твоя полза. Малцина на инвеститори са склонни да кажат, всъщност ще съм добре, дори ако загубя 20% от парите си. Това е два пъти повярно за новите инвеститори, които никога не са преживявали пато 20%. Но ако разглеждаш волатилността като такса, нещата изглеждат по различен начин. Билетите за Дисниленд струват 100 долара, но получаваш страхотен ден с децата си, който никога няма да забравиш. Миналата година над 18 милиона души са решили, че си струва да се плати таксата. Малци смятат, че 100 долара са наказание или глоба. Че таксата си заслужава, става очевидно, когато е ясно, че плащаш такава. Същото е и с инвестирането, където волатилността е почти винаги такса, а не глоба. Печалбата на пазара никога не е безплатна и никога няма да бъде. Изисква се да платиш цената, както при всеки друг продукт. Никой не те принуждава да платиш тази цена, точно както никой не те принуждава да отидеш в Дисниленд. Можеш да отидеш на местния панаир, където билетът е 10 долара, или да си стоиш вкъщи, без да харчиш нищо. Пак може да си прекараш добре, но обикновено получаваш това, за което си платил. Същото е и с пазарите. Таксата за волатилност, несигурност цената на печалбата е цена за вход, за да получиш по-голяма печалба, отколкото в парковете са ефтини билети, каквито са парите в брой, или облигациите. Номерът е да убедиш самия себе си, че таксата на пазара си заслужава. Това е единственият начин да се справиш успешно с волатилността и несигурността не просто да се примириш, а да осъзнаеш, че това е такса за вход, която си струва да се плати. Няма гаранция, че винаги ще бъде така. Понякога в «Дисниленд» вали. Но ако гледаш на таксата за вход като на глоба, никога няма да се насладиш на вълшебството. Откри цената, след което я плати. 16. Ти и аз, внимавай, когато приемаш финансови съвети от хора, които играят различна игра от теб. Имфозията на Дотком в началото на 21 век. Г. Намали богатството на домакинствата с 6,2 трилиона долара. Краят на балона на пазара на жилища заличи на 8 трилиона долара. Трудно е да се надцени колко социално опустошителни могат да бъдат финансовите балони. Те съсипват живота. Защо се случват тези неща? И защо продължават да се случват? Защо не можем да си научим уроките? Често срещаният отговор е, че хората са алчни, а алчността е неизлечима черта на човешката природа. Това може да е вярно и е достатъчно добър отговор за повечето хора. Но помнете казаното в глава едно никой не е луд. Хората вземат финансови решения, за които съжаляват, а често го правят с ускъдна информация и без логика. Но решенията са имали смисъл за тях, когато са ги вземали. Ако обвиним балоните за очността и спрем до тук, ще пропуснем важни уроци за това как и защо хората смятат за разумни решения, които с задна дата се оказват продиктовани от очност. Трудно се учим балоните от балоните отчасти защото те не са като рака, при който би опцията дава ясно предупреждение и диагноза. Те са поблизо до възходите и паденията на политическите партии, при които резултатът става известен, но никога не се постига съгласие за причините и вината. Конкуренцията за възвръщаемост на инвестициите е ужесточена и всеки актив трябва да бъде притежаван от някого във всеки момент от времето. Това означава, че самата идея за балони винаги ще бъде спорна, защото никой не иска да мисли, че притежава надценен актив. Поглеждайки назад, сме посклонни да сочим цинично с пръст, отколкото да научаваме уроци. Не мисля, че някога ще можем да обясним изцяло защо възникват балони, все едно да попиташ защо се случват войните почти винаги има няколко причини, много от които противоположни, а всички противоречиви. Това е твърде сложна тема, за да има прости отговори. Но позволете ми да посуча една причина да се случват, която хем се пренебрегва, хем се отнася лично до вас, инвеститорите често невинно заимстват решения от други инвеститори, които играят своя различна игра. В финансите е разпространена представа, която изглежда безобидна, но е нанесла неизмерими щети. Това е схващането, че активите имат една рационална цена в свят, в който инвеститорите имат различни цели и времеви хоризонти. Задайте си въпроса, колко трябва да платя за акциите на Google днес. Отговорът зависи от това кой си «Ти». Поставяте ли си 30 годишен хоризонт? Тогава интелигентната цена за плащане включва трезва анализ на дисконтираните парични потоци на Google за следващите 30 години. Смятате ли да изтеглите пари в рамките на 10 години? Тогава цената, която трябва да платите, може да бъде установена чрез анализ на потенциала на технологичната индустрия през следващото десетилетие и дали ръководството на Google може да осъществи своята визия. Смятате ли да ги продадете в рамките на една година? Тогава обърнете внимание на текущите цикли на продажбите на продукти на Google и дали ще имаме мечи пазар. Дневен трейдер ли сте? Тогава интелигентната цена, която трябва да платите, е на кого му пука, защото просто се опитвате да спечелите няколко долара от всичко, което се случва от сега до обяд, а това може да бъде постигнато на всякаква цена. Когато инвеститорите имат различни цели и времеви хоризонти, а това е така при всеки клас активи цените, които изглеждат смешни за един човек, могат да имат смисъл за друг, тъй като факторите, на които инвеститорите обръщат внимание, са различни. Да вземем .com.bauna през 90-те години. Хората могат да погледнат акциите на Yahoo през 1999 и да си кажат, това беше безумие. Доходност милион пъти, оценката нямаше смисъл, но много инвеститори, които притежаваха акции на Yahoo през 1999 си поставяха толкова кратки времеви хоризонти, че за тях имаше смисъл да платя тази смешна цена. Дневният трейдер може да постигне целта си независимо дали цената на Yahoo е 5 долара за акция или 500 долара за акция, стига през този ден тя да се движи в правилната посока. И това се случва в продължение на години. Желязното правило на финансите е, че парите преследват възвръщаемостта в най-голямата степен, в която могат. Ако даден актив има инерция движи се последователно нагоре за определен период от време не е лудост за група краткосрочни трейдери да приемат, че той ще продължи да се движи нагоре. Не безкрайно, а само за краткия период от време, от който се нуждаят. Инерцията привлича краткосрочните търговци по разумен начин. След това започва над преварата. Балоните се образуват, когато инерцията на краткосрочната възвръщаемост привлече достатъчно пари, така че състават на инвеститорите да се промени от предимно дългосрочни на предимно краткосрочни. Този процес подхранва сам себе си. Когато трейдерите повишават краткосрочната възвръщаемост, те привличат още повече трейдери. Не след дълго, а често не отнема много време сред определящите цените на пазара започват да доминират с най-голяма власт тези с по-кратък времеви хоризонт. Балоните не са толкова свързани с нарастващите оценки. Това е просто симптом на нещо друго – времевите хоризонти се свиват, когато на игралното поле навлязат повече краткосрочни трейдери. Често се казва, че .com балонът е бил време на ирационален оптимизъм за бъдещето. Но едно от най-често срещаните заглавия от онази ера беше обявяването на рекордни обеми на търговията, а това се случва, когато инвеститорите купуват и продават в рамките на един ден. Инвеститорите особено тези, които определят цените не мислеха за следващите 20 години. Средният взаймен фонд имаше 120% годишен оборот през 1999, което означава, че те са мислили най много за следващите 8 месеца. Същото беше и при индивидуалните инвеститори, които купуваха дялове в тези взаимни фондове. Маги Махър пише в книгата си, БИК, към средата на 90-те години пресата замени годишните показатели с доклади, излизащи на всеки 3 месеца. Промяната на инвеститорите да преследват резултати и да бързат да купуват дялове от фондовете в горната част на класациите, точно когато те бяха най-скъпи. Това беше ера на дневната търговия, на краткосрочните опционни договори и на коментарите минута по минута на пазара. Не бе нещо, което би се свързвало с дългосрочни намерения. Същото се случи по време на жилищния балон в средата на първото десетилетие на 21 век. Трудно е да се оправдае плащането на 700 000 долара за къща са две спални в Флорида, в която да живееш с семейството си през следващите 10 години. Но е напълно логично, ако планираш след няколко месеца да превъртиш имота на пазара с нарастващи цени, за да извлечеш бърза печалба. Точно това правеха много хора по време на бауна. Данните от Atom, компания, която проследява сделки с недвижими имоти, показват как броят на къщите в Америка, които са се продавали повече от веднъж за 12-месечен период, те са превъртани и се увеличава 5 пъти по време на бауна. От 20 000 през първото тримесечие на 2000 до над 100 000 през първото тримесечие на 2004 62 превъртанията спадат след балуна до по-малко от 40 000 на тримесечие и от тогава си остават приблизително толкова. Смятате ли, че тези майстори на превъртанията са се вълнували от дългосрочните съотношения цена на анаем? Или дали цените, които са платили, са подкрепени от дългосрочен ръст на доходите? Разбира се, че не. Тези цифри нямаха отношение към играта им. Единственото, което имаше значение за превъртанията, беше, че цената на имота следващия месец щеше да бъде по-висока, отколкото този месец. И в продължение на много години беше така. Можеш да кажеш много неща за такива инвеститори. Можеш да ги наречеш спекуланти. Можеш да ги наречеш безотговорни. Можеш да поклатиш глава заради тяхната готовност да поемат огромни рискове. Но не мисля, че можеш да наречеш всички тях и рационални. Образуването на балони не е толкова важно за хората, които нерационално участват в дългосрочно инвестиране. То засяга преминаващите до някъде рационално към краткосрочна търговия, за да уловят и инерцията, която се подхранва сама. Какво очаквате да правят хората, когато инерцията създава голям краткосрочен потенциал за печалба? Да седят и да гледат търпеливо. Никога! Не така е устроен светът. Винаги ще се гонят печелби, а краткосрочните трейдери оперират в област, в която правилата, регулиращи дългосрочното инвестиране особено около оценката се игнорират, тъй като те нямат отношение към тази игра. Тук нещата стават интересни и започват проблемите. Балоните нанасят щети, когато дългосрочните инвеститори, които играят една игра, започнат да заимстват решенията си от тези краткосрочни търговци, които играят друга игра. Акциите на Cisco наразнаха с 300% през 1999 до 60 долара на акция. На тази цена компанията беше оценена на 600 милиарда долара, което е безумно. Всъщност, малцина смятаха, че струва толкова много, дневните трейдери просто се забавляваха. Економистът Бъртън Малкия е веднъж посочи, че предполагаемият темп на растеж на Сиско при тази оценка означава, че компанията ще стане по-голяма от цялата американска економика в рамките на 20 години. Но ако сте дългосрочен инвеститор през 1999, 60 долара бе единствената цена, на която можете да купите. И много хора купуваха на тази цена. Така че може би сте се огледали и сте си помислили, еха, може би другите инвеститори знаят нещо, което аз не знам. Може би сте се съгласили. Дори сте се почувствали умен заради това. Но не сте осъзнавали, че търговците, които определяха пределната цена на акциите, играеха различна игра от вашата. 60 долара на акция бе разумна цена за тях, тъй като те планираха да продадат акциите преди края на деня когато цената им вероятно щеше да бъде по-висока. Но 60 долара бяха катастрофа за вас, защото планирахте да държите акциите дългосрочно. Тези двама инвеститори дори рядко знаят за съществуването един на друг. Но те са на едно и също поле и тичат един срещу друг. Когато пътищата им се пресекат на сляпо, някой страда. Много финансови и инвестиционни решения се коренят в това да наблюдаваш какво правят другите хора или да ги копираш, или да залагаш срещу тях. Но когато не знаеш защо някой се държи така, няма да знаеш и колко дълго ще продължи да действа по този начин, какво ще го накара да промени мнението си или дали някога ще научи урока си. Когато коментаторът на си NBC казва, трябва да купиш тези акции, имайте предвид, че той не знае кой сте. Тинейджър, търгуващ за забавление. Възраст на вдовица с ограничен бюджет. Оправител на хедфонд, който се опитва да се отчете преди края на тримесечието. Трябва ли да мислим, че тези трима души имат едни и същи приоритети и че независимо от равнището, на което се търгуват определени акции, то е подходящо и за тримата. Това е лудост. Трудно е да се разбере, че целите на другите инвеститори са различни от нашите, защото в психологията да не осъзнаваш, че рационалните хора може да виждат света от различен ъгъл в сравнение с вашия, е ключов момент. Нарастващите цени убеждават всички инвеститори по начин, на който могат да завидят и най-добрите анализатори на пазарите. Те са наркотик който може да превърне инвеститорите със съзнание за стойностите в оптимисти с розови очила, откъснати от собствената си реалност, чрез действията на някой, който играе различна игра от тяхната. Подвиянието на хора, които играят различна игра, може да се измени и представата ви за това как трябва да харчите парите си. Толкова много потребителски разходи, особено в развитите страни, са социално мотивирани, на уловимо повлияние от хора, на които се възхищаваш, и направени, защото подсъзнателно се стремиш хората да ти се възхищават. Но макар, че можем да видим колко пари харчат другите хора за коли, къщи, дрехи и ваканции, ние не виждаме техните цели, тревоги и стремежи. На младия адвокат, който се стреми да стане партньор в престижна адвокатска кантора, може да му се наложи да поддържа външен вид, от който аз, писателят, който може да работи и по Анцук, нямам нужда. Но ако неговите покупки задават моите собствени очаквания, значи съм тръгнал по пътя към потенциално разочарование, защото харча парите си, без да постигнат ласък в кариерата, в което той успява. Може и да нямаме различни стилове, но ние просто играем различна игра. Отнеми години да го разбера. Изводът е, че при парите малко неща имат по-голямо значение от това да осъзнаеш собствения си времеви хоризонт и да не се оставиш да бъдеш убеден от действията и поведението на хора, които играят различни игри от твоята. Основното нещо, което мога да препоръчам, е да се постараете да определите каква игра играете. Изненадващо е колко малко от нас го правят. Наричаме всички, които инвестират пари, инвеститори, сякаш са баскетболисти и играят една и съща игра с едни и същи правила. Когато осъзнаете колко погрешна е тази представа, ще видите колко жизненоважно е просто да определите каква игра играете. Как инвестирам собствените си пари, е описано подробно в глава 20, но преди години написах, аз съм пасивен инвеститор. Оптимист за способността на света да генерира реален икономически растеж, и съм уверен, че през следващите 30 години този растеж ще умножи моите инвестиции. Може да изглежда странно, но след като си запишеш това изявление, разбираш, че всичко, което няма връзка с него как се държи пазарът тази година, или дали ще имаме рецесия следващата година, е част от игра, която не играя. Така че не й обръщам внимание и няма опасност да бъда убеден от нея. Нека сега поговорим за песимизма. 17 Съблазните на песимизма Оптимизмът звучи като търговец от врата на врата. Песимизмът звучи като някой, който се опитва да ти помогне. По причини, които никога не съм разбирал, хората обичат да чуват, че светът отива подяволите. Дейр дрема Луски – Оптимизмът е най-подходящият залог за повечето хора, защото в повечето случаи светът става по-добър за повечето хора. Но песимизмът заема специално място в сърцата ни. Песимизмът не е просто по-често срещан от оптимизма. Той звучи по-умно, той е интелектуално завладяващ и му се обръща повече внимание, отколкото на оптимизма, за който често се смята, че не взема предвид риска. Преди да продължим по-нататък, трябва да определим какво е оптимизъм. Истинските оптимисти не вярват, че всичко ще бъде страхотно, всъщност това е самодоволство. Оптимизмът е убеждението, че шансовете за добър резултат са в твоя полза с течение на времето, дори когато по пътя ще има пречки. Простичката идея, че повечето хора поскоро се събуждат сутрин, опитвайки се да направят нещата малко по-добри и по-продуктивни, а не с желание да създават проблеми, е в основата на оптимизма. Не е сложно, но и не е гарантирано. Това е само най-разумният залог за повечето хора през повечето време. Покойният статистик Ханс Рослинг го казва по различен начин – не съм оптимист, а съм много сериозен възможнист. Сега можем да обсъдим по събознителния брат на оптимизма-песимизма. 29 декември 2008 – най-лошата година за економиката в съвременната история е към своя край. Фондовите пазари по света са се сринали. Глобалната финансова система се поддържа ден за ден. Безработицата расте. Когато изглежда, че положението няма накъде да се влоши повече, Wall Street Journal публикува текст, в който се твърди, че още нищо не сме видели. Вестникът поставя на първа страница статия с прогнозите на руски професор на име Игор Панарин, чието економически възгледи си съперничат с усете на авторите на научна фантастика. Вестникът пише, към края на юни 2010 или в началото на юли, казва, Панарин. САЩ ще се разпаднат на 6 части и Аляска ще се върне под руски контрол. Калифорния ще стане ядро на Калифорнийската република, както я нарича той, и ще бъде част от Китай или подкитайско влияние. Тексас ще бъде сърцето на Тексаската република, група щати, които ще преминат към Мексико или ще попаднат под мексиканско влияние. Вашингтон, окръг Колумбия и ню йорк ще бъдат част от Атлантическа Америка която може да се присъедини към Европейския съюз. Канада ще заграби група Северни щати, които проф. Панарин нарича Централна Северноамериканска република. Той предполага, че Хавай ще бъде протекторат на Япония или Китай, а Аляска ще бъде включена в Русия. 63. Това не са празни приказки на конспиративен блок или бюлетин на носещи шапчици от Станиол. Това е първата страница на най-престижния финансов вестник в света. Нормално е да бъдеш песимист по отношение на економиката. Дори е нормално да бъдеш апокалиптично настроен, нали историята е пълна с примери за държави, преживели не просто рецесии, а и разпадане. Интересното при историите като тази на Панарин, че тяхната пълна противоположност прогнозите се невъздържан оптимизъм рядко се приема толкова сериозно, колкото пророчествата за гибел. Да вземем Япония в края на 40-те години на ХХ век. Страната е претърпяла пълно поражение през Втората световна война във всички области економическа, индустриална, културна, социална. През суровата зима на 1946 се стига до глад, при който хранителните продукти са ограничени до по-малко от 800 калории на човек на ден. 64. Представете си, че по това време японски учен беше написал статия във вестник, в която се казва Горе главите в рамките на нашия живот, нашата економика ще нарасне почти 15 пъти над размера от преди края на войната. Продължителността на живота ни почти ще се отвои. Нашият фондов пазар ще донесе такава възвръщаемост, каквато рядко е виждала някоя страна в историята. Ще минат повече от 40 години без безработицата да надхвърли 6%. Ще се превърнем в световен лидер в електронните иновации и корпоративните системи за управление. Не след дълго ще сме толкова богати, че ще притежаваме едни от най-ценните недвижими имоти в САЩ. Между другото, американците ще бъдат най-близкият ни съюзник и ще се опитат да копират нашите економически прозрения. Щяха да го прогонят с подигравки и да го посъветват да иде на лекар. Имайте предвид, че по-горе е описано какво наистина се случва в Япония за едно поколение след войната. Но огледалната противоположност на анализа на панарин изглежда абсурдно, докато прогнозата за гибел не изглежда така. Песимизмът просто звучи по-умно и по-правдоподобно от оптимизма. Кажи на някого, че всичко ще бъде чудесно и най-вероятно или ще вдигне рамене, или ще те изгледа скептично. Кажи на някого, че е в опасност и ще получиш пълното му внимание. Ако умен човек ми каже, че има подбор от акции които ще на 10 пъти през следващата година, веднага ще отпиша думите му като пълни глупости. Ако някой, който обикновено говори пълни глупости, ми каже, че акции, които притежавам, са на път да се сринат, защото има счетоводна измама, ще си освободя място в графика и ще изслушам всяка негова дума. Да кажем, че сме в голяма рецесия и вас ви потърсят от вестниците. Да кажем, че сме се насочили към среден растеж и никой не се е задвижил особено. Да речем, че се приближаваме към следващата голяма депресия и ще се явите по телевизията. Ако споменете, че предстоят добри времена, или че пазарите имат накъде да растат, или че някоя компания има огромен потенциал, често срещаната реакция както на коментатори, така и на зрители е, че сте или търговец, или комично далеч от разбирането за рисковете. Издателите на инвестиционни бюлетини го знаят от години, затова те сега са пълни с пророци на апокалипсиса, макар че работят в среда, в която фундовият пазар е нараснал 17 000 пъти през последния век, включително дивидентите. Това въжи не само за финансите. Мат пише в книгата си «Рационалният оптимист». Постоянният барабанен бой на песимизма обикновено заглушава всяка триумфална песен. Ако твърдите... Че светът се оправя, може да ви нарекат наивен и безчувствен. Ако кажете, че светът ще продължава да се оправя, ще ви смятат за досаден лут. От друга страна, ако кажете, че предстои катастрофа, можете да очаквате наградата за гении, матъртър, или дори Нобелова награда за мир. През целият ми съзнателен живот. Модните причини за песимизъм се променяха, но песимизмът си оставаше постоянен. Всяка група хора, които попитам, смята, че светът е поплашещ, по-жесток и по безнадащен на кратко, по-драматичен, отколкото е в действителност, пише Ханс Рослинг в книгата си Фактологичност 65. -ти. Когато осъзнаете какъв напредък във всичко могат да постигнат хората през живота си от економически растеж до медицински пробиви, от печалби на фондовия пазар до социално равенство, ще си помислите, че оптимизмът би трябвало да печели повече внимание, отколкото песимизмът. Но не е така. Интелектуалната привлекателност на песимизма е известна от векове. Джон Стюарт Мил пише през 40-те години на XIX век, «Забелязах, че не човекът, който се надява, когато другите се отчееват, а човекът, който се отчеева, когато другите се надяват, печели възхищение като мъдрец от голям брой хора». Въпросът е защо и как влияе на това, как мислим за парите, нека повторим предпоставката, че никой не е луд. Има основателни причини, поради които песимизмът е съблазнителен, когато става дума за пари. Просто ще ни помогне да знаем какви са, за да сме сигурни, че няма да затънем в него. Част от тези причини са инстинктивни и неизбежни. Канеман казва, че асиметричното неприемане на загубите е еволюционен щит. Той пише, при директно сравняване или претеглени една спрямо друга, загубите изглеждат по-големи от печалбите. Тази асиметрия между силата на положителните и отрицателните очаквания или преживявания има еволюционна история. Организмите, които третират заплахите като поспешни от възможностите, имат по-голям шанс да оцелеят и да се възпроизведат. Но някои други неща правят финансовия песимизъм подостъпен, често срещан и победителен от оптимизма. Едното е, че парите са разпространени повсеместно, така че ако се случи нещо лошо, то засяга всички и привлича вниманието на всички. Това не е така, да речем, за времето. Ураганът над Флорида не представлява пряк риск за 92% от американците. Но рецесията, обхващаща економиката, може да повлияе на всеки човек, включително и на вас, така че бъдете внимателни. Това въжи и за нещо толкова специфично като фондовия пазар. Повече от половината от всички американски домакинства притежават пряко акции. 66 но колебанията на фондовия пазар се отразяват толкова широко в медиите, че индексът Dow Jones може да се окаже най-популярният економически барометър и за домакинство без акции. Ако акциите поскъпват с 1%, това може да бъде споменато на кратко в вечерните новини. Но спадът от 1% ще бъде описан с удебелен шрифт с големи букви, обикновено в кърваво-червено. Трудно е да се избегне асиметрията. И докато мълцина се питат или се опитват да обяснят защо пазарът се е покачила, не трябва ли да се покачва, почти винаги има опити да се обясни защо е спаднал. Инвеститорите притесняват ли се за економическия растеж? Федералният резерв отново ли е объркал нещата? Вземат ли политиците лоши решения? Да очакваме ли още неприятности? Разказите за това защо е настъпил спад, улесняват обсъжданията, притесненията и създаването на истории около това, което смятаме, че ще се случи понататък обикновено възди още от същото. Дори да не притежаваш акции, такива неща ще привлекат вниманието ти. Само 2,5% от американците са притежавали акции в навечерието на големия срив от 1929, предизвикал голямата депресия. Но по голямата част от американците ако не и светът с изумление наблюдават как пазарът се слива, чудеки се как това ще се отрази на собствената им съдба. Това въжи за всеки, независимо дали е адвокат, фермер или автомобилен монтюр. Историкът Ерик Рочуей пише, този спът на стойността засегна незабавно само малци на американци. Но останалите толкова внимателно наблюдаваха пазара и го разглеждаха като показател за съдбата си, че изведнъж прекратиха голяма част от економическата си дейност. Както по-късно писа економистът Йозеф Шумпетер, хората усещаха, че земята под краката им потъва 67-и, има две теми, които влияят върху живота ви, независимо дали се интересувате от тях или не – парите и здравето. Докато здравните проблеми обикновено са индивидуални, паричните въпроси са посистемни. В свързана система, в която решенията на един човек могат да засегнат всички останали, е разбираемо защо финансовите рискове са в светлината на прожекторите и привличат вниманието така, както малко други теми могат. Другото е, че песимистите често екстраполират настоящите тенденции, без да отчитат как се адаптират пазарите. През 2008 природозащитникът Лестер Браун пише, до 2030 Китай ще се нуждае от 98 милиона барела петрол на ден. В момента светът произвежда 85 милиона барела на ден и никога няма да може да произведе много повече от това. Край са световните петролни запаси, 68. Той е прав. При този сценарий светът ще остане без петрол. Но пазарите не работят така. В економиката има железен закон, изключително добрите и изключително лошите обстоятелства рядко остават такива дълго, тъй като търсенето и предлагането се адаптират по трудно предвидими начини. Да видим какво се случва с петрола веднага след прогнозата на Браун. Цените на петрола нарастват през 2008 тъй като глобалното търсене нараства в голяма степен от Китай до границата на потенциалното производство. Барел нефт се продава за 20 долара през 2001 и за 138 долара през 2068. Новата цена означава, че да добиваш нефт, е все едно да вадиш злато от земята. Стимулите за производителите на петрол се променят драстично. Трудните за разработване на ходища на петрол, които не си струват усилията при 20 долара за барел цената на сундажите не компенсира цената, на която може да се продаде, се превръщат в извор на богатство за цял живот, след като барелът може да се продава за 138 долара. Това предизвиква прилив на нови технологии за фракинг и хоризонтално сундиране. Земята има приблизително едно и също количество петролни запаси през цялата човешка история. А от известно време знаем къде са големите нефтени находища. Онова, което се променя, е, че технологията вече позволява економичен добив. Историкът на петрола Даниел Йергин пише, 86% от петролните резерви на Съединените щати са резултатне от оценките по време на откриването на находищата, а от ревизиите, които се извършват, когато технологията се подобри. Тъкмо това се случва, когато фракингът навлиза през 2008 само в Съединените щати добиват на петрол от приблизително 5 милиона барела на ден през 2008 достига достигат 30 милиона през 2019-70. Световното производство на петрол вече е над 100 милиона барела на ден около 20% над най-високата граница, допускана от Браун. За песимиста, екстраполиращ петролните тенденции през 2008 нещата изглеждат зле. За реалиста, който разбира, че необходимостта е майка на всяко изобретение, те не са толкова плашещи. Да допуснеш, че нещо грозно ще си остане грозно, е лесна прогноза. И е убедителна, защото не изисква да си представяме, че светът ще се променя. Но проблемите се решават и хората се приспособяват. Заплахите също временно стимулират решенията. Това е често срещан сюжет в економическата история, който твърде лесно се забравя от песимистите, прогнозиращи едностранчиво. Трето, напредъкът се случва твърде бавно, за да го забележим, но неуспехите се случват твърде бързо, за да ги игнорираме. Много трагедии стават за една нощ. Рядко стават чудеса за една нощ. На 5 януари 1889 Детройт Фрий Прес отхвърлил от давнашната мечта човек да полети като птица един ден. Самолетите, пише вестникът, изглеждат невъзможни, най-малкото възможно тегло на летателен апарат са необходимото гориво и оборудване не може да бъде по-малко от 140-180 г. Но има горна граница на теглото, със сигурност не много по-голяма от 25 г, отвъд която е невъзможно животно да лети. Природата е достигнала тази граница и не е успяла да я премине и с най-големи усилия. Шест месеца покъсно Орвил Райт напуска гимназията, за да помага на братци, Уилбър, да построи печатница в бараката в задния двор. Това е първото съвместно изобретение на братята. Но не е последното. Ако трябва да направим списък с най-важните изобретения на ХХ век, самолетът ще бъде най-малко сред първите пет, ако не е и номер едно. Самолетът променя всичко. Започва световни войни, слага край на световни войни. Той свързва света, преодолявайки пропастите между градове и селски общности, между океани и страни. Но в историята за стремежа на братя Райт да построят първия самолет, има завладяващ брат. След като овладяват летенето, изглежда, никой не го забелязва. Сякаш никого не го интересува. В книгата си от 1952 за американската история Фредерик Луи Салън пише, минават няколко години, преди обществеността да схване какво правят братя Райт. Хората са толкова убедени, че летенето е невъзможно, че повечето от унези, които ги виждат да летят край Дейтън, Охайл, през 1905 Решават, че видяното трябва да е някакъв трик без значение до някъде, както повечето хора днес биха възприели демонстрация, да речем, на телепатия. Едва през май 1908 почти 4 години и половина след първия полет на Райт са изпратени опитни репортери да наблюдават какво правят те, опитни редактори оказват пълно доверие на развълнованите телеграми на тези репортери и светът най-сетна се събужда с новината, че полетът на човек е осъществено успешно. Дори след като хората се уверяват в чудото на самолета, те го подценяват са години. Най-напред се разглежда главно като въоръжение, после като играчка за богати. След това, може би, се използва за транспортиране на няколко души. Вашингтон пост пише през 1909, никога няма да има такова нещо като въздушни товарни кораби. Товарните превози ще продължават да влачат бавно теглото си по търпеливата земя. Първият товарен самолет излита пет месеца по-късно. Сега сравнете бавното, дългогодишно пробуждане, докато станем оптимисти за самолета, с това колко бързо хората обръщат внимание на носителите на песимизъм като корпоративния фалит. Или като голяма война, или като самолетна катастрофа. Някои от първите споменавания за самолета на Райт са през 1908, когато лейтенант Томас Селфрич загива по време на демонстрационен полет. 70 и 1 растешат е движен от капитализирането, което винаги отнема време. Разрушаването е движено от единичните точки на повреди, които могат да се случат за секунди, и загубата на увереност, която може да се случи за миг. Полесно е да се създаде повествование въз основа на песимизма, защото сюжетите обикновено са посвежи и по-нови. Оптимистичните разкази изискват разглеждане на дълъг отрезък от историята и развитието които хората са склонни да забравят и им отнема повече усилия, за да ги обединят. Да вземем напредъка на медицината. Ако разгледаме последната година, няма да видим много хубави неща. Няма да е по-добре и с всяко отделно десетилетие. Но погледът към последните 50 години ще разкрие нещо необикновено. Например, коригираната с възрастта смъртност на глава от населението от сърдечни заболявания е спаднала с повече от 70% от 1965 на сам. Според Националния здравен институт, 70% и 270 спад на смъртността от сърдечни заболявания е достатъчен, за да запази живота на около половин милион американци годишно. Представете си население колкото на Атланта, спасено всяка година. Но тъй като този напредък се случва толкова бавно, той привлича по малко внимание, отколкото бързите, внезапни загуби от тероризъм, самолетни катастрофи или природни бедствия. Може да има урагани като «Катрина» пет пъти седмично, Всяка седмица представете си колко внимание ще получи това и жертвите пак няма да надхвърлят броя на животите, съхранени годишно поради спада на сърдечните заболявания през последните 50 години. Същото се отнася и за бизнеса, където са необходими години, за да осъзнаем колко е важен даден продукт или компания, но провалите могат да се случат за една нощ. И за фондовите пазари, където спад от 40%, случил се за 6 месеца, ще доведе до разследвания в Конгреса, но печалба от 140%, която се осъществява за 6 години, може да остане практически незабелязана. И за кариерата, където изграждането на репутация отнема цял живот, а един имейл е достатъчен тя да бъде унищожена. Надделява краткото ожилване на песимизма, докато мощният импулс на оптимизма остава незабелязан. Това подчертава важния извод, направен порано в тази книга. При инвестирането трябва да определите цената на успеха, волатилност и на фона на продължителен растеж и да сте готови да я платите. През 2004, Нью Йорк Таймс, интервюира Стивън Хокинг, ученият, който е парализиран и не може да говори заради неизлечима болест от 21 годишна възраст. Чрез компютъра си Хокинг казва на интервюиращия колко е развълнуван, че книгите му се купуват от обикновените хора. Винаги ли сте толкова весел, питат от Таймс. Очакванията ми бяха сведени до нула, когато бях на 21 всичко от тогава насетна е подарък, отговаря той. Да очакваш нещата да бъдат страхотни, е сценарий за най-доброто, който изглежда безнадежден. Песимизмът намалява очакванията, заличава разликата между възможни резултати и резултати, при които се чувстваш чудесно. Може би за това той е толкова съблазнителен. Да очакваш нещата да са лоши, е най-добрият начин да бъдеш приятно изненадан, когато не са. А това, по ирония на съдбата, е нещо, за което трябва да бъдеш оптимист. Сега, една кратка история за историите. Осемности когато вярваш на каквото и да било. Привлекателни измислици. И защо историите са посилни от статистиката. Представи си извънземен, изпратен на земята. Неговата задача е да следи економиката ни. Той кръжи над Нью Йорк, опитвайки се да определи мащабите на економиката и как тя се е променила между 2007 и 2009. На вечерието на новата 2007 той се носи на Таймс Вижда десетки хиляди весели купонжи, заобиколени от ярки светлини, чудовищни билбордове, фойерверки и телевизионни камери. Връща се на Таймс Куаер в навечерието на новата 2009 и вижда десетки хиляди щастливи купонжи, заобиколени от ярки светлини, чудовищни билбордове, фойерверки и телевизионни камери. Всичко изглежда почти същото. Той не вижда голяма разлика. Вижда приблизително същия брой жители на Нью Йорк, които се суетят из града. Тези хора са заобиколени от същия брой офис гради. Които се помещават еднакъв брой бюра, са еднакъв брой компютри, свързани към същия брой интернет връзки. Извън града вижда същия брой фабрики и складове, свързани с едни и същи магистрали, по които се движат същия брой камиони. Той се приближава малко до земята и вижда същите университети, в които се преподават едни и същи теми и се раздават същите дипломи на същия брой хора. Вижда същия брой патенти, защитаващи същите новаторски идеи. Забелязва, че технологиите са се усъвършенствали. През 2009 всички носят смартфони, които не са съществували. През 2007 компютрите вече са по-бързи. Медицината е по-добра. Автомобилите имат по-голям пробег със същото количество бензин. Соларната и фракинг технологиите са напреднали. Социалните медии се разрастват експоненциално. Докато лети из страната, вижда същото. Около Земното кълбо, още от същото. Економиката е в приблизително същата форма, а може би дори и в по-добра през 2009, както през 2007, заключава извънземният. След това поглежда числата, той е шокиран, че през 2009 домакинствата в САЩ са с 16 трилиона долара победни, отколкото през 2007 смаяне, че още 10 милиона американци са станали безработни. Не му се вярва, когато научава, че фондовият пазар струва наполовина в сравнение с преди две години. Не може да повярва, че очакванията на хората за техния економически потенциал са спаднали. Не разбирам, казва си той. Видях градовете, разгледах фабриките. Вие имате същите знания, същите инструменти, същите идеи. Нищо не се е променило. Защо сте победни? Защо сте по-големи песимисти? Между 2007 и 2009 има една промяна, която извънземният не може да види – историите, които си разказвахме за економиката. През 2007 разказвахме историята за стабилността на цените на жилищата, предпазливостта на банкерите и способността на финансовите пазари да определят точно ценовия риск. През 2009 престанахме да вярваме на тази история. Това е единственото нещо, което се промени. Но то направи различно всичко в света. След като разказът, че цените на жилищата ще продължават да се увеличават, се провали. Неисполнението на, на задълженията по ипотечните кредити се увеличи, банките загубиха пари, затова намалиха отпускането на заеми за други бизнеси, което доведе до съкръщения, което доведе до по-малко потребление, което доведе до повече съкръщения и та, на, освен придържането към нов разказ. През 2009 ние имахме идентичен, ако не и по-голям капацитет за богатство и растеж, както през 2007. И все пак економиката претърпя най-лошия удар от 80 години насам. Беше различно от Германия през 1945, да речем, чиято производствена база беше унищожена. Или от Япония през първото десетилетие на 21 век, чието население в трудоспособна възраст намаляваше. Беше осезаема економическа вреда. През 2009 си нанесохме повествователни щети и това беше ужасно. И тези разкази са една от най-мощните съществуващи економически сили. Когато става дума за растежа на економиките, на бизнеса, на инвестициите и на кариерата, ние сме склонни да мислим за материалното колко неща имаме и на какво сме способни. Но историите са най-мощната сила в економиката. Те са горивото, което може да позволи на усезаемите части на економиката да работят, или спирачката, която ограничава нашите възможности. Има две неща, които трябва да имате предвид в ориентирания към разказите свят, когато управлявате парите си. Първи, колкото повече искаш нещо да е истина, толкова повероятно е да повярваш на история, която надценява вероятността това да е истина. Кой беше най щастливият ден в живота ти? Документалният филм. Как да живеем вечно, задава този невинен въпрос на една столетница, която дава забележителен отговор. Денят на примирието, казва тя, като има предвид споразумението от 1918, сложило край на Първата световна война. Защо, пита продуцентът, защото знаехме, че повече няма да има войни, казва тя. Втората световна война започва 21 години по-късно и в нея загиват 75 милиона души. В живота има много неща, които смятаме за истина, защото отчаяно искаме те да са истина. Наричам тези неща – привлекателни измислици. Те имат голямо влияние върху начина, по който мислим за парите, особено за инвестициите и економиката. Привлекателната измислица се получава, когато си умен, искаш да намериш решения, но се сблъскваш с комбинация от ограничени възможности за контрол и високи залози. Привлекателните измислици са изключително мощни. Могат да те накарат да повярваш почти на всичко. Да видим един кратък пример. Синът на Али Хаджаджи бил болен. Старейшините в неговото Еменско село предложили народно лекарство, да забия отгорения връх на пръчка в гърдите на сина си, за да източи болестта от тялото му. След процедурата Хаджаджи казва пред Нью Йорк Таймс. Когато нямаш пари и сина ти е болен, ще повярваш на всичко. 74. Такива лечения се практикуват от хиляди години. Преди научните методи и откриването на микробите е имало пускане на кръв, лекуване с глад, пробиване на дубки в тялото, за да излезе злото и дръг, които не постигали нищо друго, освен да ускорят смъртта. Изглежда безумно, но ако отчаяно се нуждаеш от решение, а правилното не е известно или лесно достъпно за самия теб. пътят на най-малкото съпротивление е да започнеш да разсъждаваш като храджеджи, готов си да повярваш на всичко. Не просто да опиташ нещо, но и да повярваш. В хрониките си за голямата чума в Лондон Даниел Дефо пише през 1722 хората бяха посклонни да вярват на пророчества и астрологически заклинания, сънища и всякакви бабини деветини, отколкото преди или след чумата. Народът бе страшно наплъшен от книги като «Алманах», гредите на къщите и аглите на улиците, облепени с докторски обяви и листчета на невежи шарлатани, които твърдяха, че разбират отлечение и канеха хората да отидат при тях за лекарства. Тези листчета бяха надписани с цветисти изрази като следните, сигурно предпазващи от чума хапове, сигурни предпазни средства срещу зараза, най-ефикасни настойки срещу зараза на въздуха, 75 Шумата убива една четвърт от лондончени за 18 месеца. Бихте повярвали почти на всичко, когато залогът е толкова висок. Сега помислете как същото съчетание от ограничена информация и високи залози влияе върху нашите финансови решения. Защо хората слушат телевизионните коментатори на инвестициите, които не са известни с особени предишни успехи? Отчасти защото в инвестирането залогът е много голям. Направи няколко правилни избора на акции и може да забогатееш без много усилия. Ако има 1% вероятност на чия прогноза да се сбъдна и това да промени живота ти, не е лудост да обърнеш внимание за всеки случай. А има толкова много финансови варианти, че щом избереш стратегия или страна, ти се обвързваш с тях, както финансово, така и психологически. Ако искаш дадени акции да поскъпнат 10 пъти, другите като теб са твоето племе. Ако смяташ, че определена економическа политика ще предизвика хиперинфлация, това е твоята страна. Това може да се залози с малка вероятност. Проблемът е, че зрителите не могат или не искат да възприемат ниски коефициенти като шанс 1%. Мнозина по подразбиране вярват твърдо, че това, което те искат да бъде истина, е недвусмислено вярно. Но го правят само, защото съществува вероятност за огромна печалба. Инвестирането е една от малкото сфери, предлагащи всекидневни възможности за екстремни възнаграждения. Хората вярват в финансовото шарлатанство така, както никога не биха го направили за метеорологичното шарлатанство, например, защото възнагражденията при правилно прогнозиране какво ще стане на фондовата борса през следващата седмица са различна вселена от възнагражденията за прогнозирането дали следващата седмица времето ще бъде слънчево или дъждовно. Имайте предвид, че 85% от активните взаимни фондове не са надхвърляли най-високия си показател през последните 10 години. До 2018-76 тази цифра е доста стабилна от поколения на сам. Човек би си помислил, че отрасъл с толкова ниски постижения би бил нишова услуга и трудно би останал в бизнеса. Но в такива фондове са инвестирани почти 5 трилиона долара. Седемдесет и дай на някого шанс да инвестира заедно с следващия Лоран Бъфет. И той ще повярва толкова силно, че милиони хора ще заложат на него всичките си спестявания. Или да вземем Бърни Мадов. Като се върнем назад, неговата схема на понци би трябвало да е очевидна. Той декларира доходност, която никога не варира, одитира го сравнително неизвестна счетоводна къща и отказва да публикува много информация за това, как са постигнати доходностите. Въпреки това Мадов привлича милиарди долари от някои от най-умелите инвеститори в света. Той разказва хубава история, а хората искат да му вярват. Именно поради тези причини мястото за грешки, гъвкавостта и финансовата независимост важни теми, обсъдени в предишните глави са необходими. Колкото по-голям е разривът между това, което искаш да бъде истина, и това, което трябва да бъде истина, за да получиш приемлив резултат, толкова повече ще се предпазваш от това да станеш жертва на привлекателна финансова измислица. Когато оставяш място за грешки в дадена прогноза, изкушаващо е да решиш, че потенциалните резултати варират от това да си достатъчно точен до това да си много, много точен. Но най-големият риск е толкова силно да искаш нещо да е вярно, че обхватът на прогнозата ти дори не е в същата плоскост като реалността. На последното си заседание за 2007 федералният резерв прогнозира какъв ще бъде економическият ръст през 2008 и 2078, но той вече е отслабен от спада в економиката и предвиждането не е оптимистично. Прогнозира се диапазон на потенциален растеж от 1,6% до 2,8%. Това е запасът за безопасност, мястото за грешки. В действителност економиката се свива с повече от 2% което означава, че оценката на Федералния резерв за ниското равнище е надхвърлена почти трикратно. За политиците е трудно да предсказват пълна рецесия, защото рецесията би усложнила кариерите им, затова прогнозите дори в най-лошия случай рядко очакват нещо по-малко от просто забавен растеж. Ето това е привлекателна измислица и е лесно да се повярва в нея, защото да очакваш нещо по-лошо е твърде потискащо. Политиците са лесна мишена за критика, така че всички ние го правим понякога. И го правим в двете посоки. Ако смяташ, че предстои рецесия и спреварващо прехвърлиш акциите си в пари, погледът ти към економиката изведнъж ще бъде изкривено това, което искаш да се случи. Всяко потребване, всеки анекдот ще изглеждат като знак, че гибелта е настъпила може би не защото е така, а защото ти го искаш. Подбудите са мощен мотиватор и ние винаги трябва да помним как те влияят върху нашите собствени финансови цели и перспективи. Така че няма по-голяма сила в финансите от мястото за грешки и колкото по-висок е залогът, толкова по-широко трябва да бъде това място. Втори, всички имаме непълна представа за света, но си създаваме цялостен разказ, за да запълним празнините. Дъщеря ми е на около година, докато пише това. Любопитна е към всичко и се учи много бързо, но понякога си мисля за всички неща, които тя не може да разбере. Тя няма представа защо баща й отива на работа всяка сутрин. Понятия като сметки, бюджети, кариера, повишение и спестявания за пенсиониране са и напълно чужди. Представете си, че се опитвате да ѝ обясните федералния резерв, кредитните деривати или нафта. Невъзможно, но в нейния свят не е тъмно. Тя на лута объркано. Дори и само на годинка, тя вече си е създала свой собствен вътрешен разказ за това как работи всичко. Одеялата те топлят, прегръбката на мама те предпазва, а формите са вкусни. Всичко, с което се сблъсква, се вписва в един от няколкото десетки мисловни модели, които е освоила. Когато отида на работа, тя не застива объркана, питайки се какво значи заплата и сметки. Тя има кристално ясно обяснение на ситуацията – «Татко не си играе с мен, а аз исках той да си играе с мен, за това съм тъжна». Макар че знае малко, тя не го осъзнава, защото си разказва последователна история за това какво се случва възоснова на малкото, което знае. Всички ние, независимо от възрастта си, правим същото, точно като дъщеря ми, и аз не знам какво не знам. Така че съм също толкова склонен да обяснявам света чрез ограничения набор от мисловни модели, с които разполагам. Подобно на нея, и аз търся най-разбираемите причини за всичко, което срещам. И като нея греша за много от тях, защото знам много по-малко за това как работи светът, отколкото си мисля, че знам. Това въжи за темите, основани в най-голяма степен на факти. Да вземем историята. Тя е просто преразказ на неща, които вече са се случили. Би трябвало да е ясна и обективна. Но като пише Баха Лидълхарт в книгата си, защо не се учим от историята? Историята не може да се толкова без помощта на въображението и интуицията. Самото количество доказателства е толкова поразително, че подборът е неизбежен. Там, където има селекция, има изкуство. Тези, които четат история, са склонни да търсят това, което им доказва, че се прави и потвърждава личните им мнения. Те защитават лоялността, те четат с цел да потвърдят или да атакуват. Те се противопоставят на неудобната истина, тъй като всеки иска да бъде на страната на ангелите. Точно както започваме войни, за да сложим край на всички войни. Даниел Канаман веднъж ми спомена за историите, които хората си разказват, за да осмислят миналото. Той каза, погледът назад, способността да обясняваме миналото, ни създава иллюзията, че светът е разбираем. Това ни създава иллюзията, че светът е има смисъл, дори когато няма смисъл. Това е голям проблем, водещ до допускане на грешки в много области. Повечето хора, когато се сблъскат с нещо, което не разбират, не осъзнават, че не го разбират, защото могат да дадат обяснение, което има смисъл за тях възоснова на собствената им уникална гледна точка и преживявания, колкото и ограничени да са тези преживявания. Всички искаме сложният свят, в който живеем, да има смисъл. Така че ние си разказваме истории, за да запълним празнините, които на практика са слепи петна. Това, което тези истории правят с нас в финансово отношение, може да бъде едновременно завладяващо и ужасяващо. Ако съм сляп за някои страни на това как работи светът, може да разбера напълно погрешно защо фондовата борса се държи по определен начин и да придобия твърде силна увереност в способността си да предвидя какво може да стане понататък. Една от причините, поради които прогнозирането на фондовия пазар и економиката е толкова трудно, е че ти си единственият човек в света, който смята, че светът работи така, както смяташ ти. Когато вземаш решения по причини, които дори не мога да разбера, мога само да те последвам сляпо в решението, което е подходящо за теб, но пагубно за мен. Както видяхме в глава 16, така се образуват балоните. Да се примириш колко не знаеш, означава да се примириш колко от това, което се случва в света, е извън твоя контрол. А това може да бъде трудно за приемане. Да вземем пазарните прогнози, ние сме много, много злез в тях. Веднъж и изчислив, че ако просто предположиш, че пазарът нараства всяка година с историческата си средна стойност, твоята прогноза ще е поточна. Отколкото ако следваш средногодишните прогнози на 20-те най-добри пазарни стратези от големите банки на Уолл способността ни да предсказваме рецесии не е много поразвита. А тъй като големите събития изникват от нищото, прогнозите могат да донесат повече вреда, отколкото полза, създавайки иллюзия за предсказуемост в свят, в който повечето резултати зависят от непредвидими събития. Карл Ричард спише, рискът е това, което остава, когато мислите, че сте помислили за всичко. Хората го знаят. Не съм срещал инвеститор, който наистина да смята, че пазарните прогнози като цяло са точни или полезни. Но все още има огромно търсене на прогнози, както в медиите, така и от финансовите съветници. Защо? Психологът Филип Тетло пише: Имаме нужда да вярваме, че живеем в предсказуем, контролируем свят, затова се обръщаме към авторитетни хора, които обещават да задоволят тази нужда. Удовлетворяване на нужда е чудесен израз. Желанието да вярваш, че контролираш нещо, е емоционален сърбеж, който трябва да бъде по-чесан, а не аналитичен проблем, който да бъде изчислен и решен. Иллюзията за контрол е по-убедителна от реалността на несигурността, така че ние се придържаме към истории за резултати, които са под наш контрол. Част от това е свързано с объркване на полетата на прецизност с полетата на несигурност. Космическата сонда на НАСА Ньюхайзенс премина покрай Плутон преди две години. Разстоянието от около 4,83 милиарда километра е изминато за 9 години и половина. Според нас пътуването е отнело около минута по-малко от предвиденото, когато сондата е изстрелена през януари 2006-79. Помислете за това! При неизпитвано до тогава 10-годишно пътуване прогнозата на НАСА е с точност 99,9998%. 99 Все едно да прогнозираш пътуване от Нью Йорк до Бостон и да бъдеш точен до 4 милиони от секундата. Но астрофизиката е поле на прецизност. Не се влияе от капризите на човешкото поведение и емоции като финансите. Бизнесът, економиката и инвестициите са полета на несигурност, преобладаващо задвижвани от решения, които не могат да бъдат обяснени лесно с чисти формули като пътуването до Плутон. Но ние отчаяно искаме да бъдат като пътуването до Плутон, защото представата за инженера от НАСА, който контролира 99,99998% от резултата, е красива и успокояваща. Толкова успокояваща, че се изкушаваме да си разказваме истории колко голям контрол имаме над други части от живота си, например парите. Канеман представя така пътя на тези истории, когато планираме, ние се фокусираме върху това, което искаме да правим и можем да правим, пренебрегвайки плановете и уменията на другите, чието решения могат да повлияят на нашите резултати. Както при обяснението на миналото, така и при предсказването на бъдещето. Ние се фокусираме върху причинно-следствената роля на уменията, а пренебрегваме ролята на късмета. Фокусираме се върху онова, което знаем и пренебрегваме онова, което не знаем, което ни прави прекалено уверени в нашите възгледи. Канема описва как това влияе на бизнеса, имал съм възможност да задам на основатели и на участници в иновативни стартъпи въпроса, до каква степен резултатът от вашите усилия ще зависи от това, което правите във вашата фирма. Това очевидно е лесен въпрос, отговорът идваше бързо и никога не бе по-малък от 80%. Дори когато не са сигурни, че ще успеят, тези смели хора смятат, че съдбата им е почти изцяло в собствените им ръце. Със сигурност грешат, резултатите на стартъпите зависят както от постиженията на конкурентите, така и от промените на пазара, освен от собствените им усилия. Въпреки това, предприемачите естествено се фокусират върху това, което знаят най-добре своите планове и действия и най-непосредствените заплахи и възможности като наличието на финансиране. Те знаят по-малко за своите конкуренти и за това е естествено да си представят бъдеще, в което конкуренцията играе малка роля. Всички го правим до известна степен. И като дъщеря ми, това не ни притеснява никак. Ние не се лутаме наоколо слепи и объркани. Трябва да си представяме, че светът, в който действаме, има смисъл възоснова на онова, което знаем. Би било твърде трудно да станеш от легото сутрин, ако се чувстваш по друг начин. Но кръжи ли извънземният над земята? Същият онзи, който е уверен, че е наясно какво се случва възоснова на видяното, но се оказва, че изцяло греши, защото не може да знае историите в главите на всички останали. Е, то е като всички нас. 19. Сега всички заедно. Какво научихме за психологията на твоите собствени пари? Поздравления, вие все още четете. Време е да свържем няколкото неща, които научихме. Тази глава е малко резюме, няколко кратки и полезни урока, които могат да ви помогнат да вземете подобри финансови решения. Нека най-напред да разкажа историята за едно посещение при заболека. завършило злополучно. Тя ни учи на нещо жизненоважно относно опасностите да даваш на някого съвети какво да прави с парите си. През 1931 Кларанс Фьюз отива на заболекар. Изпитва нетърпима болка. Заболекарят му го поставя под пълна анестезия, за да облегчи болката. Когато Кларанс се събужда часове по-късно, има 16 зъба по малко и сливиците му са отстранени. И тогава всичко се обърква. Кларънс умира седмица по-късно от осложнение след операцията. Съпругата му съди за болекаря, но не заради грешки при операцията. През 1931 при всяка операция има опасност от смърт. Кларънс, заявява тя, никога не е давал съгласие за тези процедури и не би го направил, ако го бяха попитали. Делото се разглежда в съдилищата, но не стига до никъде. През 1931 не се изисква съгласие между лекар и пациент черно на бяло. Един съд заключава, че лекарите се нуждаят от свобода, за да вземат най-добрите медицински решения, иначе не бихме могли да се възползваме от напредъка на науката. През по-голямата част от човешката история, ето съд на медицината е, че задачата на лекаря е да излекува пациента, а какво мисли пациентът за плановете за лечение на лекаря, не е от значение. Дър Джей Кац пише за тази философия в книгата си «Тихият свят между лекар и пациент». Лекарите смятаха, че за да постигнат тази цел, те са длъжни да се съобразяват с физическите и емоционалните нужди на пациентите си и да го правят самостоятелно, без да се консултират с своите пациенти относно решенията, които трябва да бъдат взети. Представата, че пациентите също могат да имат право да споделят тежестта на решенията със своите лекари, никога не е била част от етоса на медицината. И не заради его или за умисъл, а заради вяра в две точки. Първи – всеки пациент иска да бъде излекуван. Втори – има универсален и правилен начин да бъде излекуван. Да не искаш съгласието на пациента относно плановете за лечение, има смисъл, ако вярваш в тези две точки. Но медицината не работи така. През последните 50 години медицинските училища постепенно преминаха при преподаването от лечение на болести към лечение на пациенти. Това означава да се изложат възможните планове за лечение, а след това да се остави на пациента да реши как е недобре да се продължи. Тази тенденция е обословена от части от законите за защита на пациентите, от части от Виятелната книга на ГАЦ, която твърди, че пациентите имат коренно различни възгледи за това, какво си заслужава в медицината, така че техните убеждения трябва да бъдат взети под внимание. Кац пише: Опасно глупост е да се твърди, че в практикуването на своето изкуство и наука, лекарите могат да разчитат на своите добри намерения, на способностите си да преценяват какво е правилно да се направи. Не е толкова лесно. Медицината е сложна професия и взаимодействия между лекари и пациенти също са сложни Важен е последният ред Медицината е сложна професия и взаимодействия между лекари и пациенти също са сложни Знаете ли при коя професия е същото? При финансовите съвети Не мога да ви кажа какво да правите с парите си, защото не ви познавам Не знам какво искате Не знам кога го искате Не знам защо го искате така че няма да ви казвам какво да правите с парите си. Не искам да се отнесем с вас, както заболекарят се отнесе с Кларанс Хьюз. Но лекарите и заболекарите очевидно не са безполезни. Те имат познания, те знаят какви са шансовете. Те знаят какво може да проработи, дори ако пациентите стигат до различни заключения относно това какъв вид лечение е подходящ за тях. Същото е и с финансовите съветници. При парите има универсални истини, дори ако хората стигат до различни заключения за това как искат да приложат тези истини към собствените си финанси. С това предупреждение предвид, нека разгледаме няколко кратки препоръки, които могат да ви помогнат да вземете подобри решения за парите си. Старай се да проявява смирение, когато нещата вървят както трябва, и прошка, състрадание, когато се объркат. Защото никога нищо не е толкова добро или толкова лошо, колкото изглежда. Светът е голям и сложен. Късметът и рискът са реални и трудни за идентифициране. Има и го предвид, когато съдиш както себе си, така и другите. Уважавай силата на късмета и риска и ще имаш по-голям шанс да се съсредоточиш върху това, което наистина можеш да контролираш. Така ще имаш и по-голям шанс да откриеш достойните модели за подражание. По-малко его, повече богатство. С пестейните пари са разликата между егото и доходите ти, а богатството е това, което не виждаш. Така че богатството се създава, като се въздържиш да купиш това, което можеш да купиш днес, за да имаш повече неща или повече възможности в бъдеще. Без значение колко печелиш, никога няма да натрупаш богатство, освен ако не се откажеш да извличаш удоволствие от парите си такмо днес, точно сега. Оправлявай парите си така, че да можеш да спиш спокойно през нощта. Това не означава, че трябва да се стремиш да постигнеш най-висока доходност или да спестиш определен процент от доходите си. Някои хора няма да спят добре, ако не постигнат най-високата доходност, а други ще почиват спокойно само ако се инвестирали консервативно. Всеки му своето, но основното, помага ли ми това да спя през нощта, е най-добрият универсален ориентир за всички финансови решения. Ако искаш да постигнеш повече като инвеститор, най-действеното нещо, което можеш да направиш, е да увеличиш времевия си хоризонт. Времето е най-могъщата сила при инвестирането. С времето малките неща поръстват, а големите грешки се заличават. То не може да неутрализира късмета и риска, но приближава резултатите към онова, което хората заслужават. Приеми, че много неща ще се объркват. Можеш да грешиш през половината време и все пак да спечелиш състояние, тъй като малка част от нещата носят по голямата част от резултатите. Без значение какво правиш с парите си, трябва да оставаш спокоен, когато много неща не работят. Такъв е светът, така че винаги трябва да измерваш как си се справил, като разглеждаш цялото си портфолио, а не отделните инвестиции. Нормално е да имаш голям бял слаби инвестиции и няколко изключителни. Това обикновено е най-добрият сценарий. Ако преценяваш как си се справил, като се фокусираш върху отделните инвестиции, победителите ще изглеждат по-блестящи, отколкото са всъщност, а губещите ще изглеждат по-достойни за съжаление, отколкото би трябвало. Използвай парите, за да контролираш времето си, защото липсата на контрол върху времето е огромно и универсално препятствие пред щастието. Възможността да правиш каквото искаш, когато искаш, с когото искаш, стига да искаш, носи най-високия дивиденд, който съществува във финансите. Бъди по-мил и по-малко предизвикателен. Никой не се впечатлява от притежанията ти толкова, колкото самият ти. Може би си мислиш, че искаш моден автомобил или хубав часовник. Но вероятно искаш всъщност уважение и възхищение. И е повероятно да си ги спечелиш, чрез доброта и смирение, отколкото чрез конски сили и блестящ метал. Спестявай. Просто спестявай. Не ти е нужна конкретна причина, за да спестяваш. Страхотно е да спестяваш за кола, или за първоначална вноска, или за спешна медицинска помощ. Но спестяването за неща, които е невъзможно да се предскажат или дефинират, е една от най-добрите причини за спестяване. Животът на всеки е непрекъсната поредица от изненаги. Спестяванията, които не са предвидени за нищо конкретно, се защита срещу неизбежната способност на живота да те изненада дяволски във възможно най-неподходящия момент. Определи цената на успеха и бъди готов да я платиш. Защото нищо, което си струва, не е безплатно. И не забравяй, че повечето финансови разходи нямат видими етикети с цена. Несигурността, съмнението и съжалението са често срещани разходи в финансовия свят. Често си струва да бъдат платени, но трябва да ги разглеждаш като такси, цена, която си струва да платиш, за да получиш нещо хубаво в замяна, а не като глоба, наказание, което трябва да избягваш. Уважава и мястото за грешка, разминаването между това, което може да се случи в бъдеще, и това, което трябва да се случи в бъдеще, за да се справиш добре. Ти дава издържливост, а издържливостта позволява на капитализирането да направи магията си с времето. Мястото за грешки често изглежда като консервативна преграда, но акото те задържа в играта, може да се изплати многократно. Избегвай крайните финансови решения. Целите и желанията на всеки ще се променят с течение на времето и колкото покрайни са били твоите предишни решения, толкова повече може да съжаляваш за тях, когато се промениш. Трябва да харесваш риска, защото той се изплаща с времето. Но трябва да бъдеш параноик към разрушителния риск, защото той ти пречи да поемеш бъдещи рискове, които ще се изплатят с времето. Определи каква е играта, която играеш, и се увери, че твоите действия не се влияят от хора, които играят друга игра. Уважавай разногласията! Умните, информирани и разумни хора могат да се разминават относно финансите, защото хората имат много различни цели и желания. Няма еднозначен верен отговор, има само отговор, който работи за теб. Нека ти кажа сега какво работи за мен. 20. Изповеди. Психологията на собствените ми пари. Казват, че Санди Готсман, инвеститор-милиардер, основал консултантската група First Manhattan, задавала един въпрос. Когато интервюирал кандидати за своя инвестиционен екип, какво притежаваш и защо? Не, кои акции смяташ, че са ефтини, или в коя економика ще има рецесия? Просто ми покажи какво правиш със собствените си пари. Харесвам този въпрос, защото той откроява често широката километър пропаст между онова което има смисъл, което хората предлагат на теб да направиш и това, което им се струва правилно и което всъщност правят. Половината от менеджерите на портфели във взаимните фондове в САЩ не инвестират и цент от собствените си пари във фондовете си. Според Morningstar 80 това може да изглежда ужасно и статистиката със сигурност разкрива известно лицемерие. Но такива неща се срещат по-често, отколкото бихте си помислили. Кен Мари, професор по медицина в Университета на Южна Калифорния, написа през 2011 е се, озаглавено, как умират лекарите, което показва до каква степен лекарите избират различни лечения за себе си в края на живота, за разлика от онези, които препоръчват на своите пациенти. 81. Лекарите не умират като всички нас, пише той. Необичайното при тях е неколко повече лечение получават в сравнение с повечето американци. А колко по-малко. След цялото време, което прекарват в борба с смърта на другите, те обикновено са доста спокойни, когато самите те се изправят пред смърта. Те знаят точно какво ще се случи, знаят какъв избор имат и най-често имат достъп до всякакъв вид медицинска помощ, която биха могли да пожелаят. Но те подхождат сдържано. Лекарят може да хвърли всички средства срещу рака на пациента си, но да избере за себе си палиативните грижи. Разликата между това, което някой ти предлага да направиш, и това, което той прави за себе си, не винаги е нещо лошо. Тя просто показва, че когато трябва да се справиш с сложни емоционални проблеми, които засягат теб и твоето семейство, няма един единствен верен отговор. Няма универсална истина. Има само такава, която работи за теб и за твоето семейство, като поставяш отметки в квадратчетата, в които искаш, така че да ти е удобно и да спиш добре нощем. Съществуват основни принципи, които трябва да се спазват това въжи и за финансите, и за медицината, но важните финансови решения не се вземат според електронните таблици или учебниците. До тя се стига на масата за вечея. Те често не се вземат със стремеж за максимална печалба, а с намерение за минимален шанс да разочаруват съпруг или дете. Подобни неща се обобщават трудно в диаграми или формули. Те варират в широки граници от човек на човек. Онова, което работи за един човек, може да не работи за друг. Трябва да намериш това, което работи за теб. Ето какво работи за мен. Как се отнася към спестяванията моето семейство? Чарли Мънгър казва, не възнамерявах да забогатявам. Просто исках да стана независим. Можем да оставим на страна богатството, но личната ми финансова цел винаги е била независимостта. Не ме интересува особено преследването на най-високата доходност или използването на активите ми, за да живея най луксозно И двете ми изглеждат като игри, които хората играят, за да впечатлят приятелите си, и при двете има скрити рискове. Най-вече, просто искам да се събуждам всеки ден с увереността, че семейството ми и аз можем да правим каквото искаме да правим според нашите условия. Всяко финансово решение, което вземаме, се върти около тази цел. Родителите ми преживяха зрелите си години на два етапа, в дълбока бедност и умерено добре. Баща ми стана лекар, когато беше на 40 години и вече имаше три деца. Получаването на лекарска заплата не промени пестеливия му манталитет, необходим, когато издържаш три гладни деца, докато си в медицинското училище, тъй че родителите ми прекараха добрите си години, живеейки далеч под възможностите си, с висока степен на спестяване. Това им осигуряваше известно ниво на независимост. Баща ми беше лекар в спешно отделение, една от най-стресиращите професии, които мога да си представя, изискваща болезнено превключване на циркадните ритми между нощната и дневната смяна. След две десетилетия реши, че му е достатъчно, за това спря. Просто напусна, премина към следващата фаза от живота си. Това ми остана от него. Способността да се събудиш една сутрин и да промениш това, което правиш според твоите условия, веднага щом си готов, ми се струва майката на всички финансови цели. За мен независимостта не означава да престанеш да работиш. Означава да вършиш само работа, която харесваш с хора, които харесваш тогава, когато искаш толкова дълго, колкото искаш. За да постигнеш някакво равнище на независимост, не са нужни непременно доходите на лекар. Въпросът е най-вече да контролираш очакванията си и да живееш под възможностите си. Независимостта на всяко равнище на доходи се определя от равнището на спестявания. А след определено равнище на доходите, процентът на спестяванията ти се управлява от способността ти да не допускаш очакванията си за начина на живот да се увеличат стремително. Със съпругата ми се срещнахме в колежа и живяхме заедно години, преди да се оженим. След колежа и двамата постъпихме на първа работа с първоначално заплащане и водехме умерен начин на живот. Съществуват различни начини на живот и онова, което е прилично за един човек, може да изглежда на друг като кралски живот или като бедност. Но с нашите доходи си позволявахме, както ни се струваше, приличен апартамент, прилична кола, прилични дрехи, прилична храна. Удобно, но нищо близко до лукса. Въпреки, че доходите ни растат повече от десетилетия моите във финансите, на съпругата ми в здравеопазването от тогава се придържаме горе-долу към този начин на живот. Така равнището ни на спестявания непрекъснато се повишава. Почти всеки долар в повече отива в спестяванията нашият фонд за независимост. Сега живеем значително под възможностите си, което говори малко за доходите ни, и повече за решението ни да се придържаме към начина си на живот, установен след 20-тата ни година. Ако в финансовия план на нашето домакинство има нещо, с което се гордея, то е, че успяхме още на млада възраст да възпрем желанията си за начина на живот да се разрастват. Нашият процент на спестяване е доста висок, но рядко се чувстваме потискащо пестеливи, тъй като желанията ни за повече неща не са се засилили особено. Не че нямаме стремежи и ние обичаме хубавите неща и живеем комфортно. Просто успяхме да спрем разрастването на стремежите си. Този подход няма да работи за всеки, той действа само за нас, защото и двамата го приемаме еднакво никой от нас не прави компромиси заради другия. Повечето неща, които ми доставят удоволствие – разходките, четенето, подкастите не струват много, така че рядко се чувстваме ощетени. В редките случаи, когато поставям под въпрос нивата ни на спестяване, се сещам как родителите ми се извоюваха независимост след години голямо спестяване, и бързо се успокоявам. Независимостта е нашата основна цел. Второстепенна полза от подържането на начин на живот под този, който можеш да си позволиш – е, че така слизаш от психологическата бягаща пътека на надпреварата с околните. Комфортният живот потонова, което можеш да си позволиш, без особено желание за повече, премахва огромния социален натиск, на който се подлагат много хора в съвременния първи свят. Насим Таляп обясни, истинският успех е да се измъкнеш от надпреварата на плъхове, за да модулираш дейностите си така, че да ти носят спокойствие на духа. Харесва ми тази мисъл! Толкова сме отдадени на стремежа към независимост, че сме правили неща, които нямат много смисъл на хартия. Притежаваме къщата си без ипотека, най-лошото финансово решение, което някога сме вземали, но най-доброто решение за пари, което сме вземали. Ипотечните лихвени проценти бяха абсурдно ниски, когато купихме къщата си. Всеки рационален съветник би препоръчал да се възползваш от ефтините пари и да инвестираш допълнителните си спестявания в активи с по-висока възвръщаемост, като акциите. Но нашата цел не е да бъдем студено рационални, а просто психологически разумни. Чувството за независимост, което изпитвам заради притежаването на нашата къща, далеч надхвърля известната финансова печалба, която бих получил, като използвам активите си с ефтина ипотека. Избягването на месечните плащания ми действа по добре от максимизирането на дългосрочната стойност на нашите активи. Караме да се чувствам независим. Не се опитвам да защитавам това решение пред онези, които сочат недостатъците му или пък никога не биха направили същото. На хартия то е незащитимо. Но работи за нас, харесва ни, това е важното. Добрите решения не винаги са рационални. В някакъв момент трябва да избереш между това да бъдеш щастлив или да си прав. Също така държим в пари по висок процент от нашите активи, отколкото биха препоръчали повечето финансови съветници около 20% от нашите активи извън стойността на къщата ни. Това също е почти незащитимо на хартия и не го препоръчвам на други. Точното работи за нас. Правим го, защото парите са кислородът на независимостта и по-важното не искаме никога да се окажем принудени да продаваме акциите, които притежаваме. Искаме вероятността да се изправим пред огромни разходи и да се наложи да ликвидираме акции, за да ги покрием, да бъде възможно най-близо до нулата. Може би просто имаме по ниска търпимост към рисковете от други. Но всичко, научено за личните финанси, ми говори, че всички без изключение в крайна сметка се сблъскват с огромен разход, който не са очаквали, а не планират конкретно тези разходи, защото не са ги очаквали. Малцината, които знаят подробности за нашите финанси, питат, за какво спестявате? За къща, за яхта, за нова кола, не, за нито едно от тях. Спестявам за свят, в който спадовете са по-често срещани, отколкото очакваме. Да не си принуден да продаваш акции, за да покриеш разходи, означава също, че увеличаваш шансовете да позволиш на притежаваните акции да участват в капитализирането за най-дълъг период от време. Чарли Мънгър го изразява добре, първото правило на капитализирането е никога да не го прекъсваш излишно. Как се отнася семейството ми към инвестирането? Започнах кариерата си с подбор на акции. По това време притежавахме само индивидуални акции, предимно на големи компании като Berkshire Hathaway, Procter и Gamble, смесени с по-малки акции, които смятах за инвестиции с голяма стойност. Когато бях на 20 и няколко години, държах във всеки момент по около 25 индивидуални акции. Не знам как се справих с подбора на акции. Победих ли пазара? Не съм сигурен. Както повечето, които се опитват, и аз не постигна добър резултат. Така или иначе, промених възгледите си и сега всяка притежавана от нас акция е на индексен фонд с ниски разходи. Нямам нищо против активното събиране на акции, или самостоятелно, или като повериш парите си на активен менеджер на фондове. Мисля, че някои хора могат да надминат средните стойности на пазара, просто е много трудно, по-трудно, отколкото повечето хора си мислят. Ако трябва да обобщя вижданията си за инвестирането, те са следните, всеки инвеститор трябва да избере стратегия, при която има най-голям шанс за успешното постигане на целите си. И мисля, че за повечето инвеститори осредняването на доларовите разходи в индексен фонд с ниски разходи ще осигури най-висок шанс за дългосрочен успех. Това не означава, че инвестирането в индексни фондове винаги ще работи. Това не означава, че то е за всеки. И не означава, че активното събиране на акции е обречено да се провали. Като цяло, тази индустрия се вкопчва твърде много в едната или в другата страна, особено у нези, които яростно се противопоставят на активното инвестиране. Победата над пазара трябва да бъде трудна, шансовете за успех трябва да са ниски. Ако не бяха, всички щяха да го правят, а ако всички го правеха, нямаше да има възможности. Така че никой не трябва да се изненадва, че мнозинството от опитващите се да победят пазара не успява да го направят. Статистиката показва, че 85% от активните менеджери с голяма капитализация не са победили Стандарт и Пуърс 500 през десетилетието, приключило 2019-82 познавам хора които смятат, че е безумно да се опитваш да победиш пазара, но насърчават децата си да посегнат към звездите и да се опитат да станат професионални спортисти. Всеки му своето животът е опитване на шансове, а всеки мисли за шансовете малко по поразлично от другите. С течение на годините стигнах до виждането, че ще имаме голям шанс да постигнем всички финансови цели на нашето семейство, ако последователно инвестираме пари в индексен фонд с ниски разходи в продължение на десетилетия, оставяйки парите сами да се капитализират. Този възглед идва до голяма степен от нашия начин на живот с пестеливи разходи. Ако можеш да постигнеш всичките си цели, без да се налага да поемаш допълнителния риск, който проистича от опитите да победиш пазара, тогава какъв е смисълът дори да опиташ? Мога да си позволя да не бъда най-големия инвеститор в света, но не мога да си позволя да бъда лош инвеститор. Когато го разглеждаме по този начин, изборът да купим дялове от индексен фонд и да ги задържим, е безпроблемен за нас. Знам, че не всеки ще се съгласи с тази логика, особено моите приятели, чиято работа е да побеждават пазара. Оважавам това, което правят. Но ето какво работи за нас. Инвестираме пари от всяка заплата в тези индексни фондове, комбинация от американски и международни акции. Нямаме поставена цел просто каквото остане, след като покрием разходите си. Ние увеличаваме пенсионните сметки в същите фондове и допринасяме за инвестиционните планове за спестяване за колеш на нашите деца. И това е всичко. На практика цялата ни нетна стойност се състои от къща, разплащателна сметка и някои индексни фондове на Вангуард. Не ни е необходимо нищо посложно. Харесва ми простотата. Едно от най-дълбоките ми инвестиционни убеждения е, че има малка връзка между инвестиционните усилия и инвестиционните резултати. Причината е, че светът се движи от редките събития няколко промени ви носят по голямата част от доходността. Колкото и да се опитваш да инвестираш, няма да се справиш добре, ако пропуснеш нези две или три неща, които тласкат напред твоята стратегия. Вярно е обратното – простите инвестиционни стратегии могат да работят отлично, стига да улавят малкото неща, които са важни за успеха на тази стратегия. Моята инвестиционна стратегия не разчита на избора на правилния сектор или на отгатването на следващата рецесия. Тя разчита на висок процент на спестявания, търпение и оптимизъм, че глобалната економика ще създава стойност през следващите няколко десетилетия. Почти всичките ми инвестиционни усилия се състоят в мислене за тези три неща, особено първите две, които мога да контролирам. В изминалите години съм променял инвестиционната си стратегия. Така че, разбира се, има шанс да я промени и в бъдеще. Без значение как спестяваме или инвестираме, аз съм сигурен, че винаги ще имаме за цел независимостта и винаги ще правим всичко възможно, за да спим добре през нощта. Смятаме, че това е крайната цел владяването на психологията на парите. Но всеки му своето, никой не е луд. После пис, защо потребителите мислят така, както мислят кратка история, за да схванете психологията на съвременния потребител и накъде би могъл да се насочва, трябва да разберете как е стигнал до тук. Как всички ние стигнахме до тук. Ако си заспал през 1945 и се събудиш през 2020, няма да познаеш света около себе си. Размерът на економическия растеж, осъществен през този период, е буквално безпредседентен. Ако видиш равнището на богатство в Нью-Йорк и Сан-Франциско, ще бъдеш шокиран. Ако го сравниш с ведността в Детройт, ще бъдеш шокиран. Ако видиш цената на жилищата, на ученето в колеж и на здравеопазването, ще бъдеш шокиран. Ако видиш какво мислят средностатистическите американци за спестяванията и за разходите като цяло, ще бъдеш шокиран. А ако се опиташ да си дадеш разумно обяснение за това как се е случило всичко, предполагам, че ще сгрешиш напълно. Защото то не е интуитивно и не е предвидимо. Случилото се в Америка след края на Втората световна война е история на американския потребител. Това е история, която помага да се обясни защо хората мислят за парите по начина, по който го правят днес. Кратката история е следната – нещата бяха много несигурни, после станаха много добри, после доста лоши, след това наистина добри, после наистина лоши и ето че сега сме тук. И мисля, че има обяснение, което свързва всички тези събития в едно. И неподробен разказ, а история за това как си пасват нещата. Тъй като това е опит да се свържат големите събития, той оставя на страна много подробности се случилото се през този период. Вероятно ще се съгласи с всеки, който посочи какво съм пропуснал. Целта тук не е да се опише всеки гейм, а да се види как един матч повлиява на следващия. Ето как съвременният потребител стигна до тук. 1. Август 1945 завършва Втората световна война. Капитулацията на Япония е най-щастливия ден в американската история, пише New York Times. Но както се казва, историята е само една беда, след друга. Радостта от края на войната бързо се сблъсква с въпроса – какво ще стане сега? 16 милиона американци 11% от населението са се сражавали във войната. Около 8 милиона са в чужбина в нейния край. Средната им възраст е 23 години. В рамките на 18 месеца всички, без едно цяло и 5 милиона, ще си бъдат вкъщи, свалили униформата. А сега какво? Какво ще правят понататък? Къде ще работят? Къде ще живеят? Това са най-важните въпроси на деня по две причини. Първо, никой не знае отговорите. Второ, ако не им се отговори бързо, най-вероятният сценарий според много економисти е, че економиката ще потане отново в дълбините на голямата депресия. Три фактора действат веднага след войната. Първи – преустановеното строителство на жилища, тъй като на практика целият производствен капацитет е прехвърлен към военното производство. През 1943 са строени по малко от 12 000 жилища на месец, което се равнява на по малко от един нов дом на американски град. Връщащите се войници са изправени пред сериозен недостиг на жилища. Втори, специфичните работни места, създадени по време на войната в производството на кораби, танкове и самолети, изведнъж стават ненужни след нея и се стопяват със скорост и обхват, рядко срещани в частния бизнес. Не е ясно къде ще могат да работят войниците. Трети, броят на браковете нараства по време на войната и непосредствено след нея. Войниците не искат да се връщат в судерена на майка си. Те искат веднага да създадат семейство в собствен дом с добра работа. Това тревожи политиците, особено след като голямата депресия все още е скорошен спомен, приключил само преди 5 години. През 1946 съветът на економическите съветници представя на президента труман доклад, в който предупреждава за пълномащабна депресия през следващата една до четири години. В отделна записка от 1947 след среща с Труман се обобщава, възможно е да сме в период на някаква рецесия, в който трябва да стъпваме на много здрава почва, защото рецесионните сили заплашват да излязат извън контрол. Съществува значителна перспектива, която не бива да се пренебрегва, че понататъчният спад може да увеличи опасността от нисходяща спирала в условия на депресия. Този страх се засилва от факта, че за растежа не може да се разчита веднага на износа, тъй като две от най-големите економики на Европа и на Япония са в руини и трябва да се справят с хуманитарни кризи. А самата Америка е затънала в повече дългове от всякога и ограничава преките правителствени стимули. Така че какво направихме по въпроса? Втори – ниските лихвени проценти и предизвестеното раждане на американския потребител. Първото нещо, което направихме, за да поддържаме економиката на повърхността след войната, беше да запазим ниски лихвените проценти. Това не е лесно решение, тъй като войниците се прибират в вкъщи при недостиг на всичко от дрехи до автомобили, а това временно прави инфлацията двуцифрена. Федералният резерв не е политически независим преди 1950 и 1.83 президентът и Федералният резерв могат да координират политиката си. През 1942 Федералният резерв обявява, че ще поддържа краткосрочни лихви от 0,38%, за да подпомогне финансирането на войната. Лихвите не помръдват с нито една базова точка през следващите 7 години. Тримесечната доходност на хазната остава по 2% до средата на 50-те години. Изричната причина за задържането на лихвените нива е да се поддържат ниски разходите за финансирането на еквивалента на 6 трилиона долара, които са похарчени за войната. Но ниските нива допринасят и нещо друго за всички завръщащи се войници. Те правят кредитите за купуване на жилища, коли, уреди и играчки наистина ефтини. Което от гледна точка на параноидния политик е страхотно. Потреблението се превръща в целенасочена економическа стратегия в годините след Втората световна война. Ерата на насърчаване на пестеливостта и спестяванията за финансиране на войната бързо преминава в ера на активно насърчаване на разходите. Историкът от Принстън Шелдън Гаран пише, след 1945 Америка отново се отклонява от моделите на насърчаване на спестяванията в Европа и Източна Азия. Политиците, бизнесмените и лидерите на синдикатите насърчават американците да харчат, за да стимулират економическия растеж. 84. Две неща усилват този тласък. Едното е законопроектът за ветераните от войната, който предлага не бивали възможности за ипотеки. 16 милиона ветерани могат да си купят жилище, често без заделени пари, без лихва през първата година и с толкова ниски фиксирани лихви, че месечните вноски по ипотеката са по ниски от наема. Второто е взривното нарастване на потребителските кредити благодарение на разхлабването на регулациите от ерата на депресията. Първата кредитна карта е въведена през 1950 кредити за покупки, разсрочено плащане, лични заеми. Займи до заплата всичко лети нагоре. А лихвите по всички дългове, включително по кредитните карти, се приспадат от данъците по това време. Прекрасно е на вкус, така че се яда много. Проста история в проста таблица – година. Обща задлъжнилост на домакинствата в САЩ. 1945 29,4 милиарда долара. 1955,125,7 милиарда долара. 1965 и 331,2 милиарда долара. Дългът на домакинствата през 50-те години нараства 1,5 пъти по-бързо, отколкото по време на експлозията на задлъжнялостта през първото десетилетие на 21 век. Трети. Задържаното търсене на стоки, подхранено от кредитния бум и скрития ръст на производителността от 30-те години, довежда до економически подем. 30-те години на ХХ век са най-трудното економическо десетилетие в американската история. Но има и скрита награда, която е забелязана едва след две десетилетия, по необходимост голямата депресия, през зарежда на хочивостта, производителността и иновациите. Не се обръща особено внимание на бума на производителността през 30-те години, защото всички са фокусирани върху това колко зле е економиката. Не се обръща внимание на това през 40-те, защото всички са фокусирани върху войната. После настъпват 50-те години и изведнъж идва осъзнаването, еха, имаме някои невероятни нови изобретения. И сме наистина добри, когато ги осъществяваме. Уреди, автомобили, телефони, климатици, електричество. По време на войната е почти невъзможно да се купят много домакински стоки, защото фабриките са преустроени, за да произвеждат оръжия и кораби. Това създава задържано търсене на стоки от ветераните след края на войната. Създали семейства, нетърпеливи да продължат живота си и окоражени с нови ефтини потребителски кредити, те започват да купуват така, както страната никога не е виждала. Фредерик Луис Алън пише в книгата си «Голямата промяна», през тези следвоенни години фермерът купува нов трактор, комбайн за царевица, електрическа дойлна машина. Всъщност той и съседите му събират страхотен комплект от сълскоступански машини за съвместно използване. Съпругата на фермера получава блестящ вял електрически хладилник, за който винаги е мечтала и никога не е била в състояние да си позволи по време на голямата депресия, както и модерна пералня и фризер. Семейството в предградията инсталира миялна на съдове и инвестира в мощна косачка. Градското семейство става клиент на паралния и се здобива с телевизор за хола. Кабинетът на съпруга е климатизиран. И така до безкрай, трудно е да се преувеличи колко голям е този скок. Производството на лични автомобили и камиони на практика е спряно от 1942 до 1945, а после от 1945 до 1949 са продадени 21 милиона автомобила. Още 37 милиона са продадени до 1955 и малко по 2 милиона домове са построени от 1940 до 1945, а след това, от 1945 до 1950, са построени 7 милиона. Други 8 милиона са построени до 1955 Задържаното търсене на стоки и нашата новооткрита способност да произвеждаме стоки създават работни места, благодарение на които ветераните от войната се връщат на работа. И то на добра работа. Прибавете това към потребителския кредит и капацитетът на Америка за харчене експлодира. През 1951 Федералният резерв пише на президента Труман, към 1950 общите потребителски разходи, заедно с жилищното строителство, възлизат на около 203 милиарда долара, или около 40% на древнището от 1944 85. Отговорът на въпроса, какво ще правят всички тези ветерани след войната, е очевиден. Те ще си купуват стоки с пари, спечелени от работата им. Като произвеждат нови стоки, подпомогнати от ефтините заети пари, за да купуват още повече стоки. Четвърти, печалбите се разпределят поравномерно от всякога. Определящата характеристика на економиката през 50-те години е, че страната забогатява, като прави бедните по-малко бедни. Средната работна заплата се отвоява от 1940 до 1948, след което отново се отвоява до 1963, а тези печалби се насочват към унези, които са били пренебрегвани в продължение на десетилетия преди това. Разликата между богатите и бедните се свива неимоверно. Луи пише през 1955, огромната преднина на заможните в економическата надпревара е намалена значително. Промишлените работници се справят най-добре като група семейството на металург преди е живяло с 2500 долара, а сега получава 4500 долара, или семейството на високо квалифицирания стругар, което преди е разполагало с 3000 долара, а сега може да похарчи годишно 5500 или повече долара. Що се отнася до горния 1%, наистина заможните и богатите, към които бихме могли да отнесем приблизително групата с доходи над 16 000 долара. Техният дял в общия национален доход, след данъците, спада до 1945 от 30% на 7%. Това не е краткосрочна тенденция. Реалният доход на най-долните 20% от наемните работници нараства с почти идентична сума както горните 5% от 1950 до 1980 и равенството не се изчерпва с заплатите. Рекорден брой жени работят извън дома. Техният дял в работната сила се увеличава от 31% след войната до 37% до 1955 и до 40% до 1965 и печелят и мълцинствата. След стъпването в длъжност през 1945 Елинор Рузвелт пише за един репортер афроамериканец, който и казал, давате ли си сметка какво стана за 12 години? Ако наприема през 1933-ти толкова цветнокожи хора бяха минали по пътеката и бяха се смесили с всички останали, както го направиха днес, всеки вестник в страната щеше ще да го напише. А ние дори не смятаме, че това е новина и никой от нас няма да го спомене. Правата на жените и мълцинствата все още са далеч от това, което са днес. Но напредъкът към равенство в края на 40-те и 50-те е изключителен. Сближаването на класите означава изближаване на начина на живот. Обикновените хора карат – шевролет. Богатите хора карат – кадилак. Телевизията и радиото изравняват забавленията и културата, на които хората се наслаждават независимо от класата. Каталозите за поръчки по почтата изравняват дрехите, които носят хората, и стоките, които купуват, независимо къде живеят. Харпърс магазин отбелязва през 1957, богатият пуши същата марка цигари като бедния, бръсне се с същата самобръсначка, използва същия тип телефон, прахосмукачка, радио и телевизор, има същия вид осветление и отопление в къщата си и така до безкрай. Разликите между автомобила му и този на бедняка са незначителни. По същество те имат подобни двигатели, подобни принадлежности. В ранните години на века е имало иерархия на автомобилите. Пол Греем описва през 2016 като нещо толкова просто, колкото наличието на само три телевизии, успява да изравни културата. Трудно е да си го представим сега, но всяка вечер десетки милиони семейства сядаха заедно пред телевизора си, гледаха едно и също предаване, по едно и също време като съседите си. Това, което се случва сега с финала за «Супер се случваше всяка вечер. Бяхме буквално в синхрон. 86. Това е важно. Хората измерват благосъстоянието си спрямо своите връстници. И през по-голямата част от периода 19451980 г. Хората имат много неща, подобно на връстниците си, с които да се сравняват. Много хора, повечето хора живеят живот, който е или равен, или поне достъпен за околните. Идеята че животът на хората се изравнява колкото доходите им е важен момент от тази история, към която ще се върнем. Пети, дълговете нарастват неимоверно, но доходите също, така че това не е голям проблем. Задлъжнялостта на домакинствата се увеличава пет пъти от 1947 до 1957 поради комбинацията от новата култура на потребление, новите дългови продукти или хвените проценти, субсидирани от правителствените програми и задържани ниски от Федералния резерв. Но ръстът на доходите е толкова силен през този период, че въздействието на дълговете върху домакинствата не е съществено. А веднага след войната задлъжнявостта на домакинствата е много ниска. Голямата депресия заличава голяма част от нея, а разходите на домакинствата са толкова свити по време на войната, че се ограничава и натрупването на дългове. Така че ръстът на дълга и на доходите на домакинствата през 1947 1957 g е управляем. Съотношението дълг да доход на домакинствата днес е малко над 100%. Дори след покачването през 50-те, 60-те и 70-те години, то се задържа под 60%. Голяма част от този бум на дълга е заради нарастването на собствеността на жилищата. Делът на собствените жилища през 1900 е 47%. Остава си същият през следващите 4 десетилетия. След това излита нагоре, като достига 53% до 1945% и 62% до 1970% и значителна част от населението сега използва дълг, до който предишните поколения нямат и не биха могли да имат достъп. И като цяло няма нищо против. Дейвид Халбърстъм пише в книгата си, 50-те. Те бяха сигурни в себе си и в своето бъдеще по начин, който, онези, израснали в потрудни времена, намират за поразителен. Те не се страхуваха от дълга, както родителите им, те се различаваха от родителите си не само по това колко печелеха и какво притежаваха, но и по вярата си, че бъдещето вече е настъпило. Като първи собственици на домове в семействата си, те носеха ново вълнение и гордост с себе си в магазина, докато купуваха мебели или уреди в други времена, младите двойки проявяваха такива чувства, когато купуваха дрехи за първото си бебе. Сякаш самото постижение да притежаваш дом представляваше такъв огромен пробив, че си заслужаваше да купуваш само най-хубавото за него. Сега е подходящият момент да обобщим няколко неща, тъй като те ще стават все по-важни. Америка процъфтява. Процъфтява заедно, както никога досега. Процъфтява се дълг който по това време не е голям проблем, защото все още е нисък спрямо доходите и има обществено съгласие, че дългът не е страшно нещо. 6. Нещата започват да се влушават 1973 е първата година, в която става ясно, че економиката върви по нов път. Рецесията започнала през тази година, довежда безработицата до най-високата стойност от 30-те години. Инфлацията нараства, но за разлика от следвоенните скокове, си остава висока. Краткосрочните лихвени проценти достигат 8% през 1973, в сравнение с 2,5% десетилетия по-рано. А всичко това трябва да се постави в контекста на страховете, събудени от Виетнам, бунтовете и убийствата на Мартин Лутър Кинг, на Джон и Боби Кеннеди. Става мрачно. Америка доминира в световната економика през двете десетилетия след войната. Индустриите на много от най-големите страни са в руини след бомбардировките. Но с настъпването на 70-те години това се променя. Япония процъфтява. Китайската економика се отваря. Близкият изток надова петролните си мускули. Съчетанието на щастливи икономически економически предимства и култура, споделени от най-голямото поколение закалено от депресията и усвоило системното сътрудничество през войната се изменя, когато родените след войната започват да навлизат в пълнолетието. Новото поколение има различен поглед към света, а в същото време затихват много от економическите попътни ветрове от предишните две десетилетия. Всичко във финансите е данни в контекста на очакванията. Една от най-големите промени през миналия век се случва, когато економическите ветрове започват да духат в различни и непостоянни посоки, а очакванията на хората все още се крепят на след култура на равенство. Не непременно равенство на доходите, въпреки че го има и това. Но равенство в начина на живот и консумация, представата, че животът на някой който е в 50% по доходи, не трябва да бъде драстично различен от тези в 80% или 90%. И че някой от 99% живее по добър живот, но все пак живот, който някой от 50% може да разбере. Ето как работи Америка през по голямата част от периода 19451980G. Няма значение дали смяташ, че това е морално, правилно или погрешно. Важното е, че се е случило. Очакванията винаги се движат по-бавно от фактите, а економическите факти от годините между началото на 70-те и началото на 21 век са, че растежът продължава, но става по-неравномерен, а очакванията на хората за това как трябва да се сравнява начинът им на живот с този на техните връстници не се променят. Седми. Бумът се възобновява, но е различен от преди. В рекламата на Роналд Рейган от 1984, Утро над Америка, се заявява, над Америка отново е утро. Днес на работа ще тръгнат повече мъже и жени от всякога в историята на страната ни. С лихвени проценти на около половината от рекордно високите стойности от 1980, близо от 2000 семейства днес ще си купят нови жилища, повече отколкото по всяко време през последните 4 години. Този следобед 6500 млади мъже и жени ще бъдат женени, а за инфлация по малка половина от преди 4 години само, те могат да очакват сувереност в бъдещето. Това не е хипербола. Ръстът на БВП е най-висок от 1950 насам. на сам. Към 1989 има 6 милиона по малко безработни американци, отколкото преди 7 години. Индексът Стандарт и по Арс 500 е нараснал почти 4 пъти между 1982 и, и 1990. Общият реален растеж на БВП през 90-те години е приблизително равен на този от 50-те години 40% срещу 42%. Президентът Клинтън се хвали в речта си за състоянието на Съюза през 2000 ден. Започваме новия век с 20 милиона нови работни места. Са най-бързия економически растеж от повече от 30 години. Са най-низките равнища на безработица от 30 години насам. Са най-низките равнища на бедност от 20 години насам. Са най-низките регистрирани равнища на безработица при афроамериканци и латиноси. Първите преки излишаци от 42 години насам, а следващия месец Америка ще постигне най дългия период на економически растеж в цялата ни история. Изградихме нова економика. Последното му изречение е важно. Това е нова икономика. Най-голямата разлика между икономиката от периода 19451973 г и тази от периода 19822000 г е, че един и същ по размер растеж пълни с съвсем различни джобове. Вероятно сте чували тези цифри, но си струва да се припомнят. Атлантик, пише, между 1993 и 2012 доходите на най-горния 1% нарастват с 86,1%, докато при най-домните 99% се отчита само 6,6% ръст. Джоузеф Стиглиц през 2011, докато през последните 10 години доходите на най-горния 1% са се увеличили с 18%, доходите на тези в средата всъщност намаляват. При мъжете със средно образование спадата аязът 12% само през последния четвърт век. Това е почти обратното на изравняването, настъпило след войната. Защо се случва това, е един от най-неприятните дебати в економиката, надминат единствено от дебата за това какво трябва да направим по въпроса. За щастие, за целите на нашето обсъждане той няма значение. Важното е само. Че рязкото наравенство се превръща в сила през последните 35 години и това се случва през период, в който в културно отношение американците се придържат към две идеи, с корени в економиката след Втората световна война. Че трябва да поддържаш начин на живот, подобен на повечето други американци, и че поемането на дългове за финансиране на този начин на живот е приемливо. Осми, голямото напъване, ръстът на доходите при малка група американци довежда до това, че тази група се откъсва от другите по начин на живот. Те купуват по големи домове, по хубави коли, учат в скъпи училища и почиват на модни курорти. А всички останали гледат подтиквани от рекламистите от Медисън Авеню през 80-те и 90-те години и от интернет след това. Начинът на живот на малка част от законно богатите американци раздува стремежите на повечето американци, чието доходи не нарастват. Културата на равенство и сплотеност, която доминира от 50-те до 70-те години, неусетно е подменена от ефекта, бъди вкрат с Джо. Сега можете да видите проблема. Джо е инвестиционен банкер, който печели 900 000 долара годишно, купува си къща с площ от 4000 квадратни метра и два мерцедеса и изпраща три от децата си в частното училище, Пепър Дайн. Той може да си го позволи. Питър, управител на банков клон, който печели 80 000 долара годишно, гледа Джо и изпитва подсъзнателното усещане, че има право да живее по подобен начин, защото родителите на Питър са вярвали и са самовнушили че начинът на живот на американците не е толкова различен, дори и да работят различни неща. Родителите му са били прави за своето време, тъй като доходите са били строго разпределени. Но това е било тогава. Питър живее в различен свят. А очакванията му не са се променили много в сравнение с очакванията на родителите му, макар че фактите са се променили. И така, какво прави Питър? Той взема огромна ипотека. Има 45 000 долара дълг по кредитната карта. Взема на Лизинг две коли. Децата му ще завършат с тежки студентски заеми. Не може да си позволи нещата, които Джо може, но е подтикван да се напъне, за да постигне същия начин на живот. Това е голямото напъване. То би изглеждал нелепо за някого през 30-те години. Но ние цели 75 години след края на войната насърчаваме културното приемане на задлъжнялостта на домакинствата. По времето, когато медианата на заплатите е равна, медианното новоамериканско жилище се разширява с 50%. Средностатистическото новоамериканско жилище вече има повече бани, отколкото обитатели. Почти половината имат 4 или повече спални, в сравнение с 80% през 1983 средният заем за автомобили, коригиран с инфлацията. Се е увеличил повече от два пъти между 1975 и 2003, от 12320 на 27900 долара. И знаете какво става с разходите за колеж и студентските заеми. Съотношението доход/доходи да на домакинствата остава почти неизменно от 1963 до 1973. После започва да се покачва и се покачва, и се покачва, от около 60% през 1973 до над 130% към 2007. Дори когато лихвените проценти спадат от началото на 80-те до 2020, процентът от доходите за плащания по обслужване на дълга нараства. И това се задълбочава при групите с по ниски доходи. Дълът от доходите, отиващ за плащания по дългове и лизинг е малко над 8% за групите с най-висок доход, тези с най-голям приръст на доходите, но е над 21% за тези под 50-тия процентил. Разликата между този нарастващ дълг и увеличаването на дълга, настъпило през 50-те и 60-те години, е, че скорошният скок започва от висока база. Економистът Хайман Мински описва началото на дълговите кризи, моментът който хората поемат повече дългове, отколкото могат да обслужват. Това е неприятен, болезнен момент. Все едно или койота, който търчи във въздуха, да погледне надолу, да осъзнае, че е предсъкън, и да падне стремително. Което, разбира се, се случва през 2008 фик 8. Медианна площ в КВ, М на новите американски жилища. 9. Щом една парадигма се наложи, много е трудно да я промениш. След 2008 са отписани много дългове, и тогава лихвените проценти спадат. Плащанията на домакинствата по дълговете като процент от дохода сега са на най-низките равнища от 35 години насам. Но реакцията на 2008, колкото и необходима да е била, увековечава някои от тенденциите, които ни доведоха до тук. Количественото облегчаване предотврати економическия колапс и повиши цените на активите изгодно за тези, които ги притежават предимно богати хора. Федералният резерв подкрепи корпоративния дълг през 2008 това помогна на тези, които притежаваха този дълг предимно богати хора. Намаляването на данъците през последните 20 години засяга предимно хората с по-високи доходи. Те изпращат децата си в най-добрите колежи. Тези деца могат да продължат да получават по-високи доходи и да инвестират в корпоративен дълг, който ще бъде обезпечен от Федералния резерв, в собствени акции, които ще бъдат подкрепени от различни правителствени политики и т.н. Нито едно от тези неща не е проблем само по себе си, поради което те продължават. Но те са симптоми на нещо по-голямо, което се случва от началото на 80-те години економиката работи по-добре за някои хора, отколкото за други. Успехът не е толкова меритократичен, както преди, а когато се постигне успех, той се възнаграждава с по повисоки печалби от предишните епохи. Не е нужно да мислите, че това е морално правилно или грешно. И отново, в тази история няма значение защо това се е случило. Просто е важно, че се е случило и е накарало економиката да се отклони от очакванията на хората, формирани след войната, че има широка средна класа без системно неравенство където съседите до теб и на няколко мили по улицата живеят живот, който е доста подобен на твоя. До някъде причината тези очаквания да се запазват в продължение на 35 години, след като са изчезнали от реалността, е, че са се отразявали добре на много хора, когато са били валидни. Не е лесно да се откажеш от нещо толкова хубаво или поне от впечатлението, че е било толкова хубаво. За това някои хора не се отказват. Те си го искат обратно. Десети, чаяното парти, Окупирай Стрит, Брекзит и Доналд Тръмп представляват групи, всяка от които крещи Спрете влака, искам да сляза. Подробностите са различни, но всички те викат поне отчасти, защото в контекста на следвоенното очакване, че нещата трябва да работят приблизително еднакво за приблизително всички, при тях не се получава. Може да се присмеш на свързването на възхода на Тръмп единствено с неравенството в доходите. Така и трябва, но в тези неща винаги има и по дълбоки слоеве. И тък му това кара хората да си мислят, не живея в света, който очаквах. Това ме вгасява, така че майната му, майната ти и на теб ще се боля за нещо съвсем различно, защото това каквото и да е не работи. Вземете този менталитет и го снабдете с силата на Facebook, Instagram и кабелните канали, където хората са запознати по-добре от всякога с това как живеят другите хора. Все едно да гасиш бензин огъня. Бенедикт Еванс казва, колкото повече нови гледни точки предлага на хората интернет, толкова повече се ядосват те, че съществуват различни възгледи. Това е голямата промяна в сравнение със следвоенната економика, където диапазонът на економическите мнения беше по-малък, защото действителният диапазон на доходите беше потесен, и защото не беше толкова лесно да се види и научи какво мислят другите хора и как живеят. Не съм песимист. Економиката е история от цикли. Нещата идват, нещата си отиват. Равнището на безработица сега е най-низкото от последните десетилетия. Заплатите всъщност растат по-бързо за работниците с ниски доходи, отколкото за богатите. 87 разходите за колеж като цяло са спрели да растат, като се вземат предвид грантовете. 88 ако всички проучат на в здравеопазването. Комуникациите, транспорта и гражданските права в сравнение с славните 50-те, предполагам, че повечето не биха искали да се върнат там. Но централната тема на тази история е, че очакванията се променят побавно от реалността на терен. Докато хората се придържаха към очакванията от 50-те години, економиката се променяше през следващите 35 години. А ако бумът на средната класа започваше днес, очакванията че шансовете са срещу всички, освен нези на върха, може би щяха да се запазят. Затова това ерата на «Това не работи, може да продължи». И ерата на «Имаме нужда от нещо коренно ново, точно сега, каквото и да е, може да продължи». Което в известен смисъл наподобява началото на събития, довели до неща като Втората световна война, откъдето започна тази история. Историята е просто една беда след друга беда. А пък, светът е пълен с очевидни неща, които никой никога не забелязва. Морган Хаузел, психология на, забогатяването, английска, първо издание, психологи офмони, копиригът авторско право Морган Хаузел, 2020. Ало Ригът с оригинал и пописхетинт хейлкей, байариман Хаузелди ин 2020 авторско право Гриша Атанасов, превод. Авторско право Мира Минкова – Художествено оформление на корицата. Илияна Велева – редактор. Авторско право Издателство Ера – София, 2021 АТУПС, 4ИТИ, МЕ. 9789543896073. Издателство Ера – София, ТЕО, 02-9801629. Имейл – РАТЕРА